Vártam a színészetek, hogy rajtam röhög. Valahogy beszippantott az egész látványvirágy. Ezt nem mondtad, mert? Oh, Úúúú, jó beszélgetés lesz ez, már érzem. Az évfilmjét ne a moziban, hanem a DVD polcon, keressétek. Hát az valami fantasztikus volt. Nem hiszem, a, a fülemnek, Van hogy... annyira színészkedni se kell te De jó volt ezt tiki beszélni veletek. Á, Istenem, jó valapok! Filmbarátok Podcast. Sziasztok, itt van a 103. Filmbarátok Podcast, itt vagyunk július közepe felé, itt a óriási dögmeleg, itt ventilátor, ventilátorozzák itt magukat a filmbarátok itt az adásban, reméljük nem hallani majd. Egy nagyon különleges adással jövünk itt most, és hamarosan ki is derül, hogy miért különleges, de először elmondanám, hogy ki van itt. Egy felől itt van a Vox főszerkesztő helyettes, a filmbarátok tiszteletbeli haverja szöröskei Gábor. Sziasztok! És itt van egy újonc, aki, aki megvan az oka, hogy miért van itt, és hamarosan el is fogja árulni, és ott is volt a százalik filmbarátok podcastnél. Micsoda remek döntés volt, ugye Szabolcs? Vagy Igen, sziasztok! Igen, Szabi elfogadta a meghívásunkat, és azért írtam neki, mert ő is ugyanazt a hobbit űzi, amit a Gábor, meg én is, és ez a hobbi nem más, mint a filmgyűjtés. És ez a téma, amit már gyakorlatilag évek óta próbálok valahogy egy adáskereteim belül összehozni, csak mindig hiányoztak a jó emberek. Na de ez ott nagyon gyorsan megváltozott, ahogy megismerkedtünk a Gáborral, mert mint kiderült, ö, ö, ugyanilyen filmőrült ö, gyűjtés szempontjából is, mint, ö, mint mondjuk én, csak még durvábban tolja. Erről majd hamarosan kiderülnek még infók. És ö, itt van a Szabi is, aki 22 éves, ha minden igaz, Annyi bizony. És uh, meglepően korai uh, szerintem, hogy egy ilyen fiatal ember uh, filmeket gyűjt, uh, nem ez a jellemző arra a generációra, de annál becsületesebb és, és nemesebb ez az, az egész, uh, úgyhogy uh, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és összejöhetett ez az adás. Na, mi is örülünk, vagy hát én feltétlenül, de remélem a nevedben is beszélhetek. Persze, szintén. Jó van. jó? No, hát uh, igazából most biztos sokan <gül> lehet, hogy már meg kikapcsolják. <gül> ki Mi ez a szar? -e? Én, nem, én torrentezek mint nekem nem érdekel ez. Uh, lehetséges. Én ennek elnére azt mondanám, hogy, hogy akinek kb. nem tudom, én két vásárol DVD-je van, azt se kapcsolja ki feltétlen, mert szerintem nagyon izgalmas betekintést uh, nyújtunk majd az adás során, hogy hogy miért csináljuk ezt, miért gyűjtünk filmeket, mióta gyűjtünk filmeket? Mi motivál bennünket arra, hogy, hogy tovább bővítsük ezt az egészet, és, és nem. A, nem feltétlenül a streamelés felé vigyük az irányt, és hogy milyen fajta, ha lehet így nevezni, problémákkal jár ez az egész. És szerintem szerintem nagyon izgalmas lesz. És főként, hogy a, a podcastnek az egyik legnagyobb teljesítmények tartom azokat a fajta visszajelzéseket, amikor az emberek maguktól írnak nekem, hogy, hogy az én, hogy mondjam, propagandám, ha lehet így nevezni, propagandám hatására, hogy vásároljatok embereket, filmeket, ez egy tényleg jó dolog. És maguktól küldenek ilyen képeket, hogy te, a te hatásodra elkezdtem venni filmeket, és, és lehet, hogy csak 30 DVD-s a gyűjteménye, de olyan büszkén mutogatja, hogy Á, ez tényleg tök jó, meg ilyenek. És ez, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és, és szépfajta visszajelzés. És ki tudja, lehet, hogy ez az adás után is egyesek meggondolják, hogy hm, hát lehet hogy, lehet, hogy nem olyan rossz dolog, ez még nem is olyan drága amit mindenki mondja. Na, hát remélem én is, hogy így lesz. Igen, úgyhogy ne spróljatok a, a visszajelzésekkel, akár képileg is, akár csak mondjátok meg, de ha nem fogtok ezután sem vásárolni filmeket, akkor is én, én tanácsolom, hogy hallgassátok meg, mert, mert szerintem bővülhet a spektrumotok, hogy ilyen is van, és ilyen is kell, hogy legyen szerintem, mert ez fontos a filmpiacnak. Bizony. Na. Akkor szerintem hát kezdjük a legfiatalabb taggal, és külön, pont emiatt lesz talán a legizgalmasabb az első kérdés, hogy mióta gyűjtitek a filmeket? Szabi, szóval, mióta gyűjtöd? Hát az első filmé, mert nyilván még kaptam szüleimtől, meg ilyesmi, és a gyűjteménynek az alapja, az nagyjából ezek határozták meg, volt ez nem tudom, 30-40 nagy nagyszülők szülők adtak ajándékba, uh -huh. aztán egy idő után, amikor már láttam, hogy szépen ott a könyvek mellett állnak a polcon, egymás mellett, uh, nem tudom, csak úgy megtetszett. Vettem magamnak is filmeket, és hát nem is tudom, most már egy uh, tíz éve körülbelül, hogy, hogy így meg is van a szándéka arra, hogy itt filmgyűjtemény legyen, uh -huh. és folyamatosan azóta nő, nő, nő, most már kinőtt minden lakást, uh -huh. úgyhogy... <laughs> És akkor így zseppénzetből vettél tiniként, vagy mindig ezt kérted, nem tudom én, születésnapra, karácsonyra, stb. Hát, vagy? Igen, az első években zseppénzből, aztán ö, úgy alakult, hogy ö, már 16 éves koromtól elkezdtem dolgozni, uh -huh. és akkor már abszolút ö, volt annyi pénzem, hogy igazából arra költsem amire akarom. Uh -huh. Én nem, ö, nem tudom, Vov előfizetésre, vagy valamire költettem, hanem DVD-kre nagyjából. Igen, ez ismerős. És egyből DVD, vagy mondjuk a VHS akkoriban már... Filmetik? Igen, én, én a VHS korszakból már kilógol, aha, aha DVD, aztán az elmúlt nagyjából egy évben már blu is. Mióta van olyan tévén, meg játszom. Uh -huh. Gábor, nálad ez hogy, hogy történt, mióta zajlik? Hát tizenéves korom óta, körülbelül nekem is ha azt nézzük, hogy hát eleinte ugye másholt videókazettáink voltak a családnak és, és édesapám szerezte mindenhonnan a filmeket majd én ezt átvettem tőle és a videótékákból kivett filmeket egy ilyen trükkös módszerrel átmásoltam magamnak mert no, akkoriban már voltak rajta ezek a, jelek, ezek a jelek nem is a pöckök, hanem hogy ugye, ha úgy volt, hogyha ha le akartál másolni egy Téka, tékás kazettát, akkor megérezte, hogy össze van kötve egy másik videóval, Aha. és beindult a, a, a másolásvédelem, ami annyit akart, hogy egy kicsit elsötétedett a képernyőt. Még lehetett látni a, a filmet, de egyáltalán nem volt szórakoztató. Tehát én nagyon uh -huh. sötét a kép. De nekünk ugye volt egy olyan régi videónk, egy régi, még Bécsből hozott, nem is tudom már milyen volt, márkára, ami, ami annyira régi volt, hogy nem ismerte föl ezt a jelet és így ezzel simán át tudtam venni. Tehát nem indult be ez a másolásvédelm. És akkor így üjtögettem a filmeket, kb. olyan 300 VHS-kazettát másoltam tele filmekkel, uh -huh. majd, majd aztán így a 90-es évek végén, 90-es nem is tudom, talán 2000-ben valahogy így kezdtem el VHS-t venni olyan túl sokáig nem jutottam, de, de rákaptam az ízére az egésznek, hogy milyen jó, hogy itt tartok egy eredeti videókazettát a kezemben, itt van rajta a borító, egyébként a Matrix volt az első film, amit megvettem eredeti VHS-en. Hát az elég későn volt mondjuk. Hát 99-es, a Aha. Matrix 2000-ben jött ki videókazettán, úgyhogy a 2000 Aha. azért az már 16 éve volt. Tehát én, de, én hamarabb kezdtem el VHS-t Ezek venni, mint a, eddig csak másoltam. Más <gül> <gül> akkor <gül> nagyon ki is adok rá úgy rendesebb pénzt, tehát rá ah. volt akkor, Aha. de akkor már én is dolgoztam, és akkor már megengedhettem magamnak, és akkor hát igazából túl sok VHS nem gyűjtöttem olyan, olyan, nem is tudom, olyan 20-30-at körülbelül, amikor aztán 2002-ben, Uh, lett uh, vagy, uh, DVD lejátszom, és onnan található a, a DVD gyűjtésem is, tehát egy ilyen 14 éve lesz, hogy a DVD-ket gyűjtem. Blu-ray-eket meg olyan körülbelül uh, 2009 mondjuk 9 óta, olyan 6 éve. Uh -huh. Jó, hát uh, én igazából a, a 90-es évek közepe felé kezdtem el VHS-eket vásárolni, messze nem olyan mértékben, mint, mint most a DVD-k írától, DVD piac kezdete óta, de elvétve. Tehát egyrészt tényleg nagyon drága volt, és szerintem messze nem is jelent meg úgy annyi, mint, mint manapság. És igen, tehát úgy kezdődött a VHS, aztán ahogy a DVD úgy elkezdett megjelenni, úgy 2002 körül, úgy, úgy rendesebben, ott még párhuzamosan futott a kettő, ott már úgy kezdtem így a, a DVD felé menni. Nekem is 2012-ben, nem, 2002-ben lett DVD lejátszom. Na, ugyanúgy. Ja, még emlékszem, az érettségére kaptam, mint, mint nagy motiváció egy ilyen házi-mozi rendszert DVD-n, de ilyen... a Dévúnak a leányvállalata adott ki valami Dimarson nevű... Dimarson, igen. Komolyan, az, az megvan, igen. Na, na nálam uh, így nem volt hosszú életű, tehát... Uh, <gül> Azok nagyon remekek voltak. Egy LG volt egyébként az első DVD-lejátszóm, és akkor kezdtem el dolgozni pont a Voxnál, És karácsony karácsonyi ajándékként ezt nyomták a kezembe. Én kb. másfél napja dolgoztam ott, és gondoltam, hogy hű, de jó kis, de jó helyre kerültem, így rögtön hozzávágnak egy DVD-rejátszót, hazavittem, majd apám még így eljátszották, hogy de örülnek neki, amúgy nem örültek neki, mert pont ezzel akartak minket megletni karácsonyra. Uh -huh. Úgyhogy egyszerre két DVD-rejátszónk lett, úgyhogy jó volt, mert egyiket felúttuk a mi másikat le, de uh -huh. így ennyi. De, de a dimar emlékszem egyébként. Konkrétan, tehát ilyen ö, azt hiszem 200 wattos volt, ami akkoriban bődületes teljesítménynek számított, és emlékszem, hogy ö, vettem egyszer egy koncert DVD-t, és beraktam, hogy hú, most 5.1-ben szétszaggatom a nappalit, meg ilyenek, és az első szám után így kell elképzelni, hogy felrobbant a DVD-re játszom. De, de tényleg úgy képzeljétek el, hogy, hogy egyszerre csak így eltűnt a kép, és így <gül> és elkezdett füstölögni a kütyű. Mondom, ez mi a szar? És ilyen undorító, ilyen savas szag volt az egész nappaliban. De mondom, ez mi a fos? Azt visszavittem a, elvittem egy szervízbe, megcsinálták, mondom, jó, akkor most bepotlom a koncertélményt, visszaraktam és megint ugyanez történt. Uh -huh. Úgyhogy ez valami, nem tudom, milyen széria hiba lehetett, fogalma sincs, vagy csak azt a DVD-t nem akarta most direkt nem mondom el, hogy melyik banda volt, mert utána egyből kommentálok, mert az ez hogy ja, hát nem is csoda. <gül> Igen, ezt, ezt, ezt már kb. 500-szor hallottam ezt a renkjegyzést, úgyhogy most ki is adom. Ja, és utána lett nem is tudom milyen... Igen, aztán lett egy olyan lejátszó, milyen VHS DVD felvevő, tehát ilyen, ilyen kombó kütyű. Ja, kombó, aha. Aha, az... az egy ideig jó működött, aztán az is tett, nagyobb élettartomot reméltem vannak is. Ja, és aztán lett Blu-ray lejátszom 2010-ben egy Philips, amit azóta is használok ilyen házimozi szet. és meg vagyok vele elégedve. Na. Ja, úgyhogy igen, tehát nekem olyan 90-es évek, 93 talán, 94, valahogy így kezdődött a VHS-sel, aztán legyen VHS olyan, nem tudom én ilyen 20 darabig jutottam, tehát messze, messze nem olyan ö, nagy gyűjtemény. Ilyeneket vásároltam külföldön Szabin, hogy legjobb rendőrös üldözések meg ilyenek. <gül> <gül> <gül> <gül> ja. Eredeti, ja, eredeti VHS-ben, ja, VHS igen. És bűsoros Még Azon is gondolkodtam, hogy van ilyen, hogy a a legjobb, azt végül nem vásároltam meg, de a legjobb ilyen utcai összecsapások, <gül> igen, <a gül> demonstráció és rendőrök között. Hát igen, hát tínézserként furcsa, furcsa dolgokat vásárolt majd az ember. Ja, úgyhogy, hát ahogy hallani, akkor nem, nem egy friss hobbi ez. És akkor szerintem egy, egy másik indokolt kérdés, ami talán a legfontosabb az összes közül, hogy miért gyűjtitek a filmeket. Szabi, miért volt az, hogy te tíz éve mondjuk akkoriban a torrentezés úgy kezdett kialakulni? Hát akkor még soha nem hallottam ezt a szót se, úgyhogy nagyjából. Hát csak az el vagy igen, a, a gyors internet az, az úgy ott kezdett igen, el. Igen, és hogy azzal együtt jelent meg úgy az ipari töltés. De mégis miért mondtad azt magadnak, hogy neked fontos, hogy eredetiben legyen meg valami? Milyen pluszt ad az neked? Hát onnan jött, hogy nekünk igazából már a családban is senki nem másolgatott, meg volt minden eredetiben nagyjából, és, és amúgy is szeretem így, így a fizikai tartalmakat, tehát uh, még ameddig nagyjából normálisan működött, addig CD-ket is vettem, uh -huh. uh, az, az már azt szinten nem lehet manapság normálisan folytatni, de Jogos. de egyszerűen például egy könyvet is sokkal szívesebben olvasok valódi könyvet, mint a e-book olvasón, vagy ilyesmi, vagy gépen. Jogos. Hogy valahogy így jött nagyjából. Azóta persze mindenki kiröhög, hogy <gül> a, a sok letöltős ember, de megpróbálom őket meggyőzni mindig. Ö, igen, ezt szerintem mindannyian ismerjük. Igen. Yeah. Jó. Gábor, egyébként így voxon belül, hogy, hogy van ez így a nevek nélkül? Tehát ott, ott is inkább a fizikai példányok azok, amik tarolnak, vagy, vagy sokan inkább, hogy mondjam, az olcsóbb megoldást választják? Hát többségében azért szerintem az olcsóbb megoldást választják. Tudok olyanról is, aki, aki nagyon nagy gyűjtő, e hozzám hasonlóan, de, de ha mondjuk egy nagy átlagot nézem, akkor, akkor a többiek azért e, e, ennyire nem. Tehát van, aki persze vesz meg időnk, vagy kap, tudod, és akkor az gyűjtöget, de hogy nem rendelkeznek olyan nagy gyűjteménye Vagy titkolják, és én nem tudok róla, mert az is lehet, hát honnan tudnám. Feltétlenül, ha nem mondja, de a többségében még őket is rá kell erre venni. Uh -huh. És Gábor, te miért, miért gyűjtesz filmet? É, nem is hasonlóképp, vagy úgy alakult ki, hogy, hogy amikor, amikor a VHS-eket megvettem, az, a, az olyan jó érzés volt, hogy, hogy úgy eredetiben van, úgy tök szeretni, külön kiemelt helyük volt ott a polcon, emlékszem, és akkor úgy a jó volt rájuk nézni, szerettem, hogy hogy, hogy a kezembe foghatom, meg hogy, meg, hogy tényleg igazából az az érzés, hogy, hogy, ez, hogy az eredeti. Természetesen az is akkoriban még a VHS-nél természetesen sokat számított, hogy ugye egy másolásra sokat romlott a minősége. És hát persze most a VHS-en belül beszélhetünk jó minőségről, mm -hmm. akkor az eredeti VHS közötteknak volt a legjobb minősége. Annyival durván egyébként nem, mint mondjuk gondol az ember, Tehát, mondjuk egymásolástól, meg pláne a 90-es évek végén már volt olyan jó a technika, hogy nem romlott túl sokat, de, de azért ez is számított. De, de inkább maga az, hogy, hogy, a, hogy a kezembe tarthatom, és valószínűleg ez ugyanazt tehető, hogy én mindig sok jobban szerettem, és hát abban is dolgozom bármi, meglepet, bármi a meglepetés, a nyomtatott sajtót, azt is sok jobban szeretem kezembe fogni az újságot, mint hogy a neten... A egére görgetem lefelé a cikkeket, van bennem valami ilyen, ilyen késztetés, hogy, hogy szeretem, ha itt vannak, megvannak, nálam vannak, megfoghatom uh -huh. a dolgokat, és aztán, aztán, amikor a DVD meglett, akkor igazából nem indult ilyen, na most akkor elkezdek gyűjteni, hanem, hanem kaptam ajándékba innen-onnan DVD-ket, aztán el, akkor van még Hát simán nagyon drágák voltak, 2002-ben még 10 forint volt Ajaj, egy gyűrűk ura DVD. Igen, igen, De megvettem, tehát tényleg így, így fog összeszorítva odaadtam érte a 10 forintot, és, és, hát, és hát ilyen hatomás becsbe tartottam. És akkor utána elkezdtem, elkezdtem gyűjtögetni őket és aztán ez így meg sem állt. Persze én is a kiskapukat megtalálva minél olcsóbban szerezni be a filmeket, erről majd biztos fog még beszélni, de, uh -huh. de hogy ez volt a lényege, hogy, hogy, hogy, hogy imádtam, hogy így, hogy így egyre többen is. És milyen színesek, és milyen szépek, és milyen változatosak. Igen. És, és inkább így maga az érzés, hogy hogy, hogy megfoghatom őket. Igen, nekem is ö, teljesen fontos dolog az, hogy, hogy ott legyen valami, és bármikor elérhető legyen. Nem, nem az legyen, hogy hú, te én ezt a filmet, ó, oké, akkor elkezdem letölteni, vagy arra Igen, szóval. az olyan macszerra, pedig már nem telik sok időbe. Nem telik sok időbe, de ö, nem tudom, ti hogy vagytok vele, ha én itthon a Fredinével este határozok, hogy oké, nézünk valamit. És odaállunk a nagy szekrény elé, és itt ott állunk öt percig. Mert nem tudunk dönteni, hogy hut, te, ezt megnézem, ád de ezt, ezt, ezt, ezt mutatom, ezt két éve már láttuk el, és nézzünk már valami olyat, amit inkább nem néztünk azóta, ö, vagy, vagy még, még ki se bontottuk, vagy ilyesmi. Igen. És én elképesztően imádom ezeket a pillanatokat, hogy a bőség zavarától, ö, hogy mondjam, igen, az öt perc, az még nem is sok. Igen, igen, igen még nem is sok, én több időt szoktam ezzel Pontosan. És, és utána így elővesszük, hogy á, igen, ebbe ez is, te, te, te, igen, ez is benne van ez a csávó, de hú, de ez 150 perces, hú, én addig nem fog tudni kibírni, és, és uh, akkor így megyünk lejjebb, hogy hú, te ez csak 85 perces, uh, igen, ez még belefér, akkor nézzük ezt, ez van kedünk. Uh, és, és én ezt rendkívül szeretem, és ahogy mondta Gábor, imádom a a, azt a látványt, ami ott van, és igen. nem egy tökéletesen összeélő akármi, hanem ez nekem olyan fajta, lehet, hogy iszonyat hülyén hangzik ez most a torrentezőknek, de olyan fajta gyönyörű látvány, hogy egy, egy rikító, sárga borító, mellett ott van mondjuk egy, egy tüzes színű akármi mellette, és mellette meg egy lila. Jékszik és yeah. Igen, és, és ez egyszerűen egy, egy olyan fajta ilyen pozitív löket, és akáránszor jönnek vendégek, akik még nem voltunk náluk, vagy nem voltak nálunk, akkor, akkor iszonyat büszke vagyok erre, és te mondják, hogy hű, hát te nem vagy normális, vagy olyan, igen. És hasonló. És ez, ez, ez nekem nagyon-nagyon fontos. És tényleg, tényleg bocsé egy, egy gondolat még, hogy, hogy egyfajta, azáltal, hogy megvan az a film, ez nekem egy kisebb jele a film iránt, hogy, mm. hogy haver, én megbízom benned, pénzt költöttem, ünnepeljük meg ezt a filmestét együtt. És megvan az egész csomag. Ott van a leírás, az extrák, meg minden. Én még azt sem bánom, az elején ott van az a, a céglogó, meg Satobi, a Dolby, meg stb. Ez mindig hozzátartozik. Igen. Ó, ez a, a nem átugorható, nem ásod, arról mondjuk le tudnék mondani, nem lopnál autót? Igen. Igen. Na mondjuk az felháborító, hogy miért kell megnézni, amikor én vizetem <gül> érte. Igen. Később egyébként nem tudom, a Jurassic Park Blu-ray megvan-e nektek. Ott például az van, hogy megköszönik a vásárlást. Nem az, hogy, hogy ne lopj, hanem csak bejön egy thank you. Igen, és, thank you. Igen, igen, én is láttam. Igen, az, azt én is láttam. Az, az például nagyon szimpatikus, több ilyen kéne. Igen. Uh, igen szóval ez, ez nekem hozzátartozik, hogy, hogy én megtisztelem a filmet. Lehet, hogy sokszor nem hálálja meg, és iszonyat uh, rosszul elköltött ezer forint volt az egész, de akkor azt mondom, hogy. Oké, okay, hát akkor uh, így így jártam, de, de nem tudom, nekem, ez így, így hozzátartozik. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk népakarotánál nem kell nekem is, hogy mondjam, alternatívákhoz nyúlnom. De. Uh, Nekem baromi jó érzés. Például kisorsolunk valamit a népokatában, és csak oda megyek a és bármikor megnézhetem, mert, mert jó pászol előfordult ez. Úgyhogy igen, ez, ez nekem, nekem egy nagyon fontos tényező. Még Gábor igen. akartál mondani baromit, ja, 5 perccel jövő. ezelőtt. <laughs> Nem, érdekes. Igen, azt, hogy, hogy én meg azt imádom, amikor van nálam valaki, az lehet barátnő, haver, társaság, tök mindegy, és, és akkor filmezés, és akkor én nem csinálok semmit, csak azt mondom, hogy válasz. Igen. És hogy így és én azt imádom, és tök mindegy, mit húznak ők ki, tényleg bármit. Igen. Lehet, hogy ezerszer láttam azt a filmet, lehet, hogy annyira nem is a szívem csücske, de amit ők kihúznak, azt megnézzük. És ez nekem tök jó érzés, hogy, hogy ők választhatnak, mert hogy itt rendelkezésre állnak Igen. a a, hát így elég nagy mennyiség, és akkor, és akkor teljesen mondom, nem is én szoktam választani, mert én azt szeretem, hogyha a másik választ filmet. Nekem jöhet bármi, Igen. mert mindegyik az, a, a, az enyém, meg itt vannak nekem, de, de azt hogy hogyha más választ. Csak én ezt akartam így hozzátenni, amikor erről beszélt, hogy, hogy választotok filmet. Hát meg még az is, hogy. Itt van, van egy opciós lehetőségek, tehát hányszor fordult velem is már elő, hogy haveroknál máshol voltam, és akkor mondtuk, hogy jó, nézzünk egy filmet. És akkor ott ültünk, nincsenek DVD-k, ott ültünk, hogy mégis mit kéne. Ment a google vagy valahogy ez sokkal Igen. sokkal jobb érzés, hogy csak így odállok, és akkor szépen bogorod vannak. Ja. Pontosan. Igen. Hát amikor itt volt a, a filmbarátok filmnézés, a Gergő megzoli, akkor is ez volt, hogy, hogy nem tudom, hogy 10 percen át tanakodtunk, amíg kiválasztottuk a rabasz az agy és a füstögő puskacsövet, és, és tényleg, ez, én, én tökre éveztem, mert én ugyanúgy voltam, mint Gábor, hogy, hogy én engem nem érdekel, akármit választottok, valószínűleg annyira rossz nem lehet, ha még megvan, igen. és igen, ez, ez egy nagyon szép dolog. Na, de akkor valószínűleg ami a legtöbb embert, a legtöbb hallgatót most érdekli, hogy, hogy sokat pofázunk, hogy mekkora a gyűjtemény, stb. De akkor tényleg mekkorák ezek a gyűjtemények? Szabi, te vagy a legfiatalabb közülünk, meddig jutottál a tíz év alatt? Ö, hát a gyűjtemény pontos számát nem tudom megmondani. Igen, ezt ő, szerintem én... mindannyian így vagyunk vele. De... Én megtudom. Meg Komolyan? <gül> Igen. Uf, de nekem mondja csak. Is, nekünk is nagyjából a 3 4 az, az fel van szépen kategorizálva, de körülbelül a gyűjtemén azon 1200-1300 darab lehet. Uh -huh. Nagyjából egy ilyen 1000 körül van, ami, ami pontosan tudom, hogy mi a maradék, az le van dobozolva évek óta, az majd egyszer lesz egy nagy lakásom, lesz erre egy szobám, akkor majd szépen ott kibakolom, azt rá fogok jönni, hogy hát ez már háromszor meg van. És ebbe sorozatok, meg minden benne vannak? Őszintén, olyan sok sorozatos uh, kiadványom ha. nincs. Uh, igazából DVD-k, Blu-ray, de abból ha. sincs sok. Tehát az, az mm -hmm. is egy, uh, egy, talán egy ilyen húsz darab körülbelül, ami a Blu-ray, mert csak egy éve van körülbelül uh, egyáltalán Blu-ray lejátszom, meg olyan tévém, amin érdemes Blu-ray-t mm -hmm. nézni, úgyhogy adja az dvd és film. Jó, akkor Gábor, pontos számot kérek. <gül> én ezt azért tudom egyébként, mert én amióta talán volt, vagy 10-20 DVD-m összesen, amikor elkezdtem írni egy listát róluk, és akkor egy Excel táblázatba beírtam egy sorszámot, filmcímet, műfaját, rendezőjét az évszámot, amikor készült, és az IMDb-csillagot. Úris. És aztán később még hozzátettem még két kategóriát, a host, amit mindig akkor teszek hozzá, hogyha megnézem, és akkor látom, hogy milyen hosszú tényleg. Tehát nem csak az IMDb-ből, hanem a valós hosszát, amikor a vége indul. Ezt akkor hozzá szoktam írni, meg hogy ilyen oszkár adatokat még hozzá szoktam írni, hogy jelölt volt, legjobb filmjelentes, vagy ilyesmi. Ez már csak ilyen mellékes. Ezért, ezt máig csinálom, tehát ugye 14 éve lassan bővül ez a lista, ezért tudom pontosan uh, megmondani, hogy, uh, hogy hány van. Jelenleg uh, 1560 DVD és BD van, uh, tehát az összes, uh -huh. és ebből 101 az, ami egyébként Blu-ray. tehát akkor ki lehet számolni, hogy hogy a mennyi a DVD-s. Igen, benne nekem sincs sok sorozat, tehát én nem is tudom, Trónokharca, meg, meg Doctor House, meg jó barátok van köből. Tehát, mm -hmm. hogy nagyjából így ennyi, ami így sorozat, azt nem nagyon ö, gyűjtöttem, de, de az is benne van ebben. Mm -hmm. ennyi az annyi. Na hát akkor én vagyok itt a lúzera körben, mely még szerintem ezer alatt vagyok, bár bevalom őszintén abba hagytam a számlálást egy két-három éve, de így sacra én olyan 900-ra mondanám, és mondjuk adtam is el az évek folyamán, úgyhogy lehet, hogy azzal együtt már meg lenne az ezer, de lehet, hogy nem. Uh, igen, és, és én is kategorizáltam egyébként egy ideig azzal a szándékkal, hogy hát, ha vannak más gyűjtők, akikkel lehet mondjuk csereberélni. De amikor rájöttem, hogy nincsenek, én legalábbis soha nem találkoztam olyan emberrel, Rájöttem, hogy mi a francért töltöttem itt az időmet, ilyen listázással, ABC sorrendbe írtam egyébként. És igen, aztán rájöttem, hogy, hogy ez tök felesleges, mert, mert nincs értelme. Egyetlen egy olyan ember volt, aki rávágta, hogy, hogy hú, te én is nagy filmjújtő vagyok, mondom, ne szívas, igen, van több száz, mondom, azt a mindenit. Akkor cseréltünk listát, ez még fősulim volt. És akkor... Oké, okay, adtunk at, at, egymásnak egy listát, és akkor ő mondta, hogy miket kérne, mert ő azt még nem látta, stb. Azt én is mondtam, mondjuk uh, elég fura film választéka volt, de mindegy, akkor uh, kértem, ilyeneket néztem meg tőle, hogy végül, mint a. vagy ilyeneket kértem tőle, jobban mondod, azt később meg is néztem, mint a uh, The Net 2. Jó, filmnek a yeah. második része, ami egy videó katasztrófa. Na igen, és akkor leadtuk a listát, megjelentem én a, nem tudom én, három-négy filmmel, amit ő mondott, aztán ő is elkezdett kipakolni, és mondom, mi a fene ez, hogy ő, ő, még ilyet, ilyeneket mondott, hogy mindjárt kikeresem. Mondom, mi az, hogy mindjárt kikeresed? Ezt nem, nem értettem. Yeah. Ez kijött egy ilyen, ilyen Igen. százas gurigával. Igen. És akkor mondom, ez mi a szar? Tehát... <laughs> és tele volt, hogy ilyen, nem tudom, hozott elő egy két háromszáz ilyen, ilyen másolt filmet, és így, mondom, ez nem ugyanaz. Ezz, öh. És akkor ott fogadtam, meg ez volt az utolsó pillanat, hogy én nem fogom ezt tovább csinálni, mert tök értelmetlen, mert, mert gyakorlatilag ti vagytok az egyetlen olyan emberek, akikkel így testközelből megismerkedtem, hogy beszéltem rendesen, akik tényleg követnek, vagy gyűjtenek olyan mértékben, mint, mint én. És igen. Úgyhogy én abba hagytam, de ez, ez nagyon beteg ez az Excel, amit te itt vezetsz. Én, az, én azért szerettem, egyrészt meg és hát nem nagy cucc az bővítén, tehát mindig, mindig elhozok egy, egy adag DVD-t, és akkor be, bevezetem a listában nem olyan nagy cucc két perc. És akkor így bővül szépen, hát sok-sok év alatt, de azért poén, mert ugye az Excel-nek köszönhetően rangsorolni tudom, ugye ABC sorrendben, az ugye arra jó, hogyha kikeressem, hogy egyáltalán megvan-e. Ha csak úgy rákeressek mondjuk az FH, igen, Shift f És azt is meg tudom nézni, hogy akkor most mondjuk egy mit tudom, hogy valaki van itt, és akkor most végjátékot akar nézni, a műfai sorban akkor sorrendbe teszem, műfajok szerint, és akkor látja egymás alatt az összes vígjátékot, összes horror, thrillert, kalandot, drámát, mindent. Mm -hmm. Az alapján is lehet keresgülni, ha mit tudom, jelent a rendezőnek a filmét akarja a rendező szempontjából, és akkor ki lehet nézni. Vagy az, hogy melyik a legkorábbi filmem, rögtön meg tudom mondani, melyik a legrégebbi filmem. Hmm. Ö, vagy hány, melyik évtizedből hány filmem van, így azt is meg mondani, hogy majd az évszám szerint is arra tudom rakni, vagy hogy melyik a leggagyibb filmem az IMDb szerint, melyik a legjobb. Tehát Aha. ezek ilyen poénok, így néha így szoktam így, így benyomni ott a, a sorokban a, a rendezést, és akkor így tesz sorba a filmeket, és azt így szeretem. Hmm. Nekem évek, évek, sok évig nem volt tehát abszolút leírva, aztán pár éve ö, találtam egy nagyon jó programot, bár csak megre, vagy nem tudom, hogy nekem-nekem van, az a Library Hunter, és ez pontosan erre van kitalálva. Uh -huh. Gyakorlatilag, hát meg be lehet vinni még film, vagy uh, filmeken kívül még könyveket is, vagy ilyesmi, de nagyon jó, mert csak beírod, rögtön fölhozza az összes színészt, még egy borítót is, uh -huh. meg mindent, hogy ebben a kis programban van. De, uh -huh. szépen, de gyakorlatilag csak magamnak, hogy én is rá tudjak keresni, hogy hát ez már megvan. Uh -huh. Uh -huh. Jó, hát meg az se rossz, ha mondjuk biztosítónak van egy ilyen listája, hogy <síns> Jó. Jó. Jó, itt szóba került már az előbb általam, hogy, hogy én adtam el filmeket, igazából nálam ez akkor fordult elő, ha, ha a film nem tetszett, tehát én elég sokszor vásároltam úgy filmet, hogy hogy nem láttam előtte, hanem mondjuk, nem tudom, jókat hallottam róla, vagy, vagy csak egyszerűen egy jó akció volt, és ú ez érdekesnek tűnik, vagy, vagy hasonlók. És, és akkor úgy voltam vele, hogy én ezt többet úgyse fogom megnézni. És akkor azáltal, hogy a hely az folyamatosan ellenség a filmgyűjtőnek, én éltem ezzel már, még ha annyira nem is sokszor, de egy nagyon jelképes álom, pont így a a követőimnek adtam el így mindig ilyen elég jó áron, uh -huh. és uh, ti hogy vagytok ezzel, hogy, uh -huh. hogy inkább azt mondjátok, hogy hát uh, ez hozzátartozik a gyűjteményhez, uh, nem szívesen váltok meg, vagy azt mondjátok, hogy nem, nem lelkizek ezzel, ami szarrannak mennie kell? Hát én, az, én az előbbi, uh -huh. tehát én, én a legrosszabb filmtől sem, nincs szívem tőle megválni, a vágy, sem megvettem, és oda került akkor sose adtam el. Olyándékba adtam néha ilyen duplikációkat, vagy ilyesmi, mm -hmm. de, de nincs szívem igazából megválni még a leggagyibbtól sem. É én adtam el, én adtam el azért, hát nem, nem sokat, de egy pár pedig adtam hirdetést, igen, hogy, hogy akkor van egy eladó lista, és szintén benne voltak ilyenek, hogy kétszer meg volt, vagy, vagy tényleg nagyon-nagyon nem vagy tudtam hogy soha büdös életben többet nem fogom megnézni, vagy annyira nem tetszett. Nem sok ilyen volt, meg már egy jó ideje nem. Tehát ez inkább így a 2000-es évek közepén, vagy második felében, tehát még 2010 előtt volt egy ilyen időszakom, hogy, hogy eladtam néhány DVD-t, de szerintem ilyen azóta köbben nem is. Tehát azóta már, már nem is veszem a fáradtságot, mert tényleg ilyen macera, meg most ezer most forintok éri, egyeztessek, meg rohangáljak, meg akkor inkább maradjon. De hát persze ne, én mondjuk nagyon veled ellentétben én alig veszek úgy filmet, hogy nem láttam. Tehát aznek, valahogy nekem ez a rizikó, ezt uh -huh. ez, ez, ez, ez, ez nem szoktam bevállalni, általában olyat veszek, amit láttam. Van olyan azért, tehát előfordul, körülbelül 60-70 olyan. Egyébként ezt, ezt nem tudom, erről lehet, hogy téma lesz, vagy mindegy, ezt most hozzáteszem, hogy ebből az, az én gyűjteményemből az előtt 60-ból körülbelül 60-70 filmet még nem láttam. Uh -huh vannak ilyen, ilyen kapott DVD-im, amiket Aha. még nem vettem rá magam, hogy megnézzem, és így köbben ennyit még nem is láttam, vagy, vagy csak így megvettem, mert kell a gyűjteménybe, és majd megnézem, és még mindig nem jutottam el odáig. Tehát már nem időként, hogy így, na jó, most akkor egy kicsit a gyűjteményből apasszuk meg azt, hogy azt a számot, amit nem láttam, és akkor berakok Igen. valami. Általában klasszikusokat, ezeket a ö, ciki filmeket nem, még nem tudtam rávenni magam, amiket csak úgy hülyeségből kaptam, vagy csak úgy poénból, vagy nem tudom, honnan kerültek már hozzám. Uh -huh. de, de még ennyi van körülbelül. Igen. Hát nekem is jó sok olyan film van, ami még eredeti csomagolásban van. A mafiózók sorozatot például, nem tudom én kb hat éve vettem meg komplettén és mindig bontatlanul ott van. És, és nem tudom, valahogy sok olyan filmnél érzem azt, hogy, hogy ennek még nem jött el az ideje. Nem tudom, hogy jönni fog az a, az a pillanat, amikor pontosan erre lesz kedvem, és ezt annyiszor megértem már, és, és tudom, hogy mindegyiknek el fog jönni a pillanata. Lehet, hogy 15 évig fogott ott rohadni, mert lehet, hogy lejátszani is sem tudom majd. De el fog jönni ez a pillanat, és, és tudom, hogy ott lesz, pont abban a pillanatban, amikor, amikor arra lesz kedvem. Úgyhogy én, én tökre nem aggódom az, az ilyen nem látott filmek miatt. Nem, nem én is meg. Én sem szoktam. Mondja csak, Szövi. Én is így vagyok, hogy uh, elég sok filmet, amit nem láttam, és csak jónak tűnik, jót mondtak róla, uh, megveszem, aztán majd ugyanígy eljön, majd egyszer az ideje. Igen. És addig szépen ott. ott Kivárja a sorát. Ja. De én mondjuk nem is szoktam kivontani egyébként a filmeket, amíg be nem rakom vagy ajátszóva. Tehát ha megveszem a filmet, akkor csomagolva rakom el. És amíg nem kerül lejátszomba, de én vontom. Ezzel egyszer csesztem rá egyébként, aztán lehet, hogy még van a nem kicsomagoltak között még baléj egy, egy rossz, egy cselejt, vagy uh -huh. egy vaki kapcsán, hogy basszus jobb lett volna, hogy ha hazavozom kicsomagom, akkor látom, hogy problémás és rögtön visszavisszem, e, ja. és ezt mondjuk itt hónapokkal később már nem tudom visszavinni. De valahogy mégsem, valahogy mégis inkább szeretem, amíg be van csomagolva, és amíg nem használom, addig, addig ki bontom. Addig védje az a kis... Jó. Annyi, annyi levegőt kapott a... <gül> Fakulnak egyébként a borítók, tudnak fakulni, hogyha úgy van tárolva. Aha. Nekem így be is a küvegezve. tehát így egy ilyen szekrényben vannak, ilyen üveges szekrényben, a legtöbb legalábbis. A sorozatoknak konkrétan egy külön vitrin van, ilyen Ikea-s vitrín. Egyébként, a, a, akit érdekelnek a gyűjteményeink, majd a csatolmányoknál találtok linkeket, ott meg lehet őket nézni, hogy milyen mértékekről meg milyen dizájnja van ezeknek. Jó, akkor az eladást tematizáltuk. Egyébként nálam pont esedékes lesz egy újabb eladás jó pár év után, mert hát néha így átnéztem a gyűjteményen, és például a déjà többet nem akarom nézni, például az úgy szembe tűnt a múltkor, hogy ez mit keres még itt. Az így nagyon nem, nem nyerte meg a tetszésemet. Ez nekem még megnézhetlenül figyel, úgyhogy. Jó, a hát. amúgy szoktál? Ö... Hát... Nem tudom, én, én, én azáltal, hogy Mondjuk a tudom, kettő, vagy előfordul. a duplikációnál előfordul, például a századik filmbarátoknál pont volt egy ilyen a Bud Spenceres 1000 ezer pofon ajándékba című ja, filmet kétszer vettem meg. Az volt egyetlen, a első és eddig utolsó alkalom, hogy úgy vettem meg egy filmet, hogy meg voltam győződve róla, hogy ez még nekem nincs meg, aztán otthon teljesen ledöbbentem. Mondjuk mentségemre más kiadás volt, tehát uh, egyszer a, az RTLS, es utána a, a, nem is tudom melyik volt az a másik kiadó. Na mindegy, az úgy megtévesztett, és azt úgy uh, erre felajánlottam. Egyébként tetszett a, a nyertesnek írt. Na, nagyon jó kis film. Uh, én nem tudom, tehát azáltal, hogy nekem duplikációm nem nagyon volt, uh, a, a, ez, ez, ehhez nem tudok hozzászólni. Ha olyan film van, ami nekem mondjuk annyira nem tetszett, akkor én azt nem szívesen adom tovább, mert nem akarok Igen. kicseszni azzal az emberrel. De egyébként amikor eladtam filmeket, adtam el olyan filmeket, amik nekem nem tetszettek, de tudom, hogy másnak simán tetszik. Úgyhogy akkor nem volt rossz lelkismeretem, uh -huh. úgyhogy nem tudom, nekem duplikációkkal nem volt eddig nagy tapasztalatom. Velem most kezd előfordulni az utóbbi 3-4 hónapban, talán egyszer, kétszer is előfordult, hogy olyat vettem meg, ami már meg volt, és akkor mert annyira egyébként még ilyen ezer fölött is még, még azt tudtam, hogy megvan. Aha. Annyi, annyit tudtam. De most már most már jutottunk odáig, hogy már, már kell a lista, mert, mert e, nem tudom már tartani. E, úgyhogy, úgyhogy most előfordult két, két filmet is megvettem, jó, nem drágál de nem voltak drágák, de kiadások vagy kiadványok, de, de azok ma megvoltak. És mm -hmm. igen, ilyenkor az már nem szenvedek azzal, hogy eladjam vissza, ugye, vagy nem tudom, akkor ezeket így. Föl szoktam ajánlani valami hát, krízi játékra. Vagy ja, ilyen. Ja. Hát mondjuk ha jó filmek, akkor persze, de ja, tehát, szerintem nagyon filmfüggő. Igen, igen. Mondjuk az, hogy rossz... hát igen, más kérdés, hogy az ember vesz rossz filmeket. Én igen, mert azok olyan filmeket, amiket én szeretek, de amúgy tudom, hogy rosszak. Tehát nekem például sok filmet megszépít az, hogy én gyerekkoromban imádtam, és tele vagyok olyan filmekkel, amiket én gyerekkoromban imádtam, de amúgy ilyen hulladékok. Például... És akkor, hát például földirányok csábítók. Jim Carrey, Jeff Goldblum, Gina Davis. Ja, ez a... a, évek... a csőre I, van a... a... Igen, ilyen földönkívüli, Ford... ja, ilyen földönkívüli lények. Ilyen földönkívüli lények, ilyen szőrösek, és akkor ja, így ja, ebbé ja, változnak. Az például, vagy Jackie Chan filmek tömkelege, vagy nem is tudom, van jó pár ilyen, ami a gyerekkoromban nagy, nagy kedvenc volt, de, de hát azért nem, nem raknám ki, ugye, nem az első sorba tenném ki, hanem hogy én magamnak ez jó, de nem, nem velem nagy dobra. Úgyhogy ilyenek vannak, de, de egyébként így én is csak ekkor szoktam ajándékozni, hogyha, hogyha nem, hogy több van belőle, vagy ha hogyha, hogyha annyira nem. Kell már, de ez ritka. Hm. Szabi? Nálam a duplikáció akkor szokott előfordulni, amikor leginkább olyan film, amit még nem láttam, mert azt egyszer, amikor megvettem, fölraktam, és nem tudom, azóta mindig átfutott rajta a szemem, és akkor most megint meglátom a boltban. Persze, ezek főleg a ilyen ezer forintos kategória. Mm -hmm. Megveszem, hazajöve látom, hogy, hogy már megvan, de ez főleg az azelőtt volt, hogy nem ö, volt így szépen leírva, kigyűjtve, kategorizálva. Uh -huh. Azóta, mióta ez megvan, azóta már nem nem fordul ilyen elő. És spontán kérdés, ami most így eszembe jutott, ez nincs is a listánkon, hogy ti szoktatok egyébként még ö, ö, ajándékba kapni filmeket? Mert nem tudom, nálam rohadtul az van, hogy a kezdetben ö, kaptam mindenféle filmet, de most az utóbbi, nem tudom én, jó pár évben, alig-alig, mert sokan roadtul nem tudják, hogy ez megvan-e már nekem. Uh -huh, igen. Igen, nem mernek, nem, nem mernek. Nem, mernek, nem mernek, Ezt nem is sodálom, és, és uh, nekem sem mernek venni, de én szoktam kapni filmeket, de azok, azokról tudják, hogy, hogy nincsenek. Meg. Tehát ez van adva, vagy általában úgy van, hogy mit tudom, főleg a családom <gül> szokott venni nekem filmeket, és akkor mit tudom én, szüleim, vagy mit tudom egy születésnap, vagy karácsonyra, hát ilyenkor általában ilyen drágább kiadványokat, blu-réjeket szoktak nekem ö, venni, és akkor és a le van és a drót is az öcsémmel. Úgymond megüzenem, hogy mi azok, amik, amik azok, amiket én nagyon szeretnék, hogy mm. <gül> amik nincsenek meg, és nagyon szeretném, de, hogy, de volt olyan is, hogy mit tudom, akkor az itt voltak a volt valami ötlet, és akkor végignézték a gyűjteményemet, hogy nincs meg, de most Aha. már ez kicsit sok időbe telne, úgyhogy erről már letettek. De úgyhogy inkább általában szokott lenni, hogy én így. Szólok, mert Jó. tényleg nehéz azért. Tehát nem is, már, tehát ilyen haverok nem vesznek nekem DVD-t, egy ajándékban. van. Ja. Igen. Hát esetleg publikusan, amit tumblr re kirakod a epic listádat, aztán. Ja, igen, akkor <gül> tudnak csemegészni belőle. <gül> Kicsit semmilyen hátsó szándékkal, megosztom a listát. <gül> Jó. Jó, akkor szerintem egy. egy nagyon izgalmas kérdés, amivel nekünk rendszeresen szembe kell néznünk, a, hogy hogyan próbáljuk megvédeni ezt az egészet. Mert rendszeresen van ez szerintem mindannyiunkkal, hogy, hogy te miért, miért vásárolsz, hát letöltöd ingyen. És én nem tudom, én. én olyan szinten allergiás vagyok már erre így a, az évek folyamán, és, és próbálom egyébként ecsetelni, hogy de hát ez, ez nem ugyanaz, meg ez a filmiparnak fontos, meg, meg ez nekem sokkal többet jelent, mintha mint egy, csak egy fájt nyomok meg így a merev lemezről, meg ilyenek, és nem értik. Tehát Igen. sokszor így egyszerűen feladom már, így mondom, hogy oké, okay, jó tudod mit csináld, amit, amit akarsz. Ennek elére sok, sok embernél már működött így a propagandám, nem csak így a podcasten keresztül, hanem van egy jó barátom is, aki egyszer kérdezett tőlem, hogy, hogy nem tudom-e, hogy hol lehet -e ezt megvenni. És ez volt a nagy hibája, <gül> mert azóta nem tudom, hogy kb. 120 DVD-je van és uh, néha egymással licitálunk, hogy ki tud többet vásárolni, mert megismertettem azzal a honlappal, ahol uh, rendelem. Uh, és uh, vagy esetleg nem tudom én, egy, van egy kolléganőm, aki életében nem vett DVD-t, de nagy trónokharca rajongó, és akkor mondtam neki, hogy te figyelj, most van trónukorca akció, 2000 forint, hát ez, ez semmi az első évadért hát, hát de 2000, és utána így levezettem neki, hogy mint, valami, mint valami róla telesoppos, már egy magam kondolottam <gül> egy kicsit. Hogy, az hogy részenként csak ennyi? Pontosan, ugyanez az. De <gül> yeah. figyelj, gondolj bele, most, most veszel egy mozijegyet egy, egy 90, percés, 90 perces filmért fizetsz ennyit. itt meg egy részért kapsz, nem tudom én, száz forintba kerül kb. per rész, és nézek, mennyi extrát adnak hozzá. Sőt, a trónok harca első még egy, egy családfa térképet is adnak, amiért én Anno öltem volna, mert nagyon jól jött volna. És hát persze, hogy megvette. És azóta megvette a második, harmadik, azt hiszem, negyedik évadot is, mert mindig felhívtam a figyelmet, hogy hogy te akciós, hát ez, ne, ez nem egy rossz ár, meg ilyenek. Tehát kicsit, kicsit hittérítő dolog van bennem, de sokszor egyébként tényleg esélytelen. Tehát így főleg a fiatalabbak, akik már az internettel nőttek fel, azokban egy teljesen idegen tulajdonság ez az egész. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem nektek még, még talán könnyebb is, mert az én barátaim, azok, az én generációm az már azt tényleg nem érti, hogy te idióta vagy, mit csinálsz, miért erre költöd a pénzed. Nagyjából ez, ez a reakció. És hogyan próbálod meggyőzni őket, ha, ha még megpróbálod egyáltalán? Öh, már, már azon túl tettem magam. De általában bejönnek, meglátják, aki először meglátja, kétféle reakció van. Az egyik, hogy, ú, de hülye vagy, miért csinálod ezt. A másik pedig az, hogy, ú, de király. Szóval Jó. ez is, ez is jön. Hogy amit én sokszor hallok, hogy de hát miért nézném meg valamit kétszer? Jaj. Nem, nem ismeritek ezt? De én én néz... ezt szerencsére nem szoktam. Hallottam, hogy másnak mondták, nekem még nem, de... Ezt ez én sem is. Mondja, hogy nézed meg többször. Mondom, beszélsz? Persze, Lesz. hogy ne. Ez, ez, ez tiszta hülye vagy. Hát van, van DVD-m, amit nem tudom, hogy 6-7-szer láttam már. Jó, nekem is bőven. Ez meg kevés. Bőven. Én, meg imád, én, nekem, én meg imádok olyan én újra nézni filmeket. Igen. Hát én időről időre imádok újra elővenni filmeket. Bocsánat, hogy kicsit egy off topic, csak <laughs> most mondtad ezt a trónokharcás első évadot, és rájöttem, hogy itt van előttem pont a föld, polcon fönt, hogy még azt nem bontottam ki, úgyhogy most kibontottam, és tényleg tök jó ez a család van, meg a vesztőkép. Ezt most néztem meg. <gül> látod, kira, látod kira. milyen jó, jó adom el a dolgokat? Igen, igen, igen. Ezt még nem raktam be, és még nem bontottam ki, ahogy mondtam, de most megbontottam, és király tényleg ez a... Már megyek is megvenni. Nekem <gül> <is. gül> Jó. Na, jó. Na, Gábor, akkor nálad... Van, van ilyen fajta törekvés, vagy, vagy egyre nehezebb ez most már? Ö, igen, igen, egyre nehezebb. Valóban én is abban azzal találkozom a legtöbbször, hogy, hogy, hogy torrent, egyszerű, hely, helykímélő, sokan arra az arra fogják egyébként, hogy hát nem tudják hova rakni. Hát már, már itt is tele van, meg, meg nincs ennyi hely, meg másra kell a hely, meg mm. hogy sok helyet foglal. Az meg ugye régen ezzel csináltak, a máshol a DVD-k, az már az is sokkal kevesebb helyet foglalt, amit mondtál is, ez a Stóz hengerbe, se többi. most már az sem, most már elég a, az, hogy vesz mondjuk egy-két egy terrás külső vínyot, én. és akkor azt telepakolja. filmekkel, és akkor azon van ugyanannyi film, mint neked itt az egész szobad falán, én. meg mit tudom én, ezen az egy kis cuccon, és, és akkor igen, azokkal egy nem, nem, nehéz egyébként így át... Ö, ö, Konvertálni őket Igen. erre, hogy, hogy tényleg vegyenek, vagy hogy ez mi a jó ebben. De, de azért, azért, amikor tényleg itt vannak néha vendégek, és akkor, és akkor látják, akkor mindig, tehát én általában mindig azt a reakciót kapom, hogy wow, mert ez sosem az, hogy de ugye vagy, meg miért nem töltöd le, hanem, uh -huh. hanem nem tetszik az embereknek, és, és akkor egy kicsit szerintem ők egy kicsit talán irigykednek is, megmondják, uh -huh. hogy hogy ez ilyen ez jól néz ki, amit ugye mi is tagadtunk, hogy tényleg egy szerintem én tök jó dísz, vagy egy tök jól néz ki alapvetően, és, és, hogy, és hogy nagyon jó ez a, ez a bőségszarú, és hogy ez általában tetszeni szokott a vendégeknek, és nem tényleg nem elfogultságból, mert az én haveré megmondják azt, ami a szívtucás. Hát Más is a helyzet, tehát tudják, hogy hol dolgozol. Tehát... Jó, ja, persze, igen. Akkor, igen, ez másik egyébként, valóban, hogyha az ember ebbe dolgozik, akkor egy kicsit azzal azonosítják, hogy jó, hát úgyis ez dolgozza neki ez ilyen munkaeszköz. Nem dolgoznék a Voxnál, vagy vagy nem dolgoznék ilyen filmes témában, ugyan, ugyanennyi DVD-m DVD lenne, mert ez, ez nincs köze hozzá. Ugyanegyszer ugyan, ugyan járnék moziba, csak valószínűleg többet költenék. De, de nem ennyi. Tehát az, az annak nincs köze hozzá, de ettől függetlenül azért néha persze elbeszélgetek emberekkel is, és, és akkor tudván, hogy ők tudják, hogy én nekem mekkora vagy milyen sok filme van, és hogy, hogy milyen jó ez a, ez a dolog, meg nekik is mondom, milyen jó néha elővenni, vagy választani, amiket most mi beszéltünk, és akkor ez az időnként persze megfogja őket. Sajnos valóban egyre nehezebb mert a mai korban, amikor tényleg ilyen két perc alatt legyen egy film, régen, amikor egy órá, vagy vízi, órákat kellett várni egy filmre, vagy egy napot, tehát ott hagyták a számítógépet a letöltése, és akkor reggel hátra lehozta. Uh -huh. Most már ugye ez semmi, tényleg. És innentől kezdve egyre nehezebb erre az embereket, ez tényleg azt kell, hogy ők is átérezzék azt, amit, amiről beszéltünk. Úgyhogy uh -huh. remélem hogy ezután egy kicsit majd többen fogják. Igen, és amivel én nagyon sokszor találkoztam, hogy, hogy de hát ezek rohadt drágák. És, és akkor kezdtem el így a beszélgetést, hogy de ezek nem kerülnek másokba. Tehát a DVD piac, most ez egy, egy, most sacra mondom, tehát pontos adatom nincs, de az alapján, hogy látom a, az oldalt, ahol szoktam vásárolni, Express.hu egyébként, párszor még Igen. lehet, hogy elhangzik. Én is, én is ott. Ö, ott lehet látni, hogy a filmes kínálatnak a nagyon-nagyon döntő része az 1000 forintig van, Igen. vagy 1500-ig. Max. Lehet így kategorizálni, hogy a DVD-ket dobja be az embernek. Tehát az... az új megjelenések, azok mondjuk elkezőnek, a, leg, a legdrágábbakról beszélek, tehát ott 3290 most már. Annyi, igen. igen. De, de ez, ez egyébként rohattól nem azt jelenti, hogy mindegyik ennyibe kerül. Tehát én például vettem olyan új megjelenéseket, amik ezer vagy 2000 forintba Simán. kerülnek. És ne felejtsük el, hogy marha gyorsan ezek le is csökkennek. Tehát néha kicsit már meg is sértődöm egyébként, hogy megveszem megjelenési áron, és két hónap múlva már akciós. Tehát ez Rá, mondjuk egy, egy szemétség. De, és akkor kezdek el ezekkel az emberekkel vitázni. Főleg amikor ö, tudom, arról az emberről speciál, hogy kb. kétszer annyit keres, mint én, mm. és rahatul is tisztába vele. És én mondom neki, hogy te figyelj, iszod itt ezt az 500 forintos energiát iddalt naponta kétszer, és simán, basszus, egy, egy, meg tudnád venni ezeket a filmeket. Te mondod, hogy szereted ezeket a fajta filmeket, és, és nem, nem drágák ezek. Tehát tényleg Igen. sokkal olcsóbb, mint hinnéd. A DVD már tényleg, tényleg, amikor amikor 3000 forint volt a, ilyen nagyon olcsó a friss megjelenéseknél, és akkor ezt ilyen kiírták, hogy ez csak 3000-ből. Szóval izé... a Batman kezdődik volt az első, ahol bevezették lehet idején, hogy. Lehet. Hú, az most az meg kipróbáljuk sok. ezt, hogy, igen. hogy most csak 3000 forint. És itt... meg már ez a legdrágább. Igen. És ö, ö, igen, tehát itt a. a... Pont is hogy ilyen pont, amit felírtam, amiről talán beszéltnénk most, hogy, hogy hogyan alakult ez a magyar DVD piac, mert ez az egy roppant izgalmas terület, mert a, amit sokan szerintem nem is tudnak, akik leginkább mondják, hogy milyen drága itt minden, hogy annó a VHS lényegesen drágább volt. Bizony. Tehát ö, emlékszem, hogy régen, amikor nem tudom én, 2000 forint volt egy, egy régi VHS, egy, egy nem tudom, akkor 15 éves film, akkor az már nagyon jó árvónak számított. Tehát amikor egy új VHS megjelenés volt, az is volt simán 3-4 ezer forint. És ö, aztán párhuzamosan... A -e cd így is maradtak. Igen. igen. Hát igen, az egy más terület. Igen. Ö, és akkor 2002 körül párhuzamosan ment még egy ideig, aztán a VHS-nek fontosan lement az ára és a DVD, az, az egy olyan áron került be így a magyar piacra, amit, hát hogy mondjam, sokan, meg, sok, sok embernél szerintem visszatartó erő volt még, mert én most kikerestem egyébként a legelső rendelésemet, a Express.hu-n. Nem tudom, Gábor, ismered -e ezt a funkciót? Igen, igen teljesített rendeléseknél. Igen, Látom, hogy az én nem első nem én. rendelésem 2004 decemberébe volt, ezen az oldalon, előtte máshogy vettem. És most felolvasom a legelső rendelésemet. Az első film a texasi láncfűrészes dupla DVD volt, ami, amit én nagyon szeretek. Tom hogy sokan nem így vannak. De <há> e, e, akkor fizettem ezért új megjelenéskor 4490 forintot, az igen. Megvettem az Ali G in the House-t, ami emlékeim szerint akciós volt, akkor volt 3000 forint. Uh -huh. é, és most jön az igazi döbbenet, hogy megvettem akkor friss megjelenésként a Pokember 2 dupla DVD-t, és 5490 forintot fizettem, Is. érte? Na most az igen. azért nézzük meg, hogy a mai megjelenéseknél Kb. felére csökkent, úgymond, ha nem, még jobban le az ár. És, és azért nagyon-nagyon brutálul lementek az árak, és hozzá is kell tenni ugyanakkor, hogy a kiadványok minősége is. Tehát azért ez sem szabad elfelejteni. Igen. Most, é most megnéztem én is az Expressben, én a memento vettem meg először 2006-ban. Az, az 999 forint volt. Aha. Meg a GoTrabigo 1-2, de az nem magamnak van. <gül> Valaki kérte, arra emlékszem, az nekem nincs meg, de, de azt vettem meg így egy csomagban mementóval, az valaki kérte, hogy neki kéne, meg nem tudom, és akkor megvettem neki így. A... É, Már rég néztem meg ezt a funkciót. 2006-ba kezdtem az express vásárolni, igen. És ö, hozzá kell tenni, hogy miért mentek így le az árak? Nem tudom, hogy Gábor, te benne vagy ebbe a, a, ebben a történetben, hogy ö, mi volt az a fordulópont szerinted, amikor elkezdtek le menni az árak és a minőségek is. Hát annyira nem egyébként, én is csak mint, mint vásárló, aki látja, annyira bele nem láttam sosem a bizniszbe. Hát ugye volt igen, ez a, ez a ez az elég drága időszak, amikor valóban, a, a, ahogy én is mondtam, hogy milyen drágán vettem mondjuk a gyűrűk urát, az egyik ilyen nagyon nagy befektető, egy befektető, befektetés volt, mert csak simán megvettem, bár mondhatjuk annak is, az éljen. Ö, ö, tetralógia uh -huh. az volt nagyon sokáig a, a legszebb, meg kedvencem, meg kiadványom ö, mondjuk máig nagyon szeretem ö, az, az ugye négy film DVD meg volt hozzá egy extra Aha. és az volt valami most is tudom 16-17 ezer. Uh -huh. uh, és akkor az ilyen úristenia hatalmas összeg volt. Ez a tojásos és verzió? Nem a tojásos, ez csak a sima... Ah. Hát így van egy ilyen tok, és akkor ah. a kihúzza az ember, és egy ilyen lapozgatós, ilyen műanyag tokokban van benne, és akkor így lapozgatja az ember a DVD-ket, meg bele Aha. van azt egy kis könyvecske, ami minden négy filmben a szereplőit arccal mutatja be meg. És a többi, tehát 2003-ban vettem, uh -huh és akkor, akkor ezt gyűjtöttem is, tehát ezt nagyon, -nagyon akartam, uh -huh. erről így álmodoztam, és nagyon örültem nekem, amikor megletnek meg utána, itt csak az volt a kezemben, megnéztem, nem, nem tudom hányszor, mert a rendezői verzió is rajtuk van, meg az eredeti verzió is rajtuk van mind a kettő egyik filmből minden négyből, és azt nagyon szerettem, és hát ugye az is még tizenvalány ezer volt. Aztán tényleg így valóban, hogy beszéltük ilyen 2005-6 környékén, kezdett csökkenni, vagy hát akkor már ugye a lehetett venni filmeket, ugye és akkoriban a 2000-es évek első fölében a közepén nagyon-nagyon nyomták ezeket a Magazinokat, amik egy DVD melléklettel jelentek meg. Igen, Na, és pont ez, ez, ezek, volt, igen, a, ez volt. Ezek az az azért egy kicsit megölték ezt a dolgot, mert uh, persze több agyib kevésbé nagy filmek voltak, de aztán elkezdtek beszállingózni nagyobb filmek is. Jó. Uh, például mi a Voxnál is volt olyan, hogy csomagoltunk a Voxhoz DVD-t. Uh, 2000, nem is tudom, talán 4-ben. Mikkel? Vagy háromban. Ö, és egész jó filmekkel indítottunk, aztán amikor eljöttünk, hogy, hogy így a tehát, jelek, például Samalan uh -huh. féle jelek volt hozzá a csomagba, meg szörnyerté, meg ilyenek. Tehát tényleg így nagy ö, hollywoodi filmek. Ö, és hát persze anny annyival drágábbak voltak, de aztán utána mi is csak ilyen, már hát, ne szólj volt, akkor már még kisebbek, akkor azt már olyanokat, olyan hogy el tudtak csak szerezni, ami, ami már nem ért meg, és akkor mondtuk, hogy hagyjuk inkább a francba. Uh -huh. Hogy annyival nem érte meg egyébként a, a drágítást, tehát annyival nem vették többen a dolgokat, amikor már ilyen kevésbé ütős filmek voltak. Uh -huh. És voltak ezek a magazinok, amik igazából csak azért jelentek meg, hogy a mellékletet el tudják adni vele. Hát igen, igazából, a... hogy nem is volt magazin, nem, nem is volt újság, csak, csak egy, egy ilyen... Poster mondjuk benne, én, ja, vagy DVD mit tudom, milyen magazin Én például a hollót így vettem meg Nekem még. is volt jó pár, tehát én is sokat ja. vettem Igen, Holló, azt, azt hiszem nem amíg, szóval lehet tőle nekem is ja. Volt jó pár ilyen film, és akkor is megvettem ezeket mert tök jó lehetett DVD-hez jutni akkoriban, még drága volt nagyon És, és akkor, de ez valószínűleg egy két akkoriban egy kicsit kinyírta, aztán meg is tűntek ezek egy idő után aztán belekerültek ilyen ö, szerzőjogi problémák merültek föl ezzel, hogy ezeket így ki lehet -e adni hanem pedig ilyen fixáron, amúgy alapvetően kéne meg. Volt ebből balhé akkoriban, aztán ezek meg is szüntek a francba, Éh. és ugye lementek, lement az ára a DVD-knek később. Hát valószínűleg ugye már nem tudták volna olyan drágán eladni, és mentek le az És éppen azért érdekes, hogy a Blu-ray viszont nagyon sok ideje nem megy le. Tehát a hát, blu ray szerintem akciós, nagyon... Van. Hát vannak akciós, igen, tehát de. itt is vannak akciók, de én egyébként például a Blu-ray-eket még, még mindig drágállom. A DVD-ket már nem, a blu Blurriekbe az akcióba tényleg ki lehet fogni, ott mondjuk ilyen két-három ezer az, hogy, ú, az már nagyon király akció. Hát az én vettem már? Ezerért is egész. Hát, de azt mondjuk sok, tehát mondjuk ilyen premier filmek, tehát mondjuk több évvel, a, vagy so sok, sok idővel a megjelenés után, mondjuk lehet, hogy ezer is lehet kapni. Vagy régebbi filmeket, de új filmeket szerintem még mindig nagyon drágák ahhoz, hogy ez a mi miac működjön. És ugye ez egy kis piac Magyarország, és a Disney sem véletlenül hozta be ezt a megszorítást, hogy nem jelenik meg blu ray en mert egyszer nem veszik az ember de nem is tudják olcsóbban leadni, mert akkor mindenki másnak le kéne adni, és ez egy ilyen ördögi kör sajnos. Igen. De hogy nincs akkor a piac, hogy szerintem hogy a Blu-ray Blu uh, vevőt kiszolgálják, vagy a vásároló kiszolgálják olyan ára, amit ők meg tudnak fizetni, és szerintem az emberek többségben mindig drágálja uh, a Blu-ray-eket, szerintem a DVD-re már nem lehet kifogás valóban. Igen. Igen. Még csak azt akartam mondani, hogy szerintem a Blu-ray azért is nem megy le, és a DVD meg azért olcsó, mert azt veszem észre, hogy inkább a Blu-ray-en adják ki most már az ilyen gyűjtői, limitált hasonlókat DVD-ből, pedig sokkal kevesebb van. Ami... nagyon pakolnak már DVD-re. Alig, tehát minden pont... már Blu-ray-re Úgyhogy a DVD-k már nagyon fapadosak, ezért lehetnek ezer forintok, gyakorlatilag csak a film. Igen, nagyon lenyomták az árakat, mert pont ezek a magazinok ö, azt, azt az érzést keltették így a vásárlókban, hogy basszus, ha megkapok egy ilyen filmet ezer forintért, akkor mi a francért, vegyek ezerért. És, és emiatt egyébként láttam egy érdekes cikket, nem is tudom, hol voltan az Eonfluxon, hogy mi Magyarországon a legjobban eladott DVD. Hm. Nem tudom, tudjátok-e a választ? Azt nem. És azt hinné az ember, hogy nem tudom, mint gyűrű, kura, vagy hasonló, és nem, ha nem csolnak az emlékeim, Wesley Snipes-al a harc mestere Beszere. című, ö, ö, igen, mert ez is ilyen ö, ilyen magazin melléklet volt, és iszonyatos mennyiségben igen. termeltek ebből. Ö, nekem is megvan egyébként ez a, ez a film. Hát, ne, nem, nekem nincs meg. Nem, nekem túl, is jó, nincs. nem túl jó. Én moziban láttam, igen de és meg. És... Ö, és Tényleg, rengeteg ilyen fajta film. Ez a, volt. volt anno ez a Best Hollywood nevű oh, igen, best Na Hollywood. Ez eh, iszonyatosan eh. rá specializálódott ez erre a piacra. Be is csődölte idő után. És igen, tehát az a baj, hogy még amikor be is fucsoltak ezek a magazinok, így már annyira lejjebb kellett vinni az árakat a normál idézőjelben, normál kiadóknál is, forgalmazóknál, hogy egyszerűen muszáj volt a termékek minőségét is lejjebbünni. Tehát emiatt történetet az például, hogy, hogy mi korábban mondjuk 5.1-es hangzással adtak ki utána már csak sztereóba, extrákat lehagytak, csonkított kép, meg, meg ilyenek, és nem tudom, az U571 megvan-e nektek például? Azt mondom, az megvan, igen. Ne, igen megvan. Nekem még a legelső kinoveltes megvan, kiadás van. Szerintem meg. nekem is a kinoveltes van. Meg. És nem tudom, én... 116-as a sorszám, úgyhogy nagyon korán vettem. Igen. Én még 570 kilobájt boltba vettem annak idején. Ha. Még ott is árultak a kezdetekben DVD-ket. És az például egy iszonyatosan pazar 5 nem tudom, hogy hányfajta hangsáv van, DTS hangsáv, Dolby 5.1, minden. És aztán a Kinovelt az egyszerűen így eltűnt a magyar piacról, mert túl drága és úgymond túl igényes volt. Utána kiadta, nem tudom, azt mondom, a Budapest film, már csak, már csak 5.1-es magyar hangzással, utána később megint megjelent egy, utána már csak sztereóba. Tehát így kell elképzelni a fontos romlást, a képminőségnél így annyira nem láttam szembetűnő változást, inkább csak tényleg így a, a kiadványok voltak sokkal, sokkal igénytelnebbek. Tehát például régebben nem ezek a fekete tokok voltak például jellemzőek, hanem ezek az átlátszóak, és mondjuk belül is Igen. volt borító, meg ilyenek meg. Igen. Tehát ügyeltek, tényleg egy, egy szép kiadvány legyen. Azt most már így a, a fekete tok, már azon belül is egyre gagyibak, már olyanok vannak, hogy, hogy ez a újrahasznosítható jel van a, a borító alatt, ez nyilván ismeritek már, hogy még, még könnyebb legyen az egész, tehát még, egy, nem, még csak nem is egy masszív tok most már, még aztán ezek a papírtosakos borzalmak. igen az borzalmas. Igen, tehát van néhány is... olyan, amúgy. Én, én is, tehát nekem így a, a DVD-gyűjtős korszak elejéről van egy pár ilyen szégyenfoltom, ahol igen. Ö, másoltam TK-ból, de ezeket mind idővel pótoltam. Volt, hogy például pont ilyen papírtosakossal, és utána ö, beraktam egy normátokba, meg ilyenek. Ö, de igen, tehát most már. Ma azt nem is tekintem, hogy a gyűjteményem részének milyen másolt volt. Mert valahogy nem, nem, nem jó az érzés annál, ha lehetek ilyen sznob. Ez simán szerintem, meg ugyanis van, hogy ezek a kis tehát eredeti DVD-t kaptunk, vagy volt hozzá a amihez, csak viszont egy ilyen kis papír uh, icipicitokban, nem az, tehát most ja igen, igen, aha. ez a CD Igen. igen, igen. Jó, jó. és akkor na, hát azt, ezt most ezt így nem fogom bele, hát, hova tegyem ezt így? Uh -huh. Úgyhogy vettem egy üres tokot, vagy hát többet természetesen a csomagban lehet kapni, és uh, leszedtem a netről faszán a borítót, és színes nyomtatóval kinyomtattam, és akkor megcsináltam magamnak, hogy be tudjam tenni a gyűjteménybe. Ilyenek. Például, is a, is a, a nem is tudom mi volt, meg, meg a Tom Tickler film, a Heaven, a két bencsítte, meg volt még egy-két ilyen, a azt hisz, hogy egy hogy 2 volt, miatt amúgy januírt csináltam meg. A 2? Nem, a VAPE 1 volt. 2 nincs meg. A VAPE 2? Millanat. Uh... Nekem nincs meg, azt addig <hí> nincs meg tudom mondani. Nem is látta? Nem láttad? Na, akkor simályosan pótolni. De, de simán meg lehet nézni, nő. Én teljesen el voltam a VAPE 2-vel amúgy. Na. Ez a Szerintem beszél. Gergő pártján állnék. Á, nem, nem. Ezt nem mond. Gergő sem ért mindenhez, amit mond. Jó. Igen, úgyhogy a, a Blu-ray témáról később még beszélünk, mert ez is egy tényleg nagyon izgalmas kérdés. És na, akkor, akkor retrozunk egy kicsit, hogy Igazából Szabinál akkor nem áll fenn ez a kérdés, hogy, hogy mik voltak az elsők. Ö... Egyébként összeírtam nagyjából. De VHS is volt? VHS, amit kaptam, Aha. de azok már nincsenek meg. Az mindegy. De, de az oroszlán király és az egy bogár élete az, ami, Aha. ami akkor még voltam szerintem 6-7 éves körülbelül, vagy nem is tudom. Az, az a kettőt azt, azt sokszor láttam Uh -huh. nagyon szerettem gyerekként. Az, az biztos, hogy az első között volt ez a kettő. Igen, a, a emlékezetes, hogy a Disney VHS-eken mindig voltak előzetesek. Nem igen. Igen. tudom, erre emlékeztek-e. Hóth idegesítő volt. Nagyon idegesítő volt, de aztán bevezették a festmenüt. Igen, és igen. És igen. lehetett ugrani ezeket. Ja. Akkor még nem volt fogalmunk, hogy mi következik a DVD-s érában, hogy igen. átugorhatatlan dolgok. Ja, Gábor, első VHS, ami mondjuk nem másod volt. <gül> ja, az Igen, Matrix, az mondtam. Igen, a Matrix mondtam, amikor egyszerre vettem a, amúgy a bajós árnyakkal. De a El utában... verzió, vagy nem? VHS bajós árnyak. Szinkronos. Szinkronos, szinkronos volt, igen, szinkronos volt. E, igen, a Duna volt még a Virgin Megastore, imádtam azt a helyet. Aha. E, azt ismerted, de... el. Ismertem, de ritkán voltam ott, én a, a oh. Fotex Recordsba vettem annól a bajlós árnyakat, és napokig jártam vissza, mert tudtam, hogy megjelent, és mindenképp feliratosan akartam, de ha? annyira a szinkronos nyomadták, mert ott nagyban reklámozták, hogy igen, készül ebből feliratos is, ami rohadtul nem volt jellemző akkoriban. Nem is emlékeztem, hogy volt. És, és uh, direkt, nem tudom, én kikönyörögtem, hogy basszus, hol van ez a feliratos verzió, itt reklámozzátok, de hol van. <gül> és akkor direkt rendeltek oda, és nagyon boldogan Na, jó, jó. Jó. Nem tudja, a Virgin meg azt Star be, cukorka nem tényleg beszabadulni a cukorkabolatba, tényleg igen, a kis kisgyerek. Kis én nem is csak a, a, a filmzenei részlegen töltöttem el órákat, <gül> egy belehallgatván a, a CD-kbe, meg nézegetve, én, hogy melyikkel mi van, imádtam a filmzenéket is. A másik pedig igen a filmek, és ott vettem meg az első ilyen VHS, eredeti VHS-eket. Mm -hmm. Nagyon sok ott, aztán sajnáltam, amikor bezárt. De jaj, és ott vettem a bajosányokat, és akkor tudom, még a... A mélységtitka a nagy kedvencem, és azt vettem, uh -huh. még meg emlékszem, hogy az elején. Még... Aha. Jó, hát az én első VHS-em lehet, hogy kicsit szikis lesz, de hát aki élt a 90-es években, az tudja, hogy egy meghatározó film volt, az a több mint testőr volt. Mi van? Jee. volt. Nem, nem, nem, nem, teljesen jól a több mint Hát ott szerintem kevesen voltak nem szerelmesek vitni Houstonba akkoriban. És, és Kevin costner természetesen a lányok. Hú, ez jó, hogy Természetesen. Igen, ez az a film, amit így napig szeretek. Tehát akármilyen, úgymond cheesy, szép magyar szóval, de, de, na, de ez egy jó film szerintem. Tehát... Ez egy hatásos butácska film, de, de Igen. nagyon jó filmzenével egyébként. Igen, igen, az is jó volt benne. Na, de akkor Szabi, első DVD mi volt? Ez is azt tudom mondani, amit, amit először kaptam, és amire igazán emlékszem, hogy sokszor láttam, ez a Tigris színelép szívű, <gül> ilyen micimackó el vagy nem is tudom <gül> mi. Egyébként pár éve láttam rettenetes. Nagyjából ezt, ezt mondanám az elsőnek, amit így először magamnak vettem, azt nehéz megmondani, talán az is valamilyen ilyen Pixar lehetett Némo nyomában. körülbelül a, a körül ilyen 2004, azt hiszem az a film. Ja, 2004-ben jelent meg dvd vagy... Majd... Igen, nagyjából akkorül kezdtem el saját magamnak venni, és, és valamelyik uh, szerintem a Némo lehetett. Az még mindig megvan már, Uh -huh. Már kicsit megfakulva. Gábor? <gül> uh -huh. Nekem az első az a, azt kaptam, egy pont akkoriban, a 2002 amikor korácsán, amikor meg a, a DVD lejátszom, és akkor kaptam egy nagyon kedves barátnőmtől a Gyűlölet című filmet, a Mátyó Kasszovic-os tudta, hogy én nagyon imádom azt a filmet, Úgyhogy az, az hivatalos az első, mert e, egy nappal megelőzte azt, hogy másnap megkapjam a szüleimtől a Gyűrű Gyűrű Szövetségét. Uh -huh. <laughs> tehát, e, az volt e, a második így ebből a szempontból. És ez a kettő volt az első. Amit így magamnak vettem első, az talán, a, talán az X-Men 2 volt. És az ilyen nagyobb beruházás is volt, tehát az ilyen kicsit hanem, jól emlékeim emléke, szerint volt, de Mm -hmm. de az, nagyon imádtam, és ilyen tök jó volt a menüje, meg az emlékszem, hogy én nagyon imádtam nézni, és így csomót meg. Azt hiszem, az X-Men 2-t vettem meg, igen. Aha. Jó, Elősz. hát nekem ö, nekem egy melléklet volt, a házimozi Mellé? magazinnek volt egy, egy melléklete ez a film, és hozzá kell tenni, ugyanakkor ez a házimozi magazin, ez nem ilyen alibi volt, hanem tényleg egy Házi mozi magazin volt, tehát ott voltak én félig-meddig érdekes cikkek is, és ahhoz adták hozzá az Invázium című filmet mellékletnek több fekélyt. Ó, az nekem hiányosságom. Azt nem lehet beszerezni. Már nem, igen. Nagy nagyon régóta nem, és, és én akkor lemaradtam, és azt itt tök szeretném. Ja. Igen, és, és én nem is ismertem azt a filmet előtte de ö, akkor a sztárparádé volt, már így a borítóról lehetett látni, tele yeah. van híres emberrel, Robert Rodríguez filmő már akkoriban, félig meddig azért egy név volt, és, és láttam, hogy, hogy azt hiszem DTS hangzás is van, ami egy, egy házi mozi mellékletként kicsit meglepő de uh, Dolby Digital egy DTS hangzás, és hát friss házi mozis uh, tulajdonosként ez volt így a legfontosabb, hogy úristen, hajjam őket minden irányból, és hát uh, erre esett a választás, és, és egy uh, teljesen jó, kicsit guilty pleasure film, de, de uh, én, én azóta is szerettem ezt a filmet, úgyhogy igazából soha rosszabb uh, első DVD-t, aztán azt a második az volt az új 571, a Kinobeltes uh -huh. kiadás. Úgyhogy én szerintem egész jól jártam. De akkor térjük is a következő generációra, Szabi első Blu-ray-ed mi volt. Ezt uh, ajándéba kaptam még bőven azelőtt, hogy lett volna egyáltalán Blu-ray-em. Uh, uh, Köszönöm Viki Barcelona. Ó, oh, ez melléklet volt? <gül> né, ne, hát nem tudom, kaptam. De Volt mellékletbe, igen. Uh, Sose láttam, még azóta se, nem is érdekelő érdekelőszintén. Ez ez woody jelen. Pedig fő. még egy jobb woody jelen egyébként. Aztán az első, amit saját magamnak vettem, amikor megvettem a, a konkrétan Xbox One-t, és ugye azon nézem Aha. a Blu-ray-eket, a szajiszitek, hanem a Drive. Na <tán> te. <tán> <tán> <Not this. tán> bizony, bizony. De melyik uh. a Sima Blu-ray, vagy a DigiBook? No, nem, nem a DigiBook, a Sima Blu-ray. Az, az már ez nagyjából ilyen tavaly szeptember környékén volt, és akkor se volt túl drága, szerintem egy ilyen két-három ezer volt. És gondoltam, nem volt még meg, meg DVD-n, gondoltam, megveszem. Már láttam előtte is, én is szeretem, úgyhogy. Igen, és egy kiváló ö, kiadvány egyébként. Tehát ilyen, ilyen mondhatnám akár referenció kiadványnak is, mert gyönyörű a képe és a hangja. Igen, Tehát igen. aki szeretne uh, házimozi rendszert teszteni, az, ez egy nagyon jó választás erre. Gábor, első Blu-ray. Nekem az első blu ray Ezt szintén kaptam, valahogy mindig így jön ki. úgy, hogy egy ilyen, egy ilyen sajtóeseményen, egy ilyen karácsonyi sajtóeseményen, és még nem is volt Blu-ray lejátszom, amúgy a film pedig a, a Sötét lovag volt, Uh -huh. úgyhogy még, még egy jó pár évig, vagy hát egy-két évig szerintem, vagy nem is tudom és azt mikor lett Blu-ray lejátszom, egy év egy másfél évig a polcon porosodott mert nem tudtam volna lejátszani uh -huh. aztán utána ö, vettem lejátszott, később és akkor utána már persze azóta gyűjtögettem, addig nem, addig csak, addig csak az az egy Blu-ray-em, vagy másfél évig csak úgy egy Blu-ray-em, ott porosodott Uh -huh. A sötét lovag, de aztán lettek társai végül szerencsére. Úgyhogy ez volt az első. Igen, hát uh, akkor én is beszállok a sorba, nekem is hamarabb lett uh, Blu-ray-e, mint hogy lett volna egyáltalán lejátszón. Uh, én külföldön vettem meg a Steve McQueen-től a Lemon című filmet. Nem tudom, ismeritek-e? Ilyen Azt autóversenyzős. Azt nem láttam. Azt én, nem láttam. Én, én gyűjtöm a Steve McQueen filmeket, mert a kedvenc színészem de itthon már nem volt film, amit ne vettem volna meg, amit ne adtak volna ki. Úgyhogy külföldön így kerestem a lehetőségeket, hogy ha már itt vagyok, akkor, akkor vegyek valamit, és hát úgy adtam vele, hogy ez egy jó választás lesz, mert hang, meg a kép is látványos. Hát a film az önmagában egy kicsit keltő volt, de hát ennek ellenére ez volt az első Blu-ray-em és az képeső régi, régi film egy egész szép is volt a képe emlékeim szerint, úgyhogy nekem ez volt. De akkor kicsit menjünk tovább a kiadványok terén, mert itt vannak, vannak még érdekes dolgok, amikről beszélhetünk, hogy például mit mondanátok, hogy mi a legértékesebb kiadványotok? Tehát ha azt mondanátok, hogy most azonnal el kell adni valamit, mert nem tudom én, elromlott a a hűtő, <gül> akkor mi az, amit szerintetek a legmagasabb áron tudnátok pénzét tenni? Um, nem eszmei ne... értékről. Ah, ah. Hát nem eszmei értékről, nem is tudom. Ami, ami Konkrétan tudom, hogy ami a legdrágább volt, amit valamit vettem, az a Harry Potter gyűjtemény, mert azt egy szépen kivártam, hogy nem fogom megvenni egyesével őket, hanem szépen kivárom, amikor kijött a nyolc rész, és akkor megvettem, azt hiszem, 12 ezer forint volt nagyjából a teljes gyűjtemény. De Blu-ray-en, nem? Ö, nem, azt hiszem, igen, DVD-en. A dvd, már DVD mert... most már ilyen 7 ezer forintért Igen, jöttem. láttam, de ez, ez akkor volt, amikor Aha. szerintem a nyolcadik rész kijött, és akkor szépen Aha. egy ilyen, egyébként jól néz ki egy ilyen szép egyen dobozba, uh -huh. és akkor az ilyen nagyon friss frissen volt, de azért most már nem kapnék annyit, az biztos. Ami ilyen már-már eszmény értéket képvisel, az itt van egy ilyen kereszttapagyújteményem, ilyen kicsit ilyen bőrhatású, szépen összecsomagolt, Aha. elég régi kiadás, de van hozzá teljes extra bónuszlemez, és szerintem ez ezt őszintén még soha senkinél nem láttam, hogy ugyanez meg lett volna, meg még így a neten se. Mm. Hogy, hogy nem, is, nem is vagyok benne biztos, hogy igazából magyar kiadása. őszintén Őszintén ez, ezt kaptam ajándékba még nagyon régen, tehát egy ilyen, nem is tudom, 7-8 éve. És ez, ez talán az, ami, ami ilyen különleges darab igen, ezt azt hiszem láttam, de joglejárt volt, elég hamar. Na, most próbálok rákeresni. De Gábor esetleg akkor... E, nekem mint a legértékesebb, amit a legdrágábban került ide, az a, a James Bond Pluray gyűjtemény. Ja, aha. A 24 Feres. Nem kofferes, nem... ez már a blu ray volt kofferes? Az még DVD volt, nem? Az még DVD? Aha. Igen. Ja, az vicces volt egyébként egy kis sztoriából kapcsolódóan, hogy hát nagyon drága volt. Tehát azt akkoriban sok-sok e, éve biztos nem tudtam volna megvenni. Viszont édesapám nagyon szerette a, meg imádja, a James Bond filmeket, ő gyűjtötte és az ő e, rajongásra rakadt rám e, át e, a Bond filmekkel kapcsolatban és akkor megléptem egy olyat, hogy vettem egy, egy ilyen kis koffert, és abba a külön a filmeket szereztem meg, és akkor úgy kaptam meg. Tehát nem azt a verziót, hanem én egy saját kis ilyen homemade kofferbe. Mm -hmm. Mert hogy mégiscsak legyen neki, és az jó. Nem, ez a ez a Blu-ray gyűjtemény az összes film egybe, azt nem is tudom, most ilyen, nem is tudom, 30-40 ezer forint? 40 azt hiszem, 39 mm -hmm. ezer forint. Rárulják. Van egy egyik kedvenc kiadványom, a jó pár évvel ezelőtt külföldről rendeltem, halálhajónak egy ilyen nagyon fasz kiadványa, egy ilyen nagyon érdekes horror dobozban van benne, amit ki kell nyitni felül, és akkor úgy szedett ki belőle külön a DVD-t, meg a könyvet, meg ami még benne van. Azt azért még most is körülbelül ilyen 60 font árulják, Úgyhogy még az egy ilyen uh, értékesebb kiadványom. Valószínűleg egyébként vannak olyan ritkosságai, amikről nem is tudok, hogy az már ritkaság, mert Igen, már, Igen. Rog, tudod, ez valószínűleg is így vagytok, hogy már lehet, hogy ezer éve jog lejárt, és valaki a fél lábát odaadná, értheti meg nektek, ott porosodik régóta a polcon, mert hát annó régen vettétek meg. Úgyhogy lehet, hogy vannak itt értékesebb, vagy olyanok, amikért valaki nagyon sokat adna egyébként, de az ilyen különlegesebb kiadványokból talán ez, még a Blade Runnernek ez a ez is szintén külföldről kapott ez a fém dobozos verziója van benne, ami eredeti filmkockával meg, uh -huh. meg mit tudom én, még azt talán, de, de az a halálhajós meg a Bond az annál értékesebbek. Uh -huh. talán, talán azok. Igen. Igen, én előbb említetted, az ilyen gyorsan joglejárt ilyen gyöngyszemek, amik azok azóta se adtak ki. Nekem például a Frankenstein gyűjtemény ilyen Hm. anno egy nagyon szép csomagolást kapott, ilyen öt darab film, négy lemezen, és azt hiszem, Frankenstein az örök érvényű gyűjtemény, vagy valami ilyesmi a, a neve, és pont nemrég néztem újra a filmeket, hát nem mondom, hogy mindegyik olyan, olyan jó, mint az első, vagy akár a harmadik, de szerintem nagyon nagy ritkaság most már, és anno emlékszem, hogy 2005-be vettem talán, és akkor 2500 forintért árulták, és, és először azt hittem, valami, valami szoftverhiba vagy én, nem tudom, tehát irreálisan olcsó volt. Uh -huh. Akkoriban egy film 2500 ért egy jó árnak számított, nem hogy öt. Egy olyan kiadvány rá, ráadásul, amihez nagyon jó extrákat is adtak. Tehát önmagában az, az extrák szerintem 2500-ot megértek volna, nagyon jó kis dokumentumfilmek voltak azon. Úgyhogy ezt már azóta is többen kérdezték, hogy, hogy van-e még ebből, vagy akármi, hogy hol szereztem ezt. Ami még talán ilyen, az a haló-haló sorozat. Soroza. Abból kiadtak sok-sok részletben az évadokat, kiadták az évadokat, és csináltam is arról annak idején egy videót, hogy ö, minden évadhoz adtak ilyen kis gyűjtőcetlit. Nem tudom, gyűjtöttétek ti a halóhalót, vagy ismeritek-e? Vagy... Hát sokat ismerem, de még a tévéből. Én hát, is ismerem. De... Gyerekkoromban néztem. Tehát kiadtak... Sos, Sosem fogott meg. Igen, magyarul egyiké nem működik olyan jól, tehát lehet, hogy ez volt az a tényező. Magyarul engem sem fogott volna meg szerintem. Igen, Bács Ferenc szinkróhangjára emlékszem talán. Tehát ott nagyon Fogadós. fontos a, a nyelvek közötti játék. Tehát ez így magyarul így, így elvész. De az volt a lényeg abban a, azoknál a kiadványoknál, hogy minden évadhoz adtak egy ilyen kis cetlit. És ha összegyűjtetted a 10 cetliből legalább 9 akkor beválthattad egy ilyen gyűjtő dobozzá. És ez a gyűjtő doboz ez pont úgy nézett ki, mint a a Rönének, a, a kávézó tulajdonosnak a boltja, tehát a kávézója. És egy roppant igényes doboz, tehát gyönyörű. És emlékszem, hogy milyen nagy örömmel váltottam be, és raktam be őket. És a mai napig ott van, és nagyon-nagyon örülök, hogy kitartó voltam a gyűjtést illetően, mert nem volt egyszerű, mert csomószor úgy tűnt, hogy félbehagyják az egészet, vagy én nem tudom. Uh -huh. Meg... Meg, meg elég drága is volt, tehát ez például pont egy olyan példa, hogy rohadt pipa voltam, hogy nem tudom, megvettem 4-5 forintért ezt az évadot, és, és egy, egy pár hónapra rá, nem tudom én, ilyen, ilyen negyed annyira árulták, ott, ott kicsit hülyén éreztem magam, meg talán ami még értékes, az az Alien Blu-ray tetrológia, pár éve yeah. adták ki, arról csináltam videót, meg, meg a Ben Hur Blu-ray kiadványt vettem, meg a három blu ray verziót, ahol rajta van a régi film is extraként, a néma film. Meg hát most nem tudom, ezt majd a, a kor mutatja mennyire értékes darab, de a shelfia fiából is megvan ez a különleges Blu-ray kiadás, a képkockával meg ilyennel. De nem tudom, hogy ezekből van-e még egyáltalán, mert az képviselő limitált, közben kiderült, hogy 30-et nyomtattak belőle, ami nem tudom, mennyire számít limitáltnak a mai magyar piacon. De... Hát igen. Jó, de akkor szerintem menjünk is tovább a legkedvesebb kiadványatokhoz, hogy, hogy mi az, ami ami eszmei értékből számatokra a legértékesebb, Szabi? Öm, nekem őszintén, amit, amit nagyon szeretek, az a volinak nak Ah, ilyen papír, igen uh, Na, ilyen az, két oldalról kiúzni. Az, az, az még nálam is előkerül később egy másik kategóriában. Az, az annyira ötletes, és annyira szép kiadás, hogy ezt, ezt nagyon szeretem. A keresztapa gyűjtemény, amit az előbb is mondtam, uh -huh. illetve most egy újabb pár hónapja vettem a Mad Max antológiának. Ú, így a négy Mad Max film egy ilyen nagyon jó kis dévidés kiadása, ilyen, ez meg ilyen, mintha fém lenne, úgy néz ki távolról. Aha. Nagyon, nagyon jól néz ki. Ja, a benzines egy... kannás? Benzines kannás? Volt, volt, o... volt egy olyan kiadás. Igen, benzines kannába, de ez azt hiszem csak a, a régi trilógia. A régi filmek. A régi azt, szem... azt nem tudom, ez egy friss kiadás, benne van már ugye az új is, Aha, akkor és ilyen nem is tudom, hogy mondjam, milyen kártyák vannak benne még a filmekről, ilyen kartonpapírból, ilyen nagyon jól néz ki. Uh -huh. ez, ez most így a frissebb vásárlásaim közül, amit nagyon szeretek. Nagyjából ez a három. Kábor? Hát én ugye említettem is már uh, egy kicsit a halálhajós uh, különleges díszdoboszt, az, az mindenféleképpen egy ilyen nagyon nagy kedvencem és már imádom, amúgy a hivatalos megnevezése ez a Two-Disc Special Collectors Edition Shaped Box Set. Na. Hát ilyen rövid neve van. Az mindenféleképpen uh, mellette, amit szintén említettem már, ez a, az Alien tetralógia, az, az mindig is nagyon-nagyon kedves volt a szívemnek az az egész kiadás. Meg egyszerűen imádom így elővenni és így átlapozgatni meg így. Egyszerűen csak így néha elővenni, kiszedni, aztán visszarakni. Ez is egy olyan típusú, mint ez a halálhajó a doboz. A Blade Runner szintén, amit mondtam, még van egy ilyen hasonlóban, a, egy ilyen a pókember, egyet azt ilyen még valakitől vettem. Tehát nem, tehát használtan vettem, de egy a piros tökélet, tokos? A tökéletes állapotban van. I igen, hát vagy piros, hát csak a pókember piros. Nem, amúgy ilyen sötét maga a tok, egy ilyen nagyon különleges kiadvány. Nem. Ez is ilyen, hát, ilyen Digibook. Yeah, és yeah, okay, yeah. és ebben is három lemezes, pedig csak az első filmről van szó. És ebből is van kocka, filmkocka, meg, meg egy ilyen nagyon különleges kiadvány, még az amit amit nagy, -nagy becsbe tartottam. noha film már annyira nem kedvenc egyébként. Akkoriban az jobban szerettem. E, illetve, amit még... Az új, az új kedvenc az a Saulfia Blu-ray, azt is nagyon szeretem. És amit még ilyen, ilyen előkelő helyre szoktam rakni, az megboldogult svecferi kollégám, aki még ugye Navigátor filmes DVD kiadónak volt a feje, uh -huh. ő adta ki, és találta ki egyébként, hogy egy koporsó alakú dobozban adtak ki a régi noszferatú filmet ja, és mellé a vámpir árnyéket, ugye a Willem de val a Nosferatu készítéséről szól, ja, uh, uh, John uh, mcavoy és Willem Dafoe-val, és, uh, és ezt a kettőt egy ilyen, ez is ilyen nagyon-nagyon egyed, és máshol nem láttam ilyet, és nagyon szép is maga kiadni egy ilyen koporsó alakú uh, dolgból. az megjátszotta aztán a Hellraiser a kocka alakú igen, uh, igen. kiadványt, az nekem nincs meg, az csak simán a három film, de, de a, a, a a koporsó az megvan, így nagyjából ezek. Igen, ez a két kiadvány egyébként, amik ö, valószínűleg nem, nem lehetett túl ö, jól eladni őket, mert ilyen nevetséges áron dobálták, így már később az emberek után, erre emlékszem, hogy sajnálatos. Ö, hát nekem a legedves, legkedvesebb kiadványok mindenképp a haló, haló amit előbb említettem. Ö, vettem még egyszer Bécsben egy ilyen Tom és Jerry, gyűjteményt, elég nevetséges 20 eurós áron, tehát tizenakárhány lemezről van szó. A nagyszökésből van egy ilyen aranyozott kiadásom, nagyon jó kis extrákkal, ezt itthon azt hiszem, így nem is adták ki ebben a formában. A drót nevű sorozatból megvan az összes évad, ami szintén már nem egy túl egyszerű feladvány, mert mint hogyha ilyen különböző példányszámokban nyomtották volna ki annak idejét, mert van, amiből napig rengeteg van, van, ami már évek óta nem, nem hozzáférhető státuszban vannak, és talán még a cápa digibokot mondanám, hmm. azt nem tudom, megvan-e nektek, az egy nagyon-nagyon szépen igen, sikerült. Az is nagyon szép, igen. sikerült darab. A, a, lehet, hogy sokan csinálkoznak ki a drive digibukot miért nem mondom, de az úgy kiadványilag így uh, annyira nem uh, nyűgözött le. Tehát az egy kicsit olyan, olyan alibizésnek tekintem, mert így túl sok plusz infót nem kaptam abból a könyvből, hogy ezután volna interneten két perc alatt megtalálni, míg a szápa Digibook például szerintem az, az kitett magáért. Az Ez tényleg nagyon szép kiadvány. Jó. De ha már kiadványok, akkor mielőtt a legcsúnyábbakra rátérünk, akkor milyen fajta muris kiadványok voltak a kezetekben. Akkor kezdem én a, a Volival, amit előbb említették a Tehát én, amikor megvettem azt a volit, így így annak idején volt egy rosszabb élményem, hogy nem hiányzott egy lemez, és éppen ezért volt egy olyan szokás, hogy amikor átvettem a filmeket az Expressnél, akkor gyorsan a, még a buszon kicsomagoltam, hogy megvan-e minden. És emlékszem, hogy ezt a volley kiadványt így kezembe tartottam, és tiszta hülyének éreztem magam, hogy hol a második lemez? Nem <gül> tudom, hogy én voltam ilyen fogyatékos, vagy én nem tudom, de mindig csak egyet találtam. És, de ennek ére éreztem, hogy valami nem stimmel, mert, mert logikátlanak tűnt, hogy a másik oldalon miért van egy ilyen ö, rekeszes rész. Igen. És eszembe jutott, hogy ezt két oldalról kell így kihúzni. Nem tudom, nagyon jó pofa, tehát a Muris is szerintem a legjobb szó rá. Uh, nem, nem mondanám, hogy, hogy ne tudtam volna élni egy sima kiadványal is, hogy de, de azért valahol tetszett ez a fajta gondolkodás, hogy a, a filmben így gyakorlatilag így a, a szemét dombon élve minden centér, meg meg satöbbi, meg össze van préselve minden, és akkor egy ilyen lemezt adnak ki, ahol gyakorlatilag így ezt az eszmélyiséget próbálták átvinni, úgyhogy végső soron szerintem tök jó, hogy egy ilyet kipróbáltak, de tényleg ott egy kicsit, kicsit furán éreztem magam, hogy én nem látom át, hogy hogy vannak ezek a lemezek. Az alóban fura volt, meg érdekes, hogy, hogy ez, ez, ez azóta is egyedi, tehát sehol máshol nem alkalmazták ezt a fajta csomagolát. És, és műanyag nélkül kijött. Igen tehát ez is ott van, hogy is gondoltak, hogy papír az egész. Igen, ö, Igen és ami még így eszemültöttem, amikor gondolkodtam, hogy milyen muris kiadványok voltak a kezem között, a kábelbarát DVD-t ismeritek-e? Azt a... Rikító... A Rikító, <gül> <Ez> igen, <gül> megvan. Ez ritka... Ami nincs is, is még ránizése magyar felé. Pontosan ez, ö, tehát nem volt nem volt rajta angol Hú. szinkron. Igen. Nem volt rajta magyar szinkron. Igen, tehát ez, ez elég durva. Azt hiszem okay. magyar, meg cseh szinkron volt igen. rajta. És nem volt rajta, tehát a feliratnál is volt valami furcsa, hogy nem volt rajta uh, magyar felirat se, vagy én nem tudom. Tehát ilyen... Azt hiszem nem. Most megtaláltam a neten, Aha. magyar és lengyel hang volt rajta, is nincs Aha. felirat. Nincs felirat. Igen, nincs. igen semmi. Tehát ilyen, ilyen Egy rikító, kiadványt. Igen. Egyáltalán, hogy miért csinálták ezt a rikító szintet Tehát a filmnek egyébként <gül> Semmi hozzá ö, látni a korábbi kiadványoknál, ez a, ez a kékes. Kékek, kékek, a, sötétebb kékes. Igen, tehát az az eredeti kékek. filmplakát, hogy miért csináltak ebből ilyen rikító, rózsaszín kiadványt, és méghozzá ilyen fajtát, hogy nincs rajta eredeti hang. az egész egyszerűen elképesztő. A mi, mit gondoltak, amikor ezt így kiadták, hogy hogy mi volt itt a háttér gondolat? Igen, nincs hajt a felirat se. Igen, csak magyar hang ö, és lengyel hang. Ami a lengyel hang, az szerintem olyan volt, hogy így rápofáznak az eredetire. Tehát talán ott még a... ez nagyon, nagyon rosszul esett, mert én meg imádom Jim Carrey-t, és, és mindig eredetiben néztem minden filmjét, és, és szeretem csak nézni. Noha, tényleg... Kerekes József nagyon ügyesen szinkronizálja, de na, mégis Jim Kerit eredetivel kell hallani, és azért voltam nagyon pipa, hogy na, no, egy kevésbé sikerült a filméről van szó, de, de én azt is meg akartam persze. rendesen szerezni eredetileg. De ki gondolna el, erre? Vezet. Tehát én ez ilyet meg sem nézem, sem mondasz, hát ez alap. Ez volt, a bont a háda János a hangja, aki még kevésbé jó, mint a Kerekes. <hállt> Igen. Úgyhogy még az is rá egy lapáttal. Ja. Ja. Na, én, én még egy, egy múris kiadványt bedobok a körbe, mielőtt átadom a szót nektek. Megvettem a Simpson családból, megvan az első 11 évad, Aha. És, és a 11. évadnál elcseszettebb koncepciót nem nagyon tudtam elképzelni. Tehát úgy képzeljétek el, hogy olyan, mint egy ilyen harmonika, ilyen, ilyen, ha kiterítjük laposra a kiadványt, akkor egy ilyen tök szép összkép van a karakterekkel, minden. És amikor behajtjátok a két hajta, hajtás között, akkor van egy ilyen kis, kis zseb, amiben Aha. benne van a lemez. Na igen ám, de csak egy ilyen karton részben van benne. Egyrészt roható szétkarcolod a lemez minden egyes kibevételnél, tehát nincs semmiféle tartó vagy akármi, és annyira szű, ö, szűkös az a zseb, hogy egyszerűen nem tudsz hozzáférni, hogy ne sértsd meg maga a kiadványt. Tehát, uh -huh. aki ezt megtervezte, so a bős életbe nem gondolta arra, hogy ezt, ezekből a lemezt valaha is ki akarják majd venni. Tehát én ezt meg, megrendeltem tavaly Németországból, és, és teljesen el voltam álljú, hogy mi ez a szar. És utána néztem meg így a, a hozzászólásokat Amazonon, és gyakorlatilag így, így a hozzászólások 95 a erről szólt, hogy, hogy Sérülnek a lemezek, Hello, mi ez a szar? És nem is értem, én nem néztem meg ezt a, ezeket a hozzászólásokat, mert egyszerűen eszembe nem jutott volna, hogy, hogy ilyen létezik. Hihetetlen. Úgyhogy, uh, igen, ezek jutottak eszembe, Szabi, neked. Hát a voli mindenképpen. Igen. Uh, illetve van egy, amit talán mondhatom volna a legkedvesebbnél is, egy BBC Badhead Mike Judge Collection. A, a szürke. Uh, arany színű. Arany? Aha. Ez, ez hazai kiadás? Nem, ez nem hazai kiadás. Ja, aha. Uh, és egy ilyen nagyon érdekes, olyan, mint egy, mint egy könyv belül, ugye benne van, nem tudom, jó pár lemez, 7-8 szerintem, uh -huh. és nem is nagyon láttam még ilyet, hogy amikor ilyen sok lemez van, inkább külön tokokba rakják, ez pedig egy ilyen lapozható uh, nem is tudom, furcsa kicsit, ö, és, és egyébként is egy, egy nagyon jó kis kiadás. Úgyhogy nagyjából ez, ez a kettő, ami így eszembe jutott. Gábor? Ö, hát nekem még van ez a a muris, hogy hát nem szokványos, a transformers a második részét a Pukottak bosszúját Hatták ki, hogy egy ilyen ürdongós Bumblebee-s kiadással, meg belerakván ugye, hogy a DVD-t passzintjuk össze a Transformer szellemiséggel, a játék szellemiségével. tehát igazából így egy ilyen ö, ki lehet a, a robotot így át lehet változtatni, és az maga a DVD-tok. Ezt nem ismeritek? Nem. Nem? Tehát igazából ott van egy ilyen anyag, tók, és abban kiveszed ezt a Bumblebee-t, ezt az ürdongót, aminek aztán kihajtogatod a lábait, kihajtogatod a, hajtogatod a kezeit, és akkor a hátán van egyébként a dvd tehát, hogy kinyitod a hátát, és akkor ott van benne a Transformers 2 DVD, de amúgy meg egy ilyen fölállítható, és ilyen egész magas párbut lehet ö, farab csinálni, változtatni ebből, mint hogy, hogy a Transformers játékokat lehetett átváltoztatni. Uh -huh. Ez egy ilyen vicces kiadás volt, az nekem megvan, illetve... Még, ami, amit mindenképpen meg akartam említeni, az a, a rémecskék gyűjtemény, nem a Critters ja, gyűjtemény, aha. Azt már ismeritek? Hogy, ö, nem láttam, hogy de ismerem a nekem meg is van, hogy egy, Benne van ugye rendesen a, a, a négy film a dobozban, a különlegessége az, amit szintén más, nem láttam, de és persze ez a rémecskék miatt különleges, hogy az egész dobozt aztán belakták egy ilyen szörme, ja, egy szörmébe, igen. és abban ki van vágva két lyuk, egy ilyen szürke szörme van, és akkor kiválva két lyuk, amiben, amiben ugye átjön a doboznobból a két piros szem, ugye a critters -nek a piros szemei, és akkor nagyon viszes, hogy egy ilyen szörmés tokban van, ez, ez mindenféleképpen ez különleges, meg nagyon muris. Aha. Ezek e nekem mélye. még egy eszembe jutott, a borát kiadvány megvan-e nektek? Hát az a DVD. Igen. És emlékszel, hogy annak milyen a lemeze? Ja, igen, igen, igen. Ilyen uh, egyszerű, izé, már mint, egy más, volt, igen, lenne. Hát ez beszarás. Az nagyon vicces. Az is olyan volt, hogy, hogy buszon csomagoltam már ki, és így kibontom, És így így, így, így, így, teljes sokkot kaptam, hogy mi ez a szar. És Mert már azon voltam, a... hogy leszállok, hogy. Ezt Nem, most felváltották komolyan, hogy egy ilyen más voltat. Tehát ki, ú, tényleg úgy kell elképzelni, hogy úgy néz ki fullosan, tehát ö, még ilyen komú. CD-márkát is rányomtak, tehát nagyon-nagyon ügyesen megcsinálták, és ilyen olyan, mint hogy fictollal ráírták volna csak, hogy borát, Igen. és semmi más nincs rajta, és, és aztán így elkezdtem filozni, hogy nem, nem, hát be volt fóliázva, hát ez biztos hogy, biztos, hogy jó. Aztán elkezdtem tényleg tovább vizsgálni, és, és nem tudom, ismerjétek-e, hogy amikor pont a lemez közepén, a lyuknál van ilyen kis hologramszerűség. Ö, ott láttam, vagy nem tudom én, azt hiszem Fox csinálta a filmet, vagy valami. Tehát ott lehetett látni, hogy ez, ez, ez egy igazi lemez. Ja, hogy igen, igen. De ö, egyébként így. Elő, ami hogy hogyha ilyen másodszor é, Hát a, a, a filmnek a menüje is egyébként vagy, Igen, igen. Ott százszor másolt videókat. Igen. jó. zseniális. Jó, jó. De van még Le, egy nagyon. tetovált tetovált lány. Megmenek. Ja, igen, azt hallottam, igen. Hogy De leg... az, az, még, az még jobban uh, meggyőző, mert az ott van, hogy Sony, DVD, R, tehát az, az még nem is ilyen kitalált márkára van, hanem. Ja, uh, aha. mondja, melyik, Ari aztán... még? Aha. Uh, igen, Ari igen, még. Igen. igen, azt hallottam. Na, bonts ki Gábor azt is. Igen, azt azt keresem. <laughs> Álljá, itt van, csak nem érdemel, pillanat. Nem itt vagyok, de aztán eljöttem, hogy nekem ez steelbookban van meg. Ja. Az meg nem olyan. Ha, Aha, nekem ezt azért nem emlékeztem erre. Steelbookban van meg, igen. Akkor beszéljünk a legrosszabb kiadványokról, amik valaha a kezetek között volt. Én nekem van egy pár ilyen élményem. Én ebben béna leszek, de de <gül> mindjárt van egy-egy, talán egy kettőt én is tudok. Mondjád, mi volt? Szabi. Uh, én is itt kicsit bajban voltam. Igen? Uh, uh, demázis vagytok. Lehet, hogy csak volt, csak elfelejtettem is már. Hát a... nagyjából itt ezeket töröltem az emlékezetből. Kartonpapírba becsúsztatott uh, pusztuláságokat tudnám mondani, de olyan normál DVD-vel nem jártam meg még annyira. És, és ki képminőségileg, vagy valami nem volt semmilyen, ami azt mondjátok, hogy úristen, ez mintha egy VHS-ről másolták volna. Volt ilyen a a, a Rambó kettőt az annyira rossz minőségű volt, hogy le meg mindig kiakadt tőle a DVD játszó. Meg a Rendőr is azt hogy elkezdtem nézni, mert megvettem a részeket, és akkor már rég láttam egy gyerek, megnézegettem a Rendőr filmeket, mennyire rosszak. Nem, mondjuk én szerettem eléggé, szóval. Uh -huh. És akkor a harmadiknál így, így ennyi. Annyira rossz volt, hogy így egyszer azt sem bírta már. Így a részeket, pedig nem volt karcos elemez, tehát nem az volt a baja is, Rambónak sem hanem egyszerűen csak ilyen, ilyen, de iszonyat rossz volt. Ezek vannak meg bennem, ami így minőségre. Meg ugye, amikor rosszul jártam, azt csak így pedzegettem, vagy nem bontottam ki, az a Hellboy 2 volt. Egy lemezes verziót vettem csak meg belőle, a DVD, kibontom, és x hónap után, hogy most akkor megnéztem az első részt, király, és megnézem a másodikat, az még jobb is szerintem. E és bontom ki, és az izé volt benne. A, az extra lemez volt benne, az egylemezesben. Aha. Tehát nem volt benne a rend, a film nincs benne. Hát valószínűleg, amikor volt a lemezes és véletlenül, egy extra lemez szaktak bele egy egylemezes kiadásba, és igazából azt azóta se vettem meg újra, de most már majd meg kéne. É, így én is jártam a, a Draw című sorozat Igen. első évadának második lemezén, a Jack Nicholson-féle az ígéret megszállottja van ját. rajta. Kaptál egy plusz filmet, most mit Igen. akarsz? De tényleg, így, így pont elkezdődik, beindult a sorozat, mondom, nem tudom én, a azt negyedik részt néztem volna tovább, negyedik, ötödik rész, és így benyomom, és mondom, ez még micsoda. És, és tényleg a Jack Nicholson-os film a rajta, úgyhogy úgy, drót van a, a, a lemezen. És írtam is annak idején a forgalmazónak, hogy hát most ezzel mit lehet csinálni? Ez <gül> az így... is melléklet volt, azt hiszem, egyébként az a film. Lehet, I igen, igen, emlékszem. A... Egyébként a film egész nézhető, Ez tehát jó, végső, jó. Soron, végső soron megnéztem, de hát egy kicsit bosszus voltam, hogy, hogy így másképp kellett megnéznem két részt, holott megvettem elvileg, és azt a választ kaptam, hogy hát már jog lejárt, meg már nem forgalmazzák, nem tudnak nekem segíteni, az kicsit rosszul esett. De igen, ez ilyen, ilyen furcsa Baki volt, de így a leggázabb kiadványok, itt képminőség szempontjából nálam egyértelműen a, nem tudom, Szabi te biztos még túl fiatal vagy ehhez, de Gábor te az angyal bőrben sorozatot biztos ismered. Persze, persze. Na, abból adta ki DVD-ket, nem tudom, ilyen kicsit az is lehúzás volt, ilyen pár rész volt egy DVD-n, talán csak kettő és én gyerekként tudom, hogy, hogy szerettem azt, miután vettem yeah. egy DVD-t, rájöttem, hogy micsoda moslék ez, és te olyan minőség volt helyenként azokon az epizódokon, hogy, hogy én, én azt hiszem, az volt az a... Nem is tudom, azt hiszem, kidobtam azt a DVD-t, tehát ilyen se nagyon volt, de <gül> kidobtam. kidobtam. Tehát ez, ez egyszerűen minősíthetetlen volt. Hasonló még a... Bud Spencernek van egy viszonylag kevésbé ismert filmje, A Vesztesek és Győztesek, ilyen ö, másik világháborús, ilyen lágeres film, ö, igen, Bat Mondjuk ott csak egy mellékszereplő, de vele adják el a, a filmet, ahogy lenni szokott. Ö, és ott is olyan rettenetes képminőség van. Tehát ha azt nem egy, egy radiátoron tárolt VHS-ről másolták el át, akkor én nem tudom. Meg uh, van egy hongkongi akció sorozata az őrült küldetés, a szemtom ismereddel. Abszolút, én láttam a Medműsön. <gül> és most, hogy mondod, igen, azt, az is, azt is beraktam egyszer, és így porzadály volt. És annak például a képe az, az szar, de ami a még nagyobb probléma, hogy a hang az olyan szinten halk a magyar hangsáv, hogy az valami elképesztő. Tehát, az már nincs is meg. Euh, tudom, hogy annyira nem hallottuk, hogy mi történik éppen, hogy át váltanunk az eredeti nyelvre, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy 10 perc után már nem volt kedvünk tovább nézni, mert elviselhetetlen ez az eredeti uh, hang egy, egy nem uh, kínaiul beszélő embernek. Magyem <hítható> folyatosan volt meg vh hogy én úgy szoktam meg a kínai aha. nyelven. De emlékszem, hogy egyszer nem értettük, mi történik. Maga a film se tetszett egyébként nagyon, de Önökörség. de emlékszem, hogy ilyen, ilyen full hangerőn kellett lejátszani, hogy egyetlen kicsit értsük. De amint, amint elment egy autó a ház előtt, nem értettük. Hogy <gül> Ráadásul olyan DVD kiadás volt azon a filmen, hogy, hogy egyszerűen kivágtak egy részt. Emlékszem, hogy beszálltak egy liftbe, van valamilyen jelenet, és beszálltak, és hirtelen egy vágás, és így jöttek ki így a liftből megint. És nem tudom, mögötte valami hullahegy volt, vagy valami, vagy nem, most ő hülyesége hülyeséggel Tom tudom, hogy valami liftel kapcsolatos jelenet volt, és, és hiányzott, vagy fél perc. Hm. És tudom, hogy említettem is annól az Express fórumon valahol, és még a, a forgalmazó is reagált, hogy igen, itt valami hiba történt, vagy én nem tudom, vagy az eredeti kópián is uh, csonkítva volt meg, vagy én nem tudom, de, de, ne, de nem cenzuráról volt szó, vagy hasonló, hanem egész egyszerűen hiányzott egy, hiányzott egy jó egy rész. rész. És így, most hogy lehet ilyet kiadni? Ja, nekem is megvettem, de akkor nem tudtam megnézni. Vagy meg nemrég egy Zakan Zaci nevű filmet kaptam, szemtom <gül> ismeri tudom -e. Nem, más, nem hallom, Ménnyi. Porn Shop Chronicles, a a Elijah Wood van benne, meg a Paul Walker. Egyébként olyan jól, nem láttam, még színezkedni Paul walker mint ebbe a filmbe. Okay. Kicsit ilyen Tarantino-szerű film, úgy egész nézhető, de annak is a kiadványa valami rettenetes. Tehát eleve ilyen van, hogy, hogy a filmnek vége van, és utána kezdődik újra egy jelenet a filmből. Nem, bocsánat, nem a film közepén van egy rész, ami egy kétszer van egymás után. Ilyet se láttam azóta se. És így néztünk, hogy, hogy elején azt hittük, hogy ez valami vízió vagy akármi, hogy, és nem, kétszer van egymás után, pont olyan belép a boltba, és utána történik valami, és a következő jelenet megint belép a boltba, és ugyanaz történik, és mondom, ez mi a fene? És a film végén is nem tudom, én valami stáblista helyett egyszerűen csak megint valami uh, kivágott jelenetek vannak, vagy hasonló, de nem ilyen boki parádé, vagy hasonló, hanem mint hogy én nem tudom én, még fel akarták volna ezt rakni, de nem tudták, hogy mi ez. De nagyon, nagyon fura az elem ez. Úgyhogy uh, én ezeket uh, válogattam ki. Eszembe jutott most még Nekem is egy. Igen. egy, egy. Jó. Jó barátok, talán ilyen negyedik évadban volt, egy rész. Uh -huh. Tehát így, így a, az évad közepén, és annak a résznek is, is csak egy pár perce, ahol teljesen ö, a hang, a magyar hang, te, valami teljesen más volt, de csak ilyen percekig, nagyon furcsa, és igen emlékszem ha Ahol igen emlékszem, hogy volt valami furcsaság. Valamelyik a... korábbi év, évad, ilyen, harmadik, negyedik környékén volt, és, és egy résznek így, nagyjából a egy negyede, ilyen megmagyarázhatatlan. Igen, a jó az jó, hogy felhoztad ott egy nagyon érdekes dolog, hogy minden egyes lemezen rajta van a, a videóklip extraként, ez nem igen, igen. Ezt, ezt, ezt, ezt miért tartották fontosnak? Igen, mindegyik a Mint a nem hallanánk a menüben, meg a minden rész elején ja. Igen, Gábor, neked még eszedben? Nekem csak annyit jutott eszembe, hogy uh, a Gyerekről nagyon szerettem a Transformers-nek volt a rajzfilmnek egy ilyen egész estés verziója, Transformers the Movie, ami egyébként nem is volt ilyen nagyon gyerekmese, és nagyon szerettem a hangulatát, uh, még, még Orson Welles szinkronizál benne, a főgonosz hangja meg ilyen szinten, hmm. meg Leonard Nimoy, meg stb. És, és akkor, azt, akkor megjelent egy ilyen fapados, atomfapados verzióban, hát ó, király a Transformers, de láttam gyerekkoromban valami külföldi csatornán, most megnézem, és így kiveszem a tokból a, a lemezt, és így, a, a tokkal oké, okay, Transformers tényleg, de így a lemezen pedig G.I. Joe volt a filmen, <gül> a film, tehát a film az, ott volt a lemezen a Transformers, de annyira elszarták, hogy az most micsoda, a lemezen a labellálás az G.I. Joe volt, no. illetve még mindig az, ilyen vicces, hogy... Aha nem törődtek a, azzal, hogy most akkor mit adnak ki, úgyhogy vicces, mondom, most úristen, G.I. Joe-t kaptam, belugtam, és a Transformers volt rajta. De G.I. Joe, nem ez Jó. Igen. Még ez Ö... az... Jó, akkor még szerintem az ilyen, ilyen kiadványos részt, akkor Én... még gyorsan daráljuk le, úristen, már két húrra tartunk lassan, és hogy mennyi pont van. Uh, legszebb DVD menük, akkor én gyorsan elmondom, amit én kiírtam, egyszer az U5, U571 kinoveltes kiadás, azzal a tengeralattjáróval. nem tudom, azt ismeritek-e? Uh, igen, igen, igen, hogy, igen. Igen, uh, láttam, de. Igen, Nekem abban valami le... újabb kiadás van. Igen, tehát úgy kell elképzelni, hogy ilyen animált tengeralattjáró ja. belseje van, és utána ja. így, így egyik teremből megy a másikból minden egyes menüponttal a az irányítós kar, az nem tudom, az is valami különféle menű. Tehát ez, ez nagyon szépen nézett ki. És nem tudom, a Tesó című magyar film, az ismerőse nektek. Ismerem, láttam, de a DVD-n nincs meg. Na, a DVD-n kiadtak egy dupla lemezes kiadványt, és esküszöm ilyen ötletes DVD menüt azóta se láttam még. Ú, úgy kérlek képzelni, hogy teljesen, leforgattak külön részeket csak a DVD menüre Aha. És úgy kérdekelteni, hogy minden egyes DVD menűnél így beszélnek a, az emberhez, hogy, izé, hogy ne, ne, nézd meg ezt a pontot, ez itt mindent beleadt, meg stb. Isten nem választott sok ideig, akkor Úristen, mire válasz, már tökkelütött barom faszkalap, csinálj valamit, hazakarok menni, meg, meg ilyenek és Minden egyes részhez csináltak ilyet, és ez nagyon-nagyon ez, ez, ez aranyos volt. És a filmet is szerettem végső soron, de örülök, hogy ezt a duplomözes verziót választottam, mert szerintem ez csak ehhez járt. De milyen emlékezetes menük vannak még nálatok? Um, nekem ami eszembe jutott egyből, az a szörnyertének a menüje, ami ilyen folyamatosan mozgásban van, és ilyen rajzos, nagyon szép, nem tudom, megvan. Igen, igen, igen, nekem van, igen. Illetve nekem egy régebbi függetlenség napja kiadáson meg, extra változat, amiben csak az tetszik, hogy alapból nem szeretem azt, amikor biztos ismeritek, amikor fél perc után elindítja a filmet, ha nem csinál semmi. Igen. Azt nem szeretem, de ebbe egy nagyon ötletes van, mert folyamatosan a háttérben lehet hallani, hogy beszélgetnek, és nagyjából egy perc eltelik, akkor bemondja a Jeff Goldbum, hogy time's up, és... A, a háttérben, a fehérházban, fölötte forog az űrhajó, uh -huh. bemondja, hogy Time's Up, és felrobbantja az egészet. <gül> <hiszen. gül> ja. Úgyhogy az... Az, az ötletes tényleg, hogy a filmben mondja egy Time's Up. Aha, az jó. Huh. Hát az új, DB, új függetlenség napja kiadvány az már nem rendelkezik, ez kisotton <gül> Twitterre. <gül> Igen, azt láttam az <gül> ilyen, én én ilyen rettenetes, egy, <gül> egy, egy, ilyen, ilyen PowerPoint prezentáció az Ozá egy egy, még csak egy nem is jó függetlenség napja képet, és így három opció, válasz, hülye gyerek. Tehát az hú, anyám, kicsit le sokkolottam. Igen. Gábor? É, nekem mindig izé jutott eszembe addig az X-Men 2, uh, nem is a, a DVD-t, az, az így, pláne akkoriban, az, az nekem már, már tetszett. Uh, Igazából úgy, inkább csak az animáció a lényeg, hogy ö, ugyanúgy, mint ahogy a film elején mindig belemegy a kamera és akkor suhan ö, ilyen gépek között, meg ö, génekben, ugye, stb. Ha ja, igazából ezt adták vissza a menübe, és hogy a, akármire kattintás akkor átmegy egy másik alagútba, akkor onnan visszajön, hogyha visszamész. Tehát vagy arra is ügyetek, hogy amikor visszamész a menüben, akkor csak egy ilyen kattintás legy, és akkor már is ott vagy, nem, amikor visszatávolodott. És nem csak az odamenetet láttuk, hanem a visszajövetelt is. Az egy ilyen e, szép menü volt. E, nem volt még egy. Azt még egy volt az eszemben, most hirtelen kiugrott. E, mindegy, majd esetleg ezt a majd megemlítem. E, volt? A György korának is szép volt, hogy emlékszem semmi egyszerűen, csak egy nagyon kifinomult dizájnos. A régi, tehát a legelső gyűrűk a DVD uh -huh. kiadványoknak nem az ilyen special. Uh -huh. Az újabbaknak ilyen, szép. szép, egyébként Ez ilyen ö, a rendezői, vagy hogy hívják, bővített változatnak ö, nagyon, nagyon szép a menüje, ilyen négy filmből egy ilyen ö, négyből valamilyen könyvre vannak így ráírva. Az elsőből a Bilbo, amit ír könyv, a második nem is tudom, amit Ja igen, igen. Az nagyon jól néz ki. A 10 éves veszeműt, ha már Pixarnál voltunk, akkor a Nemo nyomában is nagyon jó menüje volt egyébként, mert ott meg a szinkron hangokkal fettek föl plusz ö, szövegeket, amiket aztán a DVD menüre raktak rá. A Tehát, hogy nézzük a menüt, és akkor várunk, és akkor közben meg a, a király Attila, meg az Akari ott ugye Dori, vagy a Szenila, és Pizszi mondják a, a Dumákat, hogy igen, akkor itt most akkor ide és akkor vé, most hol, hol van, hol a menü vagy, nem tudom. Tehát ugye erre ja, igen. igen. <gül> meg így erről Elfőző. dumálnak a menüről, az is, az is nagyon jó volt. Szeretem tényleg, amikor ez a és ezt nem is tudtam, és ez tök jó, amikor tényleg egy ilyen plusz uh, melót raknak abba, hogy ne csak az legyen, hogy akkor a benak valami menüpontokat, és akkor kész, hanem igen. tényleg még egy a film alkotói, vagy teszem azt a stár, vagy a szinkron stár, mert gondolom az valószínűleg eredetiben is így volt, de akkor nem az volt, hogy akkor leszarták a szinkronosok, és akkor hagyták az eredeti hangot, hogy Albert, Brooks, meg Ellen ez beszéljen, hanem akkor már azt is le kell szinkronizálni. Hát persze mm -hmm. ez főleg gyerekeknek van, úgyhogy ők, és akkor ők hogy most ki beszél, meg milyen nyelven, akkor persze hozzáadták, hogy szinkronban is beszélt a menü a gyerekekhez. Ez, ez például egy dicsérendő dolog, igen. Jó. Jó. Beszéljünk kicsit a bolítókról. Mennyire fontosak szerintetek? Mert azáltal, hogy mi gyűjtjük őket, így ritkán látjuk, tehát, hogy hülyen hangzik, de azáltal, hogy mindig be vannak csúsztatva, a, a borítók gerincét látjuk leginkább. Igen. Hogy mennyire fontos nektek, és illetve, hogy szerintetek mik a legszebb borítók, amiket láthatok a gyűjteményetekben? Hát én, én nagyon szeretem az ilyen minimalista borítókat, ami mondjuk mert a legtöbb film az van, hogy ott állnak szépen a szereplők, fölül a címe, hát, hogy alul a kis... Filmpakát, Hát igen, általában. meg igen. alul a kis idióta karika, a korhatár karika, uh -huh. de például a Holdnak nak a dupla verzió, verziója, ami gyakorlatilag az egész ilyen fehér, és csak látszik, hogy a, a főszereplő a, áll a háttérben, egy ilyen ö, csőben, az például ne, szerintem nagyon jó Hát, hogy a Salfia, az x Igen, Igen az, XL. az is jó. Az, az pontosan, az ilyeneket nagyon szeretem. Uh -huh. És uh, még minden meg kell említenem uh -huh. a Star Wars ébredő erőnek, a Blu-ray uh, verzióját, amit uh, én legtöbbször nem Expressen rendelek, hanem én ilyen média mártos csavargó vagyok. Uh, és ott lehetett kapni a Dark Side, meg Light Side, lehetett választani borítóval, és ez is nagyon jól néz ki egy ilyen nagyon minimalista sötét oldalt választottam, úgyhogy. <gül> Mi más? Uh -huh. <gül> hát igen, azt csak hát ott is lehetett kapni a média Igen, ját. és egyébként az, azért választottam csak a sötét oldalt, mert ez jobban néz ki, mert ez ugye fekete és ilyen piros keret van nagyjából körülötte, a másik az fehér és kék keret van, és a szöveghez így uh -huh. jobban passzol ez inkább. Jó. Nekem még a eszembe jut, amit egyébként a kiadványokhoz is meg lehetett volna mondani, de én nagyon szerettem a, a Stephen King Frank Darabon sorozatnak a kiadványait, tehát minden reményrövjét annak a ködőt ez a könyves mm. dizájnnal. Ezt én nagyon szerettem, és tényleg olyan, mint egy könyv. Ugye úgy van megcsinálva a... a nem az a része, ami ugye el, amin a filmcím van, hanem a másik része, mint hogyha egy könyv lenne, és akkor azt kinyitott, persze akkor csak egyet tudsz rajta nyitni, és akkor azon belül megkihagyatogatod, de ez a, ez a hármas könyv megjelenése szerintem nagyon-nagyon szép az egyik kedvenc borítom. Uh -huh. Ezt nagyon szeretem, és tényleg minimális, mert nincs rajta semmi a filmből. Egy ilyen nagyon... Nagyon-nagyon uh, csak ilyen stilizált valami, de hogy tényleg egy ilyen, mintha, mintha egy Stephen King könyv lenne, az nagyon szép. Meg a terrorbolygó és a halálbiztosnak is szerintem tök szép a borító ezzel a papíros megoldással, uh -huh. ezzel a külső papíros megoldással, meg ugye a képek is tök jók rajta, azt még én nagyon szoktam szeretni. Illetve én nagyon imádom a steelbook uh -huh. És azoknak is szerintem pont ez a jó benne, hogy azoknak sem tipikus, csak ilyen plakátot szoktak fölnyomni rá, hanem mindig valami különlegesség szokott lenni a steelbook -ok. On. Tehát mind a, a amit, a, az Transformers-ekkel, amit én az most mondok valamit, vagy a cloverfield, watch, a cloverfield en igen, a dobozzal. Ilyen, Igen, dobozza, meg a, a Watchmen-en, mm. uh, smiley meg... Uh, hát ott mindig egy egyszerűbb, stílizáltabb dolgokra mennek rá, és, a, a, és hasonlóan a egyébként, ahogy, ahogy mondtad, ezeket én is nagyon-nagyon szeretem, hogy egy kicsit ilyen különlegesebb, és csak valamivel utal arra, hogy milyen a film, és nem kell mm. rányomni a, a, a szupersztárt, meg akárkit, aki abban szerepel, hanem nem ezek szerintem sokkal ízlésesebbek. Igen. A letisztultabbak. Igen, Igen, ez a Mad Max antológia, amit vettem, ez is ilyen, hogy csak a gyakorlatilag nagyból rá van ír, hogy Mad Max, és a, a betűkön belül látszik a, a, az idei, vagy az új Mad Max, tavalyi Mad Maxnek, a, ahogy a Tom Hardy ott áll háttal a kocsi mellett, az a, uh -huh. talán az első trailerbe is rögtön az a, az a kép. Az is nagyon jól néz ki. Igen, az én sajátjaim közül itt nézegettem, hogy mik a legszebbek. Én a, a feledésnek a steelbookját mondanám. Szemtól megvan-e nektek. Ö, ne, az az nekem Blu-ray-en van meg, de... Nekem meg csak hagyományos sima DVD-en. Aha. Ö, az szerintem nagyon... Nem veszek annyi steelbookot, erről mindjárt beszélhetünk, hogy mennyire fontosak ezek nektek, de azt így megvettem, mert így nem minimálisan volt sok drágább a sima Blu-ray-nél, úgyhogy én azt vettem meg, meg a Blackfish című dokumentumfilmnek Van egy nagyon-nagyon impozáns borítója a bálnáról, és tényleg ilyen, ilyen fenyegető azzal a sok fekete résszel, ezt nagyon szépen megcsinálták. Meg, amit még nagyon szeretek, bár kicsit ilyen gyerekes, hogy emiatt emelem ki, az a Shopstop 2-nek, vagy Shop stop vagy nem tudom én, hogy, hogy kell mondani, mert múltkor Hát, hogy shopstop. Én egyébként shopstopnak szoktam mondani, mert hogy ha már ilyen magyarosan van megoldva, mert ugye clerks, és akkor ezt a magyarok találták ki, akkor stop, de Meg hogy jobban is esik kiejteni így, de... shopstop. Ah, én úgy szoktam. Nem tudom, volna. én nekem mindig shopstop volt. De... És shop meg shopstopozni szoktam. Ja, ja, ja, ja. Szép címek. Igen. A, a, na mindegy, annak a második része, mert nem mondom ki többet, annak a második <gül> részét kiadták ilyen rentikuláris borítóval. Igen, úgy van, meg nekem is. És e, szerintem, aki nem tudja, hogy miről beszélek, ez az, amikor így forgatod a, a, ezt a borítót mondjuk, és akkor attól függően, hogy melyik szögből nézel rá, mindig mást látsz. Ezt régen ilyen uh, gyerekkoromból így a vonalzókban vonalzók láthattad. Vonalzók szorzótáblát láthattad meg ilyenek. Igen. És uh, az úgy van meg, többek között a, a kultikus uh, csillagközi invázió három is így van meg ilyen kiadványban. <gül> <Kultikus. gül> <gül> <gül> ja. nem, én meg sem néztem úgy? Hát, uh, Már a kettőt sem, tehát. Hát meg lehet nézni, ha ja. helyén tudja kezelni az embereket, de igen, tehát jó árba volt, maradjunk annyiba. Meg a Claverfield steelbook mondanám, az, az hmm. nagyon emlékezetes ilyen. Úgy néz ki, mint amin ötször átment, így nem tudom, én a teherautó, de ez pont ez a lényege meg a Zombieland DVD megvan-e nektek esetleg? Igen, nem a pa megvan. papírok. A papírtokos, aha. Azzel a bolygóval. Igen, a igen. El, és és ilyen, nem... ilyen tapintható, tehát ilyen. Igen. Az például az, az, még, az még nagyon szép. Hát így a legagyibb borítóknál nálam így a kábelbarát mellett egyértelműen a, az utolsó egyszarú jutna eszembe. Ezt nem tudom, ismeritek-e azt a, az animációs filmet, ilyen fantasy. Azt nem. Nem? Ö, megvan, de nem láttam még soha. Ö, igazából ez is egy olyan film, hogy gyerekként én nagyon, hogy mondjam, úgy emlékeztem rá, hogy ez valami szuper epika akármi, aztán felnőttként annyira nem szerettem, de emlékszem, hogy ezt használtam, vettem még meg valakitől, és megláttam borítót, kicsit rosszul lettem, hogy úristen, ezt valaki meglátja, Uh, úgy néz ki, mint valami uh, nem uh, nem hivatalos, én nem tudom én a akármi, <gül> ilyen kiadvány. Igen. De uh, hát jó. Ezek, de most hogy hát én... nézem, szerintem láttam én ezt gyerekkoromban, csak már elfelejtettem. De hogy dereng ez a, az, a, az animáció. Hát nem egy gyerekfilm. Igen, igen, nem. igen. Uh, igen, én ezeket mondanám. Igen. Úgy van, ne álltok valami rettenetes borító. Ilyen rettenetes, igen, Aha. ebből párat, párat kigyűjtöttem például, legpenetránsabb űrkadétok. Ö, az a, Keres rá. A, a borítóján, már az egy dolog, hogy a hátulján ilyen valami rettenetes betűtípussal van a szöveg, ilyen a betűk fele valahogy hiányzik. Így, így nehéz elmondani. De az elején valami olyan pixeles Alacsony felbontású kép van, hogy nagyjából ki se lehet venni, csak egy ilyen űrhajó akar lenni, ami rajta van, de borzasztóan néz ki. Mm -hmm. Most keresek, de még nem találok semmit. Google-be kell beírni, hogy űrkadétok DVD, DVD, és akkor kidob az első kettő, azt szerintem az akar lenni. A, hát itt a képen nem jön annyira A második kép az egy elmosódott. Te tehát a szöveg, ami előtte van, az annyira nem elmosódott, de mögötte van, egy borzasztó. Aha, Parizmán igen, <laughs> Nevetséges. Szexi. <laughs> ja, vannak itt ilyen, ilyen uh, igazi különlegességek. A másik, ami távkapcs, ilyen rettenetes, fu furcsán volt uh, dvd így euh, nehéz is elmondani. <Szurváld> ö, szintén a kopkop. cop, -Cop nak a... Jaj, hát hogy ne. <Szurváld> igen. A Photoshop szörnyeteg. Igen, igen. Úristen. A film se jobb, mondjuk. <Szurváld> Meg am amit még találtam, egy igazi, igazi kincs, veddok Bilincsbe-verbe, valami Rutger Hauer film őszintén megmondom, foggálom is, hogy honnan lehet meg. De érdemes megnézni így a valami ilyen kékszínű az egész, és ilyen borzasztóan oda van a nyakába. Ja, és... ja, ezt ismerem. Ja. Ez, a, ez a börtönös. Nem? Nem tudom, nem láttam a filmet. Ez, amikor ezt... Ennek a koncepció, ennek a filmnek egyébként nem is rossz, hogy, hogy nincsenek ö, ö, falak a börtönnél, hanem mindenki van egy ilyen, ilyen ö, nyakörv, és ha ö, két ember, akik nem tudják egymásról, hogy ki a páros, tehát ha egy páros túlságosan elvonul egymástól, akkor mindkettőjüknek is felrobban a feje. <gül> és akkor ezzel érik el, hogy, hogy, hogy ö, ne menjenek el, mert nem tudják, hogy ki az a másik, aki, ö, akinek a közelében kell lenni. <gül> El lehet nézni egyébként, nem olyan vészes, de ez a plakát, igen ez. Tehát, egy ilyen, így valami rettenetes, ahogy csak így oda van rakva, Aha. a nyakába, így látszik, hogy... Igen, ö... ja. igen, Főleg ezek a jó öreg uh, magyar szinkronos matricák, amik, uh, ahogy látom, ezen is olyan van. Ó, persze. Ja. persze. Leszethetetlen, tehát igen, igen. nyomtatva. Jaj, jaj, minél nagyobban. <laughs> igen. Nagyjából ezek... Uh -huh. Nekem még az be, mondjuk, ezek nem maga a, a kép, ami rajta van, hanem amilyen uh, minőségben azt kiadták. Például az elveszett gyerekek városa, uh, amit én nagyon imádok uh, mint filmet, és annyira borzasztó borítóval uh, uh, jelentették meg. Tei atompixel az egész, de tényleg. Tehát ilyen, ilyen kilométerekről uh, látszódik, hogy az egész ilyen pixeles. Ez a igen, az a kép, csak, csak a papíron magán ott nagyon pixelesen jelent aha, aha. meg. Ezt igazából egy nem lehet megnézni. A másikat sem, amit, amit még eszembe jutott a Mentót, ami még annyira sötét lett, hogy konkrétan nem lehet elolvasni a filmcímét a, a, a, a gerincén. Tehát, tehát tényleg csak egy feketeséget látok, most itt pont látom, hogy külön vannak nekem szedve a, a, a Nolan filmek így egymás mellett, és, és nem lehet kiolvasni. Valami krix, valamit látsz rajta, hogy van valami, de, de annyira sötéten adták ki, jelentették meg, nem csak a gerincét, az egészet, de az már annyira az hogy melyik, nem tud elolvasni a film címét, a borítón, az azt hiszem, hogy nagy gáz van. Uh -huh. Tehát azért, azért ilyenekre igazán lehetne figyelni. Amiket most meg képbe belültek fel, az valóban a kábelba áll, az, az a rohadtul. <gül> meg az, amit, ami a századik adásban is volt. Az a... Mi is volt a cím, amit kisorsolt? Amatőr bérgyilkos. A, a, az, igen. Az igen ez egy remek kép. Jó. <gül> <Ha, gül> hát ilyenben mondjuk nagyon sok van egyébként. Ez ilyen ízléstenen rossz mitokból. Steelbook szóba került. Mennyire fontos számotokra az, hogy Steelbookba legyen meg valami, illetve hogy mi az a forintos felár, ami miatt mondjuk pluszban áldoztok arra, hogy Steelbookba legyen meg. Hát én például bevallom magam magam helyzetét ismertetve, hogy én csak akkor veszek úgymond Steelbookot, ha csak minimálisan drágább mondjuk a Blu-ray-nél és maga a blu-ray sem a legmagasabb kategóriában van. Tehát például a, a feledés DVD, vagy feledés steelbookot, az személyen 5000 forintért vettem KB, és annyit nekem megért. De mondjuk itt látom, hogy az újabb megjelenéseknél, nem tudom, 6790 a blu-ray, és akkor a steelbook az nem tudom 8000. Uh -huh. akkor ez így nekem nem érné meg. Főleg úgy, hogy a uh, steelbookoknál nekem az nem tetszett például, hogy, uh, hogy belül már nincs semmi. Tehát még egy, egy igényesebb DVD-nél uh, vagy Blu-ray-nél előfordul egy kis könyvecskét, hogy valamit ott a steelbooknél rendszeresen uh, belül nincs már semmi. Hiába van ott az a kis tartócska a füzetnek, így nem nagyon raknak bele. Lehet, hogy ez ilyen magyar piaci Tényező, de nem tudom. Hm. Én a nincs sok, de, de azért vannak, mit tudom én, egy 10-15 körülbelül, én, vagy 20. Én, ha kicsit összefügg azzal, ami, ami alapján egyébként a plurééket vásárolom. Én bevallom, alapvetően nem vagyok egy nagy egy ilyen óriási minőség megszállott. Tehát nekem az nem feltétlenül fontos, hogy olyan filmek, amelyeknél nem, nem a látványa a lényeg, tehát nem arról van szó, hogy itt uh -huh. uh, CGI csaták, uh, meg, meg csillagok uh, között, vagy tehát hogy uh, nem ilyen látványra beszélünk, hanem mondjuk egy szobában beszélgetnek, vagy a zsaluk nyomoznak, vagy stb. Nekem annál nem szükséges, hogy képen minden egyes részletet látva uh, nézzek. Én mindig jobban szeretem a filmszerűséget. A, a, a, se, se, se, semmi bajom nem volt a, a régi filmes vetítési technikákkal a mozikban, és amikor mozikban és amikor koszos volt a kép, nem ez a sima digitális. Én szeretem, hogy egy kicsit valamilyen ilyen nem teljesen tiszta is. Ezért én ö, igazából blu ray csak azokat a filmeket szoktam megvenni, vagy, hát most már DVD-t nem, nem nagyon szoktam venni Steelbookba, Max Blu-ray-t, akkor adjuk meg a módját, amit igazán szeretek, látványos filmeket. Uh -huh. Tehát nekem tényleg olyanok vannak meg, a kevés kivétel eltekintve, amit mondjuk így kaptam, például megvan Steelbookban a, az amerikai gangster, amit nem feltétlenül vettem Aha. én volna meg Steelbookon, de azt úgy kaptam meg, mondom, akkor az király, vagy például ugyanígy van meg a, a tetovátlány is, Viszont szintén nem igényli nekem, hogy, hogy ilyen Steelbookon, Blu-ray-en legyen meg, de, de megkaptam, persze nagyon örültem neki, nem arról van szó, egy-kettő van még ilyen. De alapvetően én Steelbookon ilyen filmeket gyűjtök, ilyen Star Trek, Tűzgyűrű, Holnap Határa, Csillagok Között, Aha. ilyeneket. Uh -huh. Tehát nekem ez a fontos, ha blu ray veszek, a kedvenc nagy filmjeim, de abból is inkább azok, amiknél tényleg számít az, hogy milyen a látvány, és hogy nem feltétlenül kell nekem egy, egy hetedik, vagy egy, nem tudom, aminél még a Sötétségre adásul jó is, hanem, hanem ilyen filmeknél nekem a DVD minőség az nekem tökéletesen elég. Tehát én, én ugyanúgy tudom élvezni DVD-ket is, vagy a DVD-s minőséget is máig. Tehát ez nem változott. Azzal, hogy egyébként a blu ray most már uh, szuper, szipi, szuper full hd és akármiben mindent meg lehet, minden hajszálat meg lehet nézni, nekem ez annyira nem számít. Azoknál a filmeknél, amik amúgy nem igénylik ezt. Igen, ez, ez egy jó pont, amit felhoztál. Én is így vagyok vele, hogy én ugyanúgy vásárolok, sőt, még, még ugyanúgy több DVD-t vásárolok, mint Blu-ray-t, mert én is úgy vagyok vele, hogy csak a látványfilmnél, veszem meg Blu-ray-en, illetve a, tegyük hozzá, hogy az, az újabb látványfilmeknél, mert az ilyen több évtizedes igen, restaurált igen. dolgoknál én, én nem, tehát én hiába láttam a cápánál például, hogy milyen bonyolult restaurációt folytattak az extránál, így ott se voltam fullosan lenyűgözve a képminőségtől teljesen jó volt. tehát Én, én ott például a DVD-vel is tökéletesen sem megelégettem volna, de én nem nagyon hiszek ebben, hogy egy, egy több évtizedes kópiából ki lehet hozni egy olyan Full HD, akár mint mondjuk a Mad Max-nél, most mondok valamit. Tehát én, én emiatt még akár a film kora szerint is válogatnék, hogy nekem kell-e en Max, ha nagyon jó az ajánlat, akkor például van, aki forrón szereti filmet vette meg Blu-ray-en, és, és teljesen jó volt úgy. Úgyhogy én, én tényleg, ha vannak jó ajánlatok Blu-ray-en, akkor, akkor úgy szoktam vásárolni, és tényleg inkább a filmek. Tehát én is úgy vele, hogy, hogy DVD-n is tökéletesen tudtam élvezni filmeket annyi éven keresztül, akkor azért, mert van most már full is lehetőség, akkor már csak az jön szóba, én ebben nem hiszek. Hát a Szabi is így van -e ezzel? Igen, pontosan a Blu-ray-ekkel is így vagyok. Tehát amit megvettem mostanában Blu-ray-en az a gravitáció, interstellár, abszolút. Igen, az, ezek ami, is. Ami fontos a zene, fontos a látvány nagyjából. Egyébként én is mindent nagyjából a maradékot dvd n uh -huh. Pi élete, most közben eszembe jutnak a még a Blu-ray-es fontos dolgok, veleményes hugó, ilyeneket szereztem be. És ha valami már megvan DVD-n, és megjelenik ugyanaz Blu-ray-en, megveszitek-e újra, vagy jó az DVD-n? Én csak akkor veszem meg újra, nem szokásom egyébként, de akkor szoktam megvenni újra, hogyha már ilyen egész jó áron lehet kapni, és, és ennek megfelelő, amit most beszéltünk. Tehát mit tudom, én újra vettem a függetlenség napját, az armageddont az ilyen látványfilmeket Blu-ray-en, amikor már nem volt rohadrága, uh -huh. hanem egy kicsi lejjebb ment az ára, de a ilyen látványfilmek, amik amúgy megvoltak dvd n azokat azért begyűjtöm Blu-ray-en, igen. Én maximum így. Szóval. É, én is így vagyok vele, például az Interstellar, az már megvolt dvd n és azt újra megvettem. Uh -huh. Ö, igen, meg nagyjából az is fontos, hogy mennyire szeretem. Tehát olyan filmet sokkal előbb megveszek még egyszer, ami abszolút kedvenc és nagyon tetszett, és biztos, hogy újra nézem még többször. Uh -huh. Én beolom őszintén, most itt filoztam rajta, szerintem még soha nem vettem meg valami Blu-ray-en, ami megvolt DVD-n. Egyetlen egyszer gondolkodtam el rajta, erősen az az Ördögűzőnél volt, hmm. mert ott kiadtak valami nagyon jó kis ha jól emlékszem, ilyen, ilyen dokumentumfilmszerűséget extrának, ami nagyon érdekelt. De aztán úgy voltam vele, hogy, hogy ez a film, itt nem feltétlenül akarok HD-be látni, mert, mert lehet, Igen, hogy így ront képen, hogy, Igen. hogy tökéletesen látom, hogy úristen, hát ez egy, amikor a régen hasán, nem tudom, hogy megjelennek az írások, hogy az, az sokkal gagyibb, mint, mint mondjuk DVD-n, ahol kicsit így a, a homály rásegít a hatásra. Tehát és akkor végül így mondtam, hogy akkor maradok ott a DVD-nél. Nem tudom, kicsit így egy ártényező is, hogy akkor ebből a pénzből, ami már úgy is megvan a film, akkor abba a pénzben inkább veszek valami mást. Úgyhogy nekem ez így annyira nem, nem játszik. Bár sok ember tényleg megveszi újra ugyanazt, nem tudom, én, én, én ezt annyira nem szeretem. Főleg, hogy ö, anno VHS-en, ami megvolt, például a Bogár élete, vagy a Matrix, azokat megvettem később DVD-re. De az egy teljesen más ö, formátum, tehát egy más tényező, mert az, hogy ugyanúgy korongra cserélem a korongot, az, az nem tudom, valahogy így annyira nem, ö, nem fontos számomra. Ö, szóba kerültek az extrák már. Mennyire fontosak nektek az extrák? Tehát például a, van egy dupla lemezes kiadvány, vagy egy egylemezes, akkor áldoztok el egy plusz nem tudom, ezer forintot arra a második lemezre az extrák miatt, vagy, vagy annyira már nem fontos számotokra? Mennyire nézitek-e ezeket egyáltalán? Hát én, én minden alkalommal megyek a duplalemezesei, én nagyon szeretem az extráklat. Sokszor van, hogy előbb megnézem az extrát, mint a filmet. Uh -huh. Csak hát sajnos már az elmúlt években DVD-n egyre kevesebb van. Tehát dupla lemezes, elég kevés jön már ki. Tehát ezek Blu-ray-re átrakták az extrákat nagyjából. Úgyhogy ez, ez nagy szomorúsága, mint az elmúlt években. De nagyon szeretem mindenképpen a, a az, az extrák, egyik legfontosabb hogy, ö, szempont, ami alapján válogatok, hogy mit vőjek meg. Uh -huh. Gábor? É, lehet, hogy én megkivívom ez a gyűjtőkaragját, vagy azt gondolják, hogy miféle gyűjtő vagy te. Nekem például kevésbé fontos. Uh -huh. De szeretem, ha van. És lehet, hogy hülyének lehet azért nézni. Igen. Én mindig szeretem, ha van választási lehetőség. Mindig megpróbáltam olyan kiadványokat beszerezni, amin van magyar szinkron is, meg eredeti nyelv, az természetes. Tehát mindig mondtam, hogy én, én szeretném a szinkronos verziót megszerezni. És akkor mindenki vagy, hogy ja, gyaj, hát most kit el az úgyis eredetibe, jó nézni, meg te is úgy szereted, meg ismernek. És akkor igen, igen, alapvetően, bár én egyébként szeretem a magyar szinkront, van, amikor Euh, még akár jobb is, mint az eredeti, előfordul, sajnos már ritka, de adom alapvetően a régi szinkron meg oda vagyok, de szeretem, hogyha, hogyha van egy kiadvány, leszedem, és akkor én szépen eldöntöm, vagy a vendég, aki meg akarja nézni, euh, eldönti, hogy ő most eredeti nyelven vagy, szinkronon akarja nézni. És rosszólóképpen vagyok az excel is, hogy ha úgy van kedvem, akkor, akkor igen, mert azért néha persze szoktam nézni, meg az olyan filmek, nem még számomra fontosak, Azoknál megszoktam nézni az ex és általában a film után. Tehát nekem kell egy ilyen ráhangolódás az extrakra, hogy most megnéztem a filmet, és akkor rögtön utána, na, akkor megnézem, hogy ezt hogy csinálták. Mert most én nagyon benne vagyok a feelingben, nagyon benne De vagyok én. a filmnek a szellemiségébe, meg a hangulatában, és akkor, és akkor érdekel, hogy hogy, hogy, hogy hogy csinálták. Úgyhogy megpróbáltam mindig úgy venni DVD-ket, hogy azért a jobbik verziót. Nem azt mondom, hogy mindenből, hanem az inkább ilyen fontosabb filmekben, amikben én tényleg úgy gondolom, hogy számít az extra. Most nem az van, hogy akkor jaj, tudom én van rajta egy, egy audio kommentár az kész, hanem, hanem tényleg ilyen tök jó doksík, meg stb. De ami a boxban azért ö, ö, sokat írunk a DVD filmekről, és ott a Oblat Ádám, a rovatvezető azért ö, ki vesézni az exákat, úgyhogy nagyjából szoktam tudni, hogy milyen DVD-n mik fordulnak elő, és akkor azt szerint, ö, hogy mennyire érdekel, mm. vagy nem érdekel, akkor azért de meg szoktam venni a jobb verziót. Tehát általában azért a kétlemezesek vannak meg, de, de ritkán, de ezt bevallom őszintén, hogy ritkán nézem meg egyébként az extrakat, amikor olyan kedvem van, vagy így nagyon. Az a baj, hogy annyi idő kell hozzá, de igen, tényleg. Igen. Tehát euh, alapvetően az ember ahogy sok mindent csinál, már a filmnézésre sincs sok ideje. Igen, e igen. Ezért is nem nézek például nagyon ritkán sorozatokat, mert tényleg a világ minden ideje kevés, pedig nagyon mm. kíváncsi lennék sok sok sorozatra. Most vagyok az extrakor is, hogy, hogy egyszer olyan sok időt és annyi mindent megnéznék egyébként, meg annyi minden érdekel, egyszer nem tudom berakni a nem Úgyhogy remélem majd, hogyha nyugdíjba megyek, és ezek a lemezek még mindig működnek, akkor, akkor majd végig tudom nézni az összeset. Hát igen, főleg ilyen gyűrűkora bővített, tehát elképzelhető, nem <laughs> tudom, hogy azt valaki mindvégig nézi. Én annak idején uh, imádtam az extrákat, tehát akkor megjelent az újdonság ereje, az olyan uh, annyira ott volt, hogy, uh, hogy itt mindent meg kell néznem. Tehát még ha nem is tűnt izgalmasnak, hát megvettem, hát ez hozzátartozik. És azt kell mondjam, hogy, hogy egyre kevésbé tudott már érdekelni, főként ez szerintem azzal is kapcsolatos, hogy, hogy szerintem maga uh, természetesen tisztelt a kivételnek, de egyre rosszabbak is lettek az extrák, de hát én azt vettem észre, hogy csomószor már ezek a verkfilm címszó alatt ezek a interjús hülyeségek voltak, hogy... Ezek a konzervinterjúk. Igen, hogy ott mindenki csak nyalja egymásnak a segít. Hogy jaj, hát vele volt Na egy jó, a jó, legjobb. Dolgok. Igen, és utána, utána az interjúk felének is, interjúk fele is abból áll, hogy bevágnak ilyen totál oda nem élő filmjeleneteket, amiket pont az előbb láttam, és így é, nem arra autor. van, hogy alátámasza azt, amit előbb mondott, hanem csak így, hogy teljen az idő. És idő egy kicsit kiábránultam meg ezek a baki parádékban rengeteget csalódok. Tehát nem tudom, ti is így vagytok-e vele, hogy azt hiszem, hogy á, hát ez milyen jó lesz. És annyira látni, hogy, hogy totál nem érdekesek. Tehát egyszerűen el, elront egy szót és így ennyi. De ők szétrőlöknek, de nekünk ez nem Igen. Biztos. Igen, és én, utána én... csak azért rakják be, hogy felesen tűntni, hogy van három perc baki parádé, de is igen. semmi létjogosultsága nincs. Nekem pont a baki az, ami a leginkább hidegen hagy, tehát az sose negyetlenül, arra sose kattintok. Még, még az előzetes, az, ami szintén extraként felszogadt tintett amit annyira nem érdekel, mert igen. azt már láttam. De viccelje, a legjobb extra az interaktív megy. Igen, igen. igen, igen. Egy közvetlen jelenet választál. Igen, közvetlen jelenet de, de egyébként ö, már van, hogy ez sincs, tehát már igen, ezeket is értékelni is van. kell. Igen. Ja, nekem vannak olyanok, hogy Választhatom, hogy hogy filmlejátszása magyar felirattal, filmlejátszása magyar szinkronnal. És így ennyi a mennyi. <gül> ja, igen, igen. <gül> <gül> Tehát így, oh, uh, igen. Uh, uh. Igen, és így, így uh, az extrák tényleg így kicsit így egyre kevésbé érdekelnek, Természetesen vannak kivételek, például a Mad Max-nél nagyon érdekes extrákat láttam, meg uh, van, amikor az extra, így konkrétan így a filmhez még hozzá a nem tudom, nyilván ez rétegfilm, de a Jackass filmeknél ott például a, a kivágott, meg bővített, meg nem tudom milyen jelenetek, azok simán olyanok, hogy így a filmhez is bele lehetne rakni őket. Tehát ugyanolyan minőségi, meg ugyanolyan tartalmú, meg stílusú jelenet, hogy ezt csak idő miatt kellett kivágni. Vagy a rossz nagyapó, ez is egy ilyen spin-off-szerűség volt, na ott is így gyakorlatilag a filmmel egyenértékű plusz fél órát kaptam. Tehát ez, ez nagyon függ, hogy milyen fajta filmről van szó. Van, hogy kiadhatatlan az extra, de ö, igen, például a, a texasi láncfűrészes dupla DVD-nél van egy nagyon jó kis, jó 40 perces doksia, Edgén tömeggyilkosról, akin alapszik ez az egész láncfűrészes történet, vagy, amit mondtam, a Frankenstein gyűjteményben egy, egy rendkívül jó Boris Karloff, illetve Frankenstein dokumentumfilm van, meg a, a Visszajövbe filmekhez, meg Jurassic Park, nagyon-nagyon jó dextrák vannak. Amit, nem tudom, ti is így látjátok-e, ami totál eltűnt a, a DVD kiadványokról, azok a rejtett extrák. Ja. Tudom, ti is szerettétek -e azokat felkutatni? Tehát néha csak feltüntették a borítón, hogy megyetett extra, Igen. és utána így minden egyes almenüben így minden mindenfelé, hogy á megtaláltam, ott van a nem tudom én a, a bögre ö, ikon, ö, azt így ki tudom választani, és utána kaptam egy 20 másodperces valamit, amit utána nem értem, meg, hogy pocsékoljak rá 5 percet, mire Pontosan, hogy ezek abszolút a legminimálisabb dolgok voltak, arra emlékszem. Ja, ja. De olyan sikerélmény volt mindig, ha túljártál az eszükön. Ja. Elég nem kattantam rá, akkor is idegen hagyott, vagy nem vettem a fáradtságot. De olyan nem volt régen, hogy, így, hogy bekapcsoltál a funkciót, akkor a film alatt. Ja, ilyen bubarék infók. Nem, nem is azt, hanem itt is ilyen szerűség, Tehát, hogy amikor a film ment uh, és akkor alatta ha kiszúrtad, megjelent valami ikon, és akkor ja, akkor igen. Rá, akkor jelent meg egyet. Igen, igen igazad. van. nem tudom, karibtengeres ilyen régi dolgoknál volt. Igen, igen. Ez sincs már, de akkoriban volt. Ja, ja, ja. Igen. Meg, a, meg tényleg a buborék Az a, is volt, igen. A, igen a, a pókembernél voltak ilyenek, igen. Ja, jó, jó voltak ezek azért. Egy, akkor igen, igen több, több energiát fektettek uh, ebbe bele. Tehát én is most már csak azt mindig azt látom, hogy hát egy feature-et, egy, egy kis doksi, egy, ja, a ja. egy, egy audio kommentár és ennyi. És én kevés, kevés tényleg ilyen jó, nagy energiabefektetés fektetésnek relativitást uh, érzékelek én is. Pedig vannak tényleg jó Például a 12 majónak van egy olyan kiadása, azt hiszem nem a szinkronos talán, nem sem biztos, talán mint ahogy csak a az eredeti nyelvi verzió, úgyhogy lehet már nem nagyon beszerezhető, vagy maximum egy fórumon, egy eszement jó dokumentumfilm van rajta, de tényleg viszonyatosan uh -huh. jó a filmről. Hosszú is, eszmehetlenül részletes, és, és, és tényleg egy olyan élményt ad, mint maga a film. Azt mindenképpen ajánlom, hogy ha valaki tudja, akkor uh, szerezze be, vagy járjon utána, vagy lehet, hogy fönn van a neten, nem tudom. Most ezzel ügyességet mondtam, de most csak az extrára utalok. Hogy azt, ha nem lehet beszerezni, akkor azért érdemes úgy megnézni, mert nagyon jó. De, de ilyenek néha vannak, csak ez is olyan, hogy ez a, te nem tudod feltétlenül, hanem valaki esetleg mondja neked. A szerencsés, hogy akkor tudsz róla, és akkor Igen. beszerzed úgy, vagy megnézed úgy, mert amúgy meg így nagyon sok ilyen unalmas, valahogy beszéltük, átlagos ilyen semmi kreativitás extrákba lehet belebotlani, főleg mostanában sajnos. Igen. Milyen jó lenne egy olyan dokumentumfilm, vagy olyan verk, anyag, amiben, hát ez tök szar dolgozni ezzel a rendezővel, Igen. egy ilyen seggfej. soha többé <gül> nem fogok. Meg az egy hülye, izé, picsak volt, állandóan ott meg. <gül> És szerintem egyébként ilyen, csak akkor poénból csinálják. Hát a... a, a hogy hívják, a... na, van, aki foron szereti filmben, ott így utalnak erre, hogy Marilyn Monroe-val nem volt jó együtt dolgozni. De az na. igazi pikáns dolgokat így az IMDb-ről tudtam meg utólag. Aha. De néha előfordul, ha ilyen több évtizedes távlatból készítenek ilyeneket. Meg szóba kerültek az audio kommentárok. Ti mennyire szántok időt erre, illetve hányat néztetek meg egyáltalán, hogy ez való enektek, vagy akkor inkább a filmet nézitek meg? Hát én úgy vagyok vele, hogy nekem konkrétan az egyik kedvencem az audio kommentárok. Vannak gyengék is, de azt szeretem, amikor pár színész is, rendező, és főleg az olyan filmeknél jó, mint például az amerikai pitének, az első és a második része alatt is geniálisan uh -huh. vicces. Tehát ugyanannyit szinte lehet rölgni, mint a film, mert azok olyan figurák, az a, azok a színészek, például a Sean William Scott, hogy, hogy olyan dumájuk van, olyan sztoriuk van egy-egy jelenethez, hogy abszolút megéri úgy is megnézni a filmet. Uh -huh. Úgyhogy én nagyon szeretem az audiokommentárokat, persze van, hogy nagyon gyengék vannak, meg van, amikor nincsen, és ilyenkor még van több külföldi ilyen Youtube csatornák, akik csinálnak ilyen audiokommentárokat, azokat szeretem. Például az új Star Wars egy van egy találtozó, egy zseniálisan jót. Tudsz mondani egy ilyen csatornát? Mert nekem pont a Pont a héten írt valaki, hogy tudok-e és akkor mondtam erre, hogy én csak egyetlen egyet hallottam a, a Cinemassacre, a, a James Rolf nerd. Igen, a, ők is csináltak. Na, ők csináltak kármát. a, a Draculához, én azt meg is hallgattam, bár, bár furcsa volt, mert így áldalán nem tudom, mintha valami más verziót néztek, mert így nem egyezett azzal, amit én nézek éppen helyenként, de... Ö, és én csak azt tudtam mondani, de ha te tudsz ilyet, akkor nyugodtan mond be most, ha a nevét. Hát például ez a Star Wars-os, ez Hello Grido, uh -huh. az a neve a Fitzko-nak, ő, ő csinálta ez az új Star wars és talán a régebiekhez is ö, van neki. Ö, nem tudom, igazából amihez nagyon érdekelt, beírtam nagyjából, és, és uh, találtam, nem követek így kifejezetten uh, egyet sem, de, de utána tudok nézni, mindjárt megkeresem, hogy uh, van egy ilyen társaság, akik uh, ilyen öt hatan szoktak ülni, vagy inkább utána négyen, uh -huh. uh, és, és ők szoktak csinálni, mindjárt megkeresem egy pillanat. Okay. Gáborta akkor nem vagy adja a van. Ö, nem nagyon, bár azt hozzáteszem, hogy ö, igen, igen az, el, az elején kevésbé, tehát amikor ezek így jöttek, akkor így zavart, hogy így inkább a filmet nézem mindig inkább valahogy. Igen. És akkor beledumálnak, meg stb. Lehet, hogy csak azért nem találkoztam, van valamint nagyon jól szórakoztam. Aztán egyszer ö, csináltam én is egyet, nem, nem más ez film, saját filmhez, így kitaláltuk, hogy akkor csinálunk ilyen DVD-s dolgokat hozzá. A sajtól lesz a című filmünkhöz, és akkor így a forgatókönyvjérodása, meg aki a film főszereplője is volt, ketten együtt így leültünk, és akkor felvettünk egy ilyet is. Annyira élvezetes volt, egyébként ilyet még szívesen csinálnék, csak hát az ember nem gyakran csinál filmeket, hogy egy ilyet csinálhasson, de annyira élvezetes volt, hogy akkor itt megszerettem, és akkor utána más, utána, így elkezdtem én is nézni, és akkor jobban élveztem már az kommentárokat, mert így sok mert így jobban átéleztem azt, hogy egy alkotónak, Miközben rábeszél a filmre, akkor az neki milyen érzés, és hogy milyen uh, sztorikat oszthat meg egymással. És akkor utána egy ideig nézegettem, mostanában megint egy kicsit lekattantam róla, uh -huh. szintén inkább az időszűke miatt, uh, hiszen ahhoz ugye meg kell nézni még egyszer a filmet, vagy hát Jó. meg kell nézni a teljes hosszában a filmet. Uh, szintén valószínűleg majd visszatérek hozzá, hogyha egy kicsit olyan helyzetbe kerül az életem, hogy jobban ráérek. Uh -huh. én, a, a, én nagyon keveset hallgattam. De amit itt mindenképp kiemelnék, így a legjobbak között az a Shop show, a Kevin Smith. A Kevin Smith, az, a híresen jó. Nagyon-nagyon. Tehát egyetlen egyszer csináltam, miért, hogy megnéztem a filmet, és utána megnéztem rögtön, utána azonnal, audio kommentárral, és, és pillanatok alatt eltelt ez, a, ez az időszak is, mert annyira szórakoztató volt, és már sokszor, tehát kommentáknál rengetegszer van, hogy így ö, idő után tökre nem a filmről pofáznak, de ö, mégis nem tudom hogy annyira jó hallgatni ezt a társaságot, és ez mindenképpen egy, egy nagyon jó példa, hogy, hogy ö, ott gúnyolták például egy egymást, meg magukat, vagy mekkorát bukott ez a film, meg ilyenek, yeah. és az egy nagyon jó volt, meg a, a salfiásot mindenképp meg akarom hallgatni. Azt mondjuk az igaz, azt én is. Az arra még nem került sor. Igen. Meg a Simpson család epizódokhoz raktak mindig fel, és ott is nagyon érdekes dolgokat tudtam meg. Ott is vannak egész érdekesek. Időközben sikerült egy ilyen... Ö, nem, nem sikerült én megtállnom, szerintem juttam a van de akit érdekel például Rá lehet, Star Warshoz egy nagyon jó azt ezt a Hello greed uh -huh. nézze meg. Ö, akkor következzen egy, egy nagyon érdekes pont, legalábbis a, szerintem a gyűjtőknek, akik nem gyűjtik talán kevésbé, de engem valamire érdekelti. Hogy rendszerezitek a filmjeiteket? Nálam ilyen hmm. ö, ö, Alapvetően hogy, de vannak ö, külön részek. Tehát, mit tudom én, ilyen időről időre kitalálok valami rendszeredési technikát, ö, és akkor úgy például külön szettem a, a, a steelbookokat, digipakokat, uh -huh. az ilyen egyszerűbb, egyszerű DVD-ktől. Az most például mostanában már kevésbé fontos ö, másféle rendszeredési technikák miatt. Én ugye Eléggé Oszkár őrült vagyok, ezt sokan tudják rólam. Úgyhogy nálam van például egy ilyen rendszeredése a filmeknek, hogy egy külön tartóban vannak sorrendben a legjobb film nyertes alkotások, és egy másik mellette lévő tartóban pedig a legjobb jelöltek, és szintén időrendi sorrendben vannak. Én egymás Igen, igen. Na, egy ilyen... Ez kicsit ez beteg Ez beteg, Ezt elismerem, de én ennyire őrült vagyok. hogy hát ezeket... a nyert szobrok alapján. Nem, azért úgy nem, csak éven, év, évre lebontva. Aha. Tehát egymás mellett van. És ugye, mivel, az, mivel 2009 óta már 8-10 filmet jönnek oszkár, egy kicsit gyorsabban telik uh -huh. ez, a, ez a tartó rész, de hát mindig csúszik át a következőre. Tehát mindig az van, hogyha jön egy új film, akkor becsúsztatom a a helyére, ugye az elejére, és akkor mindegyiket eltolom egy kicsit, és én, a végén meg kidobok valamit, és akkor én, az már, ami nem érdekes. És akkor így csúszik, folyamatosan mászik a, a, a rész. De ez van egy, nekem egy, van egy ilyen, és akkor én szeretem látni, hogy na, akkor ezek az Oszkályjelölt filmek, és akkor ezekből, ha valaki úgy van, akkor lehet válogatni. Nekem ez ilyen fontos, és a legjobb filmek meg így egymás mellett szintén külön. Most pont több új tartót is föl szeretem, mert nekem ugye a falomon van egy ilyen nagyon sok fölfurva tartóba, és ott például most az újba csináltam egy olyat, hogy én nagyon-nagyon imádom az animációs filmeket, és így belegondoltam, hogy nekem nagyon-nagyon sok animációs filmem van, és azokat például most így külön szedtem, és az animációs filmek külön vannak, és akkor mit, hogy egybe a hogy a hát a, a, a, a pixárokat így külön szedtem, de ilyen szinten, de azok így egy ilyen külön, külön tartóba vannak. Uh -huh. Aztán van, van néhány olyan, tartom, ez a, ez a sima álló, ö, tudod, belefér ilyen nem 20 Torony? Torony, ez a 20-25, abból van négy. Valahonnan kaptam őket, azokban is tartok, és például az, az egyet, amikben egy ABC-s raktam, csak be, ha. hogy ott, ö, ö, stb. Alapvetően ennyi. Ö, azt, hogy egy filmet megtaláljak, hogy hol van, az, ha nem esik bele ezekbe a kategóriákba, tehát animáció, Oszkár, és nagyjából emlékszem, Aha. Tehát ö, úgyis állandóan előttem van, ugye itt a, a szobában, és akkor én sokszor így megjegyzem, hogy igen, ez felé van. Uh -huh. Vannak olyanok, amik nincsenek, vannak olyan része, ami, ami, tényleg ki kell pakolnom, mert több sorban vannak egymásba vagy másik szekrénybe. A, a, ami ott van, azokat nehéz megtalálni főleg. Meg így végig szoktam nézni akkor a falon lévő tartókat, de, de ez. És akkor én gondolkozom, hogy mi lenne a helyes megoldás, hogy tényleg az legyen, hogy ah, ez ott van, és kihúzom. És, és egyébként nem találtam erre rá, mert uh, folyamatosan bővül, és folyamatosan rakosgatom ide-oda a, a DVD-ket, ezért ez nehéz. Úgyhogy én maradtam végül is ennél, uh, ennél a bizonyos részben van rendszerezés, a többségében egyébként meg nincs, és így össze-vissza egymás mellett vannak. Én nem rendszerezem, mint sokan például színszerint, sokan úgy be, hogy fehéres tokok, pirosos, tokok, sötét tokok. Én szeretem, hogyha ilyen tarkabarka. Uh, az egész össze-vissza, az szerintem így sokkal szebb vagy hát nekem megvan ez a feelingje, felszámolni sem akarom a, a tokokat, tehát nem fog ráragasztani matricákat, megizéljel, tudszokat, szerintem ilyen gázul néz ki. Ez, ez, ez szörnyű. Szörnyű, mert biztos sokan, hát lehet, hogy meg kell csinálnak, mert csak megnézik, hogy ah, ez a 1317-es, és kiúzzák a helyéről. Tehát az is borzasztó lehet, mert az is folyamatosan csúszik, tolódik. Nagyon nem lehet kezdeni, csak akkor, hogy tényleg van egy akkora szekrényed, amiből felefél tízezer, és akkor tudod tologatni. Nekem még össze-vissza vannak, úgyhogy ez es esélytelen. Úgyhogy ilyen igazából, meg a Blu-ray-eket tartom még egy külön. Aha. És, és a, a tartók tetején pedig az ilyen szép kiadványokat, majd a foton lehet látni, uh, meg az ilyen nagyobb uh, gyűjteményeket, amik mint a három film egybe megy, nem tudom, Indiana Jones filmek, blabla van néhány Born filmek. Meg, amiket említettem a kedvenc kiadványom, azokat a tetején itt szépen kizogtam rakni, hogy azok azért mégiscsak mutatósabbak, és akkor azok úgy néznek külön a, a, az egész tartók tetején itt sorba, de körbe ennyi. Uh -huh. Szabi? Um, én egy egyszerű és nagyszerű ABC sorrendet uh, próbálok tartani. Um, ezzel csak egyetlen problémám szokott lenne, amikor vannak uh, mondjuk egy filmtrilógia, aminek Különböző uh, a címe, például az apádra ültök, melyedre ültök. Igen, uh, nem elég. tud mellé rakni, igen. igen hát, uh, ABC-s sorrend szerint. ABC-s nem rakhatnám elén, itt igen. szoktam egy kicsit csalni, mert uh, szerettem, hogyha nyilván ezek egymás mellett vannak, azért egy egymáshoz Egyszer. tartoznak. Uh, nagyjából még az ilyen óriás kiadásokat, mint például a Harry Potter, amiben ugye nyolc darab van, azt nem szoktam oda berakni. A, a kicsik közül, úgyhogy van egy polc, amin ezek az ilyen vastag e, ilyen pekkek vannak egymás mellett, de nagyjából ez évekig semmi nem volt, az egy káosz volt, így, így már legalább megtalálom, mit keresek. Uh -huh. de így viszont fontosan csúsztatnod kell uh, igen, de minden polcon hagyok, vagy legalábbis van kis extra hely, úgyhogy uh -huh. mondjuk ennek az a hátránya, hogy így a fele az így ide-oda dől, aha, aha. Ö, de nagyjából így, így még tartható. De persze van, hogy akkor jön egy egész polca lejjebb rakás, egy vagy igen, másik igen. szekrénybe átrakás, hogyha valamelyik betelik. És, és például, a... ha ilyen vállalhatatlan a magyar címe, például akkor most Erőszakik, azt most ehhez raknál, vagy az Imbrősöd? <síns> az Erőszakik szerintem is borzasztó, de az Erbetűnél van. Aha. Ja. Jó. Hát én, én zsáner szerint kezdtem el. Aha. Tehát nekem legalul, most itt próbálom vizualizálni, másik szóval, vagyok, legalul van a vígjáték animációs film szekció. Egyel fölötte van a Science Fiction per Bat Spencer Terenszi részleg. Felette, felette van a Háborús filmek, Steve McQueen rész, ö, onnantól jobbra már így ö, egy totál egyveleg, felette totál káosz, ö, de ott, ott, ott, ott csak minden, ami, ami éppen jön, ott bedugdosom, legfelül meg úgymond, mint a tk az elérhetetlen rész a horror <gül> a szekció. <gül> elérhetetlen, igen. igen. Lefüggő egy szoba is van? <gül> hát ott, ott még nem tartok, de... Igen, az már pornó részleg, van. Igen, ott a, a horrort, aztán ugyebár ahogy mondtam, a vitrinek, hogy van egy vitrin csak a sorozatoknak, igen. azt úgy külön tartomban már ott sem nagyon férek el, már így egymás mögött van helyenként, amitől rosszul vagyok, de egyszer nem tudok más csinálni. És van még két polcom így a nagy szekrény mellett, ott, ott vannak így külön a blu ray így egymás mellett, azt így próbálom egy kicsit külön tartani, és mellette így minden más így ömlesztve. Tehát így már az a baj, hogy tényleg olyan helyszűke, helyzet uh, van, hogy, hogy már nem, nem nagyon tudom ezt fenntartani, tehát berakom éppen oda, ahová van hely, és éppen ezért kell majd lassan megint megvánom pártól, mert így esküszöm, tehát így 10 uh, DVD, és nem tudok már mit hová tenni. Tehát most már így is a uh, kedves nejemtől már kunyaráltam két polcot annak idején, mm -hmm. uh, ahol nem is tudom mi volt valami nem tudom, vázák vagy mi a fene, na mindegy, az most nem olyan fontos, <gül> hogy ezt, ezt megkaptam, de buszáj lesz még egy polcot e, kisájtítanom, mert egyszerűen túl sok van. De tudom, hogy ezek ilyen sok embernek ilyen first world probléma, ami nyilván az is, de e, tényleg így, így nagyon sajnálnám, ha így még több részletbe kéne. Tehát azt akarom, hogy ez ilyen egy impozáns látvány legyen, és olyan legyen, mint a Pulp Fictionben a a, a koffer, amiben így a, a fény így felé áraszt, és, és ezt akarom, hogy ránézzek, és a, erre az egész gyönyörű dologra is így a, a fény így felém felém legyen, hogy micsoda gyönyör, hogy így egyben legyen, és ezt próbálom fenntartani, de tényleg egyre nehezebb. Tehát, régen utáltam ezeket a kiadványokat, hogy egy tokban három film meg ilyenek, és arra jöttem rá, hogy basszus, ezek, ezek a legjobbak, mert például a, nem tudom én, a, a Dirty Harry sorozat, nem tudom én, négy vagy öt film, az is így egy tokban van benne. Igen, ez nagyon vicces egyébként. És nem hogy fér Nem, hogy fér bele? Igen, de, de belefér, bele. és, és, és megoldották ügyesen. Nyilván egy tokban ötöt bele lehet. Igen, és, és hálás vagyok ezért, hogy nem, nem kell még, még plusz négy DV toknyi helyjel megbírkoznom. Úgyhogy uh, már, már így inkább hajlok ezek felé, meg a visszajőbe is már ilyen egytokos verzióban van meg. Úgyhogy én, én próbálom zsáner szerint, de nem tudom, valahogy próbálok még megérni olyan kort, hogy akármit, hogy egy, egy óriási falom legyen egy, nem tudom, én 20 négyzetméter, ahogy Pontosan úgy lehessen elrakni, ahogy én szeretném, az, az egy álom. Igen, az jó lenne, az én is vágyom. Ja, egy ilyen gigászi polcrendszer. Pol, egy hatalmas polcrendszer, ah. és nem kell ilyen mindenfelé menni, igen. én több helyre. Hát majd meg lesz az egyszer, na. Ja, hát úgy legyen. Úgy legyen. Hát, vagy biztos láttátok a Chase Rolfinak a kis no, az, hát az, igen. az egy abszolút Ó, ilyen állom kategória, Én az... ki sem mennék onnan. Hú, az, az nagyon, <gül> egy nagyon ilyen kis pulttal, ki. meg ilyen régi retro számítógéppel, meg minden. Az... Hát az, az a videója, az egy órás, és csak így csillogó szemmel néztem, hogy ja. Isten. Igen, az, az nagyon nem semmi. Hát igen, ő megadja a módját. De akinek van egy külön pincéje erre, az meg is teheti. Tehát igen. én se tenném másképp, ha lenne rá lehetőség. Uh, igen, azt uh, megbeszéltük, uh, vásárolni, hol szoktatok filmeket, akkor szabít te leginkább én, Médiamarkt. Igen, én, én itt lakok egy sarokra, egy Médiamarktól, konkrétan a Mamut mellett, Aha. úgyhogy az gyakorlatilag majd, hogy nem mindig útba esik, beszoktam menni, és a, ott már fejből tudom nagyjából, hogy mi hol van, mi az, ami évek óta ott rájuk rohad már szinte, mert senki nem veszi, uh -huh. Most például azt vettem észre, hogy egy hetenadjából nagyjából elárasztották Bud Spencer filmekkel. Aha. Ilyen ezer forintosokkal, majd biztos veszek belőle párat. Hát de azok mindig is ezer forintosok voltak. Igen, hát ilyen még csak, kevesebb is. Csak uh, pont, hogy nem, nem nagyon volt, meg nem nagyon vették az emberek szerintem így az elmúlt években. És hát, most igen, egy, most megúbrik. Ilyen hosszú polc, uh, gyakorlatilag szerintem minden filmje ott volt, ami, ami kivonadva. Uh -huh. uh -huh. Ma is vettem egyébként hármad, három filmet. Egy ö, zseniális ö, valami követett, például, ami 1000 uh -huh. forint volt, de még alatta ott volt, hogy három ezer volt előző ára, úgy, hogy Nekem úgy mondta valaki hogy 410 forint érvet három DVD-t. Azt 200 forint volt, hú, most nem tudom, megtalálom. Hát mindegy, a legdurvább, hogy a, a már említett Shopshow, a Molrats, Kevin Smith ö, alkotása, amit én egyként tökre szeretek. Ezt én is szeretem. És 10 forintért lehetett vásárolni. <síns> 10 forint. 10 forintért, nagyon durva. Ez kemény. <síns> ja. Uh, igen, úgyhogy tényleg vannak ilyen raktárszórások, és akkor igen. lehet ilyeneket megkaparintani. Jó, tehát akkor te így, ha lehet, így fogalmazni, offline szoktál? Vettem már Expressről is, ah. ö, meg, meg a média már felpsopjából is egyébként rendeltem már, de nagyjából igen. Én inkább ez a bolyongó kezembe fogok mindent, berakok a kosárba 15 és aztán utána. 12 ki e, Igen, igen. Ja. Akkor Gábor, mi, mi az express szekció vagyunk? Igen, inkább. Én, én a leginkább az expressen szoktam menni, mediamag is azért. Hát általában, hogyha veletlenül beszabadulok egy MediaMag-ba, akkor sose jövök küreskézzel. Jó, akkor is, hogyha nem azért mentem természetesen az itka. Na, azért megyek egy hogy konkrétan DVD-ket vegyek, de mindig elmegyek a DVD-szekcióba és mindig találok természetesen valamit. Ma most már egyre egy kevésbé, tehát azért most már szerintem elértem egy olyan szintre, hogy hogy... Amit uh, akartál, az megvan. Aha, igen. Tehát a régebbi filmek közül, amit akartam, az úgy nagyjából meg is van. Hát az újak közül vennék, de azok még elég drágák, akkor kicsit mindig várok. Tehát ez ritka. Vanak vannak jó akciók, akkor persze rárepülök, meg azért szoktam találni, csak most már sokkal kevésbé. Úgyhogy általában express Most néztem egyébként, hogy, a, hogy az, ugye, amikor első rendeléseim az az Express 2006-ban képes voltam egy-egy DVD-kére elmenni. És azt néztem, hogy ilyen egyet rendeltem, Igen. meg aztán elmentem. Meg egy úr is, tehát a franc csinálna ezt. Hát én Ma az már én még rendeltem, 2000 ben e... még át se lehetett venni személyesen. Ja, én, Ké... már, én már az át személyes Aha. átvevés, és mindig azt is használtam, és mindig besétáltam szépen a szemetésben. Azt... És mindig átvettem, mint karácsonykor, ilyen majdnem sarokig álló sor volt például, és akkor nagyon jól és nem tudom, hogy mi félre kerültem. Igen. Jaj, jaj. Akkor nagyon pörgött ez a része. A, aztán... a széthúgyozott rész ott. A... Igen az Folt a borzasztóra rész ezt. egyébként, meg az egész szövetségutának. E, e, aztán, aztán, tehát egy éveken keresztül így, így mindig át szépen elmentem, átvettem, mentem a dolgomra. Ja. Aztán, aztán most már nem, az utóbbi egy egy-másfél évben már a a pointot használom, mm -hmm. úgyhogy most már azt szeretem, hogyha ide szépen, ide, ahol én lakom, ide kihozzák a metrőlállomáshoz a... Újságárushoz a kis csomagomat, és akkor hazafelévek a Meloval, akkor szépen átveszem. hogy ez nekem nagyon bejön ez a módszer, úgyhogy már most már egész régóta nem voltam ott az Express személyes átvételben, most már csak ezt használom. Aha. De főleg-főleg így, igen. Külföldről nem nagyon rendeltem, de néhányat csak, de főleg az Express és másodszorban a Media Markt, igen. Uh -huh. Igen, hát szerintem az Xpress nagyon jó árak vannak. Na, meg, meg ilyen átlátható szerintem. Meg... Neked is van kétszázalék kedvezmény? Ó, hogyne! Oh. Én a VIP státusz vagyok. Én is. Én, komoly összegeket lehet itt spórolni ezzel. De, De az a baj, egyébként sunyik, hogy attól, mert VIP státuszú vagy, még nem biztos, hogy az is maradsz, mert van egy bizonyos limit, amit fél éven belül el kell költened, különben visszaesel. Tényleg? Aha. Nem tudtam, de még se fordult elő, ezek szerint tartom az iromat. Igen, jó. Jó. Ö, jó, tehát külföldről akkor nem szoktatok jellemzően, én se igazán nagyon ritkán volt rá példa. Ez pedig eszméletlen nem egy... cuccok vannak egyébként, Igen. de tényleg, tehát pont nekünk szerintem olyan dolgok vannak, hogy itt tényleg mind a tizuinkat megnyalnánk. Úgyhogy néha volt, hogy egy kicsit így elmerültem az Amazonon, meg ebbe a és ez az azt a rohadt milyen cucc. Igen. És igen. aztán mindig így valahogy, ú, ez kéne, ez kéne, akkor elsiklik, aztán nem. pár Párat rendeltem, amikor említettem, azokat rendeltem, és azok tényleg marhajúk, úgyhogy lehet, hogy erre majd még egy kicsit jobban rá fogok repülni, mert hogy olyan dolgok vannak, amiket esélyen nincs, hogy ide bejöjjön. Tehát olyan kiadások, olyan gyönyörű szép tokok, olyan extrák, ó, fú, mm -hmm. olyan, olyan gyűjtemények, hogy így lesünk. Hát nem olcsó, meg ugye benne van még a vám, meg a szállítás, meg, meg stb. Meg, meg hogy megérkezik egyet. hogy megérkezik egyet, Jó, általában rendesek, tehát azért az Amazonon is, meg bárhol is, hogyha nem érkezik meg, ugye tudod követni, azt, nem érkezik meg, ész is és küldenek újat. Hát nem tudom, én készítettem egyszer egy videót, megrendeltem a, a The Fighterból, a DVD, vagy a Blu-ray-t. Uh -huh. Azt hiszem, youtube megtaláljátok a a zöld ember kivütötte a kékharcost, hogy valamilyen szellemes nevet adtam neki a postálatába. <gül> ja, Jaj, igen, emlékszem arra. És úgy szétbarmolták a kiadványomat, leg... ilyen a, a, a kiadvány gerince, az nem tudom, ilyen, ilyen 20 darabba volt, kinyitottam és itt potyogtak ki a műanyagdarabok. Oh. Úgyhogy igen, Meg kicsit, utána kicsit így elvesztettem a kedvemet a, ah. a rendelést illetően. Oda. Tényleg, hogy lényegesen színesebbek a kiadványok külföldön, sajnos, de hát az okokat itt kiveséztük, hogy, hogy elképesztően kicsi a magyar piac, tehát valahol még csak nem is tudom hibáztatni őket. Még a disney se egyébként, hogy meglépte azt, amit pár éve. Igen, sajnos pont ezért kéne igen rávenni a népet, hogy, hogy próbálják rávenni a, a mindenkit, hogy vegyenek, mert. Mert, mert akkor jönnek vissza az ilyen dolgok, mert hogyha látják, hogy van rá vevő réteg, meg stb. Uh -huh. akkor, akkor jelennek meg a minél-minél jobb kiadványok, meg blu rayek meg stb. Mert az jó lenne, hogy ez visszatérne, és nem csak a Star Wars erejéig. Igen. Hogy kicsit meghozzuk az emberek kedvét, hogy igenis le lehet csopni igazi, szenzációs ajánlatokra, például az előbb említett 10 forintos csoppsóra. <laughs> öh Amivel ha tudnám, hol vette az illető, akkor rendelnék egy húsz darabot, azt a filmbarátokba kioztam nyereménynek. Volt-e esetleg valami olyan kiadványotok, amit kifejezetten nevetséges áron kaptatok meg? Tehát ami egy kicsit nektek volt kínos. Hát nekem az nem kínos semmi. Én bármilyen pofátlan áron veszelzek szívesen bármit mert azért másra is szeretnék költeni az életben természetesen, és, és azért már bőven visszafogtam, tehát azért tudok olyat a magamon kívül, aki, aki tényleg nagyon-nagyon sok pénzt fedsz bele, mert, mert ő már csak Blu-ray-eket vesz, mm -hmm. kizárólag, tehát érdeket már egyáltalán nem minden Blu-ray-en szerez be, hát azt én nem szeretném azért még, de, de nem emlékszem. Tehát ami, ami igazából ilyen, ilyen 500 forint alatti áron, Például azok olyan filmek, amik nekem nem kellenek. Talán volt egy-kettő, amit itt találtam, egy, egy legjobb filmjelölt ö, film a Start két keréken, nem sokan ismerik, ez a Breaking Away, hiszem 79-ben vagy 78-79-ben jelölték legjobb filmre. Ez egy biciklis film, Dennis Quaid van benne, meg Jackie Laly, meg Daniel Stern, nagyon fiatalok, egy tök aranyos egyébként, és azt valami 300 forintba került azt nemrég találtam egy ilyen, szerintem azt az a tök jó vétel volt, meg ilyen nagyon olcsó volt, pedig egy, tényleg egy jó nagy film. Bocsi Gába, egy kicsit behallatszik a ventilátor. Ja, igen, a akkor fordulok. Azt. azt például ilyen volt, de általában amilyen ilyen ezeren alul li, mondjuk, azok, azok olyanok is. <gül> tehát, tehát azokat, azokat azok nem is nagyon kellenek. Most gondolkodom, de nem. egyébként olyan, olyan igazán pofátlan áron alul Hát talán, a, a, a, ami nem boltban természetesen, hanem, hanem úgy így eladásra kínált, tehát fórumon használt uh, DVD-t, uh, és tényleg ilyen nem is rakta be egyszerűen a lejátszóba, ez pont ez a cápa uh, Digibook kiadvány, amit azt hiszem, nem tudom, ez nem most volt mondjuk, de, de akkor is ilyen poklátlanul 1500 forint volt. Uf. Tehát az mondjuk azért, de hát ő nem mondtam, hogy figyelj, többet fizetnék érte. Úgyhogy uh -huh. <gül> ezért elhoztam, de így kb. ennyi. A többit szerintem ilyen egyébként reális áron. Olyat, olyat sem uh -huh. örös, ami emlékszem, hogy ilyet paklatul magas. Uh -huh. hát, hogy így sajnáltam volna rá a pénzt, hiszen akkor nem veszem meg. <gül> Természetesen. De így ennyi. Nektek volt már valami ilyen? be szokott lenni egyébként, hogy ilyen megdöbbentően egy-egy utolsó darabot például 99 forintért vettem meg amerikai pita az esküvőt. <gül> ilyen ilyen 8-szor átragasztott árcimkével, Én. szerintem ilyen utolsó darab volt, meg egy ezresér a mielőtt fel a napból mind a három Ez jó, volt. Ez És azóta látom, hogy most már 1500-ért árulják az első kettőt csak. Meg a harmadik nem is olyan régi, tehát az ő Igen, maga, az hát maga megér 1500 forintot akár. Egy éve vettem nagyjából, ez is valami ilyen, nem tudom, készlet söprés, vagy valami yeah. lehet, vagy akár elárazás, nem tudom, de minden esetre ez a kettő, ami így az elmúlt évekből igazán megmaradt. Meg a gonosz halottat vettem meg 200 forintért, de lehet, hogy csak játszalom kellett volna a századik filmbarátok, ha <gül> megjönnem valamit, szortátok, mint a cukrot. Hát, hát annyira nem, csak kettő volt belőle, azt volt. csak senki nem akarta. De, pedig nem értem, miért nem, nem egy rossz film az a remake. Hát 200 forintért megérte. Hát még többet is adtam érted. Jó. Hát én, ami így eszembe jut, az a volt valami döbbenetes akciózás az Expressen, ami így sok embernek kicsverte, kicsit a biztosítékot az akkor még aktív Express fórum alatt, hogy hogy az X akták évadot, azt nem tudom, ami ezer forintért árulták per évad, ami, ami elég durva volt, mert az yeah. ilyen 20 akárhány részes, és, és elég drágán árulták évekig, és akkor így egyszerre, nem tudom, besokaltak, és nem tudom, ezer vagy, nem tudom, ezer tehát ilyen iszonyat piti, összeg, piti ér árulták, az képest, hogy nem tudom én, lemezes vagy akármi, Ö, hát mondom se kell, hogy lecsaptam arra, Ö, meg, meg én a faun labirintusára emlékszem, hogy egyszer megvettem a, egy ilyen nagyon szép kis dupla lemezes papírtokos kiadványt, és azt is nem tudom, ami 400 forintért, vagy hogy a Best Hollywood, nem tudom, épp férben volt, és akkor így gyorsan kisöpörtek mindent. Ilyen, ilyen óriás ilyen méteres hegynyi Kill Bill, meg Fauna a spéci kiadásokat szóltak ki. Kicsit sajnálatos volt nézni. Meg a Wallace Gromit, nem tudom, azt ismeritek? -e. Persze, Na, persze. Abból adtak ki egy nagyon jó kis kiadványt, és azt is nem tudom, hogy ezer forintokért árulták. be arra... Én, ö, igen, de... Az összes rövid film, Aha. illetve nagyon jó kis extrák is voltak. Ja, Ez a, a... a teljes gyűjtemény. Teljes gyűjtemény. Igen, na, mondjuk azt is áron vettem, de később ezer forintért árulták, ami nagyon-nagyon uh -huh. felár, sőt még, még sokat többet is megér, meg a Sónabárány sorozatot is szerintem elég uh, áron alul árulják, bár most itt háromezerért látom, de volt az már olcsóbb is, hm. az képes, hogy jött dvd meg ilyenek. Úgyhogy uh, meg a Frankenstein gyűjteményt, amit már említettem, a 2500 forintért is nagyon, uh, nagyon áron alul uh, vettem tudomásul annak idején. Uh, volt egyszer, nem tudom, még mindig kapnie, expresszen aki kicsit is figyeli az akciókat, van egy Bérgyilkosok viadala, vagy nem tudom van valami, valami nagyon B-film, és emlékszem, hogy éveken keresztül basszus Bérgyilkosok viadala így van, még mindig kapni belőle, tehát még mindig nem sikerült megszabadulni az összes kiadványtól. 2009-es film, és emlékszem, hogy, hogy de kb. minden egyes létező akcióban benne volt már helyenként 40 forintos áron. <gül> És még ezek szerintem még, még így is van még belőle, hogy még raktáron van. Igen, ez ezzel sérálják. És emlékszem, volt valami zseniális fickó, aki, aki ilyen egyéni DVD borítókat csinált, vagy én nem tudom. És uh, kis is posztolt az Express fórumban erről egy képet, hogy ezekből a 40 40 hogy mért viadala filmből vett egy ilyen hatvanat. És, és én kirakott ilyen képet, hogy csak a tokokért vette meg, mert így olcsóban kijött, mint hogyha. Üres tokot vett volna. És így kirakott egy képet, hogy 60 darab vérgyilkosok viadala így egymás mellett. Fú, mekkora rögtön az összeszorás. Jó ötlet. Ja, ja. És igen, tehát így ki lehet fogni nagyon jó kis akciókat. És hát igazából szerintem kivesésztünk itt nagyjából mindent, amit kiírtunk. Egy darab kérdés van, ami még szerintem fontos így a lezáráshoz hogy ezt még pont a, a Szabi írta ki, ami egy tök jogos dolog, hogy mennyire látjátok a jövőjét a filmgyűjteményeteknek, például 20 perc, hogy 20 perc? 20 perc semmit nem 20 év múlva már az összes valahol porosodni fog-e, vagy egy külön kis szentélyben lesz kiállítva majd, mint, mint a James Rolfe-nak a tékájában, hogy mit gondoltok, hogy, hogy jó befektetése ez a jövőre tekintve, amikor nem is, nem is elsősorban anyagilag, hanem lesz-e ennek annyira eszmei értéke akár egy 20-30 év múlva, hogy, hogy megérje ezt csinálni, vagy ne, ne legyen igaza a streamelőknek, meg töltögetőknek? Én úgy gondolom, hogy tehát amikor, amikor még csinálhat, tehát nem 10 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, mikor azért már tényleg volt bőven DVD-m, ferenyi, de az, az is sok, és akkor úgy gondoltam, hogy hát igen, ez egy ilyen hobbi, euh, meg így szeretem, persze elég pénzigényes, meg így anyagileg azért úgy megterhel, de többféletlenül tök jó, illetve, hogy ez egy olyan euh, egy dolog amihez, már hogy anyagilag, amihez tudok fordulni. Tehát, hogyha bármikor olyan problémával van az életben megszorulok, akkor mit tudom én eladok néhány DVD-t és azért ebben már bele van fetsző, nem tudom mennyi, hmm. de hogy vannak külön ritkaságok és akkor el tudok adni és akkor egy csomót és... Na, ez már bőven nem gondolom így, mert ilyen lement a, a DVD-nek az ára, hogy senki nem fog ezekért ilyen nagy pénzeket fizetni, tehát hogyha ilyen ritkaságot eladsz egy ezeresére, akkor már jó jártál meg mit tudom én, tehát olyan túl sok pénzt már nem lehet, akkor még jobban pörgött az Expressen is ugye ez az eladós fórum, és akkor ott én simán el tudtam adni hmm. a, a filmeket, most már azért ez így nem, így, nem ilyen egyszerű, tehát most már egyáltalán nem erre gondolok, ettől függetlenül nálam nem fog változni ez a dolog, ha amennyiben ezek a, ezek a, ez a formátum kibírja az időpróbáját, és, és, és, és tényleg nem, nem mennek tönkre, Jelenleg nem tapasztalok ilyet. Tehát itt 16 éves a legidősebb DVD-m, és semmi baj nincsen. Igen, ezt a CD-kre is mondták rengetegszer, hogy úristen, ezeknek csak 10 évük van még. ilyenek. És nekem vannak a dvd re is. Igen, nekem vannak a 80-as évekből zenekcédém, és tökéletesen lejátszódik CD-k, semmit bajuk nincsen, Vigyázz az ember, és nem karistolja össze, és a többi. Meg nem melegbe tárolja Igen. Ja. Tehát a normális körülmények között tartja. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy lesz olyan, még nem találkoztam olyan egy ami, ami tönkre ment volna. Mindegyik ugyanúgy nézhető, mint újkorában. Szerintem a bírni fogja, remélem, hogy nem lesz ezzel probléma. És majd, és majd később, 20 év múlva és uh, amikor már ott lesz, a, amit elhatároztunk egy polc polcrendszeren, és amikor a mozitermes szobánkban, <gül> a rendes moziléses, digitális kivetítős, vásznas kis szobánkban majd nézzük ezeket a filmeket, <gül> akkor, akkor, akkor is nagyon jól fogom tudni élvezni őket. Ami bonyolult, például a szállítások. Én eddig kétszer költöztettem a, a, a gyűjteményt, hát nem egyszerű, nem egyszerű. Mert az a gízes, hogy a falon például, vagy a tartokban nem is tűnik soknak. Te, de amikor leveszi az ember, akkor látja, hogy ez Úristen mennyi, és hogy mennyi helyet foglal, és hogy mennyi doboz kell hozzá. E, Úgyhogy attól tartom egy kicsit, amikor majd költözöm, akkor, akkor ezt meg fogom járni e, legközelebb, de, de ennyi. De egyébként én, én, én továbbra is szeretem, és szerintem fogom is folytatni, nem őrült módon azért, hanem tényleg reális keretek között. Tehát nem mindent veszek meg, hanem tényleg ami, ami, amit szeretek, ami érdekel, nem minden ilyességet. Mm. De, de számomra ez továbbra is fontos marad, és, és amennyi, ameddig bírom, addig csinálom, folytatom, gyűjtöm, és, és, és remélem, hogy az idősebb napjaimban is még sok örömet fognak okozni. Mm. Szerez. Szobi? Igen, mindenképpen én is szeretném majd, ha lenne egy ilyen kis könyvtárszerű kis saját szobája, ahol szépen be lehet menni, és, és ott lennének egy, egy pols vagy ilyesmi. Kicsit attól aggódok, hogy, hogy meddig lesznek még, amíg jönnek ki új dvd Mert lesz-e új formátum. Sokszor temették hát. már, és még a Blu-ray sem győzte le, itthon. Igen. Tehát nem tudom, kicsit így halálhírét keltették túl korán. Kicsit ettől félek, hogy, hogy a, a formátumnak esetleg vége lesz egyszer, de, de az biztos, hogy nem fog porosodni sehol, <gül> meg lesz ez még sokáig. Igen, meg gondoljunk bele, szerintem annyira per nem kell félni az új formátumtól, mert, mert nézzük meg, hogy a, a VHS-ről DVD-csere, az mondjuk radikális volt. Tehát, Igen, ö, az nagy változás. Mint képminőségileg, meg, meg akár tárolásilag. Tehát Igen. most képzeld el Gábor, az az 1500 dvd de az most VHS vastagságból lenne. Ez veszakadna az emberet kell. Az biztos. És ö, ugyanakkor a DVD-ről Blu-ray csere az nem olyan brutál, mert hozzá kell gondolni, Igen. hogy a Blu-ray lejátszó az viszi a DVD-t is. Tehát ezzel egy, egy óriási ö, problémás lehetőség az mondjuk mond, meg lett oldva. És azáltal, hogy a blu ray nem váltotta le semmi, kivéve a digitális ö, tényezőt, tehát hogy streamelnek, meg töltenek, Igen. éppen ezért szerintem nem kellett attól tartani, hogy a blu ray vagy akár a DVD-t hamar leváltja bármi is, mert az idő azt mutatja, hogy az embereknek egyre kevésbé van igényük a, a fizikai termékekre. Úgyhogy szerintem olyan kigászi mértékben lesznek még itt évtizedekig Blu-ray meg DVD lejátszók, majd fillérekért is, hogyha elromlan az, ami nekünk van. Hogy itt igazából most a drága. Hát persze már uh, DVD lejátszott már, nem tudom, 5-6 ezerért kapsz teljesen Igen. jót. Uh, szóval szerintem ez a probléma, ez nem fog fennállni, hogy ezek a lemezek tényleg kibírják az időpróbáját, az majd elválik. Én hallottam már azért olyat, hogy uh, voltak ilyen selejt szériák, például a az Alias sorozatnál ö, többen is írták, hogy így a, kibontották, és akkor így ragadtak a lemezek, tehát így voltak. És, és én ettől tartok, hogy bár nem még nem találkoztam, de ez mindenképp ott van, mint lehetséges tényező, de nem tudom. Tehát én kicsit hiszek abban, hogy itt, itt túl paráztatták a az embereket meg, hogy jaj, hát ez egy, egy tíz éves formátum meg ilyenek, én szerintem ez hülyeség. Mert a, tényleg, ahogy mondtuk, az NECD-k is kiálták az időpróbáját. Jó tárolás mellett tegyük hozzá. Úgyhogy én ebben mindenképpen látok még jövőt. És mikor nem is jelenik meg új film, jó, akkor még mindig megvannak ezek. Tehát egy Igen. tekintélyes archívumunk van, és bármikor hozzájuk lehet nyúlni és ez senki nem fogja elvenni tőlünk. Kicsit így ez a, ez a szörnyű vízióm, hogy majd mi lesz, ha én feldolom a talpam, aztán a fiam itt lesz 900 DVD-vel, és, és ki fogja hajítani őket az utcára, az úgy kicsit fájni fog nekem, ami már a gondolat is, de igen, egyébként lehetett látni ilyet, hogy VHS, töm, akkor megszűntek a tékák, nem tudtak megszabadulni a VHS gyűjteményüktől és nem tudom, ilyen nevetséges, ilyen 10.000 forintért árultak, nem tudom, ezer VHS kazettát, és nem vitték el. Uh -huh. És uh -huh. amikor már, már ennyiért se vitték el, egy kihajtottak, nem tudom én, ilyen, ilyen százasával az utcára filmeket. Tehát én saját szememmel láttam már ilyet. Uh -huh. Kicsit olyan szívszorító volt, és uh, nem tudom, remélem a világ nem éli meg ezt a ezt az korszakot úgy és kicsit nagyobb becsben tartjuk majd. De hát a VHS az mondjuk külön kategóriát, ott, ott tényleg minden egyes nézéssel sérült a, a termék. Nem is tudom, lehet biztosítást kötni. <gül> DVD-t gyűjteményre. <gül> <ide. gül> Hát most egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy tűzvész ugye bármikor lehet, és hogy akkor biztosítva legyen itt a... De hát hát ugye ő, szerintem most... be lehet jelenteni a biztosítási összegnél. Igen. Jó, hát, hát ugye igen. nem pótul, most már kapsz pénzt, az egy dolog, de hát itt ugye... Hát ez, igen. Hát ezt, ezt újra összegyűjteni az képtelenség. Hát ezt a sok jog lejárt, ott jön. Ja. képtelenség. Jó. Úgyhogy hát ezek voltunk mi kicsit nördi, vagy gíki, hogy szép magyar szavakkal mondja volt ez az adás. Azoknak legalábbis, akik nincsenek benne ebben a filmgyűjtős témában, de hát reméljük, hogy, hogy érdekes volt ennek elnére azoknak is, akik nem gyűjtenek, és tényleg itt most különösen kíváncsi vagyok itt a visszajelzésekre, hogy, hogy mennyire volt szórakoztató, vagy, vagy akár csak követhető is azoknak is, akik esetleg nem gyűjtenek semmit, vagy filmeket legalábbis. De szerintem lehetett érezni, hogy mi nagyon-nagyon szeretjük ezt a tevékenységet, és nem, nem sajnáljuk rá a, az időt meg a pénzt. Én, ha már az pénz szóba került, én, én nem nagyon költök másra. Tehát van egy pár hobbim, ez így közte van, a film meg a mozi az egy elég döntő dolog, én nem Hiálok, különösebben nem cigizek, meg ilyenek, és, és nekem így ez az, a, ez az a fontos dolog, amire szívesen költök, és nem sönnálom a pénzt. Úgyhogy... Igen, ezzel én is így vagyok. Tehát gyakorlatilag ezen kívül még az a dolog hogy egy éve vettem egy Xbox one arra két játékom van összesen, leginkább <gül> playerként használom. Meg arra, hogy felokosította a tévémet, úgyhogy lehet rajta YouTube-ozni, meg ilyesmi, de, de inkább a filmek, minden, minden felesleges pénz, vagy plusz pénzem az, az DVD-re. Én adok a kocsmakultúrának is ezért. <gül> emellett én nagyon szeretem, de, de persze ja. ezért ettől függetlenül. Igen. És ahogy mondtam is, nem minden áron, meg nem mindent az égazítok, meg tényleg próbálom keresni az akciókat, meg hát általában az, rit, az ritka, hogy, hogy én premier, megjelenés hetén valamit nagyon frissen megvegyek, mindig kicsit várok, menjen lejjebb, sokszor kérdezik, ahogy már említettem, ismerősök, hogy ajándékba ütlenek, akkor mindig mondani, hogy hát például ezt, ezt, hát néha kapok is, tehát hogy ilyen, ilyen mindenfél évről összegyűjtöm, mert, mert tényleg azért nem. Én se szeretném minden egyes centemet erre költeni. A világos Korintomat egyértelműen. Főleg azoknak fáj, akik sokat vesznek, tehát. E, igen. E, igen, igen. Igen, tehát ott, ott igen. muszáj e, ilyen fejjel is gondolkodni, hogy oké, okay, hogy nem veszem meg premier áron, de cserébe veszek ötöt, -öt. Nem tudom én, három hónapos áron, és akkor igen, megint ugyanott ennyi. vagyunk. Hát Ráé, nem kell nekem sürgősen. Igen, igen, majd meg lesz jól, aztán ennyi, és akkor, és akkor ugye az egy, életem egyéb dolgairól is tudok koncentrálni anyagilag. Azért próbálok lavírozni, egyensúlyozni. Igen, hát mo mostanában már tényleg egyéves filmeket ezresen lehet venni. Én 90%-ban az ezer forintos kategóriával veszek, hát mondom, hogy valami követ, hát ezt szerintem egy éve jött ki mozibán gyakorlatilag. Igen. Van. És ezre szervettem ma. Úgyhogy ö, abszolút annyira nem megterrelő. Mondjuk én speciál az ezért is sokalom azért, de én, én szeretem. De remélem, Én még nem terve. láttam. Én nekem nagyon bejött, én paráztam. Aha. A Expressen még háromezer. Aha. Amúgy. Jó. Na mindegy. Igen, ha. érdemes, érdemes ezekre az szóval odafigyelni, és ha esetleg mégis a gyűjtés mellett Igen. döntöttük, akkor, akkor Igen, így is lehet. Tehát nem, nem arról van szó, hogy ez egy ilyen pénzkidobálás. Pontosan. Vagy csak ha egyetlen kedvet hoztunk, akkor a legnagyobb favoritokat, is. és akkor a többi jön magától, mert látjátok, hogy ez, ez más. És ez egy, ez egy nagyon jó dolog. Úgyhogy ja. nagyon-nagyon drukkalok, hogy sikerül pár embert hogy mondjam, a lelkesedést annál a pár embernél így megemelni, és, és kedvet kaptak ehhez az egészhez, úgyhogy reméljük, ez a kis különkiadás, amit én már annyi ideje tervezek, és most nagyon örülök, hogy végre sikerült pár ilyen félőrültel még beszélni róla. <gül> Úgyhogy, hát Szabi, nagyon örülök, hogy itt bevállaltad ezt, és, és nagyon ügyes szuper voltál. Szuper volt, szuper volt. Nem voltál se lámparázas, se ilyenek, úgyhogy ez, ez nem, már egy nagyon Jó, Jól éreztem magam. Úgyhogy lehet, hogy nem utoljára beszéltünk, nem lehet kizárni, és hát Gábor vele aztán ezer hogy nem utoljára beszéltünk. <gül> és hallgassatok Vox Rádiót, és olvassátok az új Vox-ot, nagyon jó kis új kiadás lett a júliusi extra 16 oldallal ez a reklám helye, de meg meg a reklámot, mert tényleg egy, egy nagyon jó kis kiadvány lett. Még úgy is, hogy a mozis kínálat csak minimálisan jebb, lett nem. jobb az előző hónapoknál, de Igen. Ez, ez nem a tis alatok. Jó, na, ez voltunk mi, itt óriási ítéletidő van már ezer videóval, úgyhogy... Előbb már itt villagottál a lámpa a szobában, úgyhogy lehet, hogy aztán a net is ja. elmegy valamikor. Ja, egy, most kis kapcsolat, becsap a villám és elszáll a felvétel. Úgyhogy köszönjük szépen a, a figyelmet, reméljük sokan végigbírták ezt a 3 óra, 20 percet, és kedvet kaptak az egészhez, és akkor találkozunk júliusban még a, a, a egy, egy normál adáshoz, már elkezdtük itt szervezni, hogy milyen filmek lesznek, és várjátok majd türelemmel. Köszönjük szépen a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!